Даниел Стил Изгубените надежди Сеченка инфо на своя 21-и рожден ден Мари, Анж неочаквано получава изключителен подарък, огромно богатство и възможността да се завърне в родната Франция. Когато посещава отново своя роден дом, замъка е Мармутун, Мари, Анж разбира, че новият собственик е граф Бернард Дюбошен, елегантен и енергичен млад здовец, който я кани в дома си, а след това и в сърцето си. Но техният фантастичен живот, като в приказка, в който едно след друго с безумна скорост следват брак, деца и все по-красиви домове, неочаквано взема зловещо брат. Една тайнствена жена с обезобразено лице разказва на Мари, Анж зловеща история, която смразява сърцето и кратко. Глава едно. Мари Анж Хулкинс лежеше в тревата под огромното старо клонесто дърво, слушаше птиците и гледаше по хестите бели облаци които пълзяха по небето в слънчевата августовска утрин. Тя обичаше да лежи тук, да се опиянява от джуженето на пчелите, да вдъхва упойващия аромат на цветята и да отхапва от ябълката, която преди малко бе откъснала от градината. Дните й кратко минаваха безгрижно и спокойно в един сигурен и защитен свят, заобиколена от хората, които обичаха. Мари Анж живееше в шато да е мармутоно, откакто се бе родила, вече 11 години, и скиташе сред горите и хълмовете като млада кушута, която безстрашно гази стънките си крачета в потока, който минаваше през имението. През цялото лято тичеше на воля, прескачеше огради, катереше се по дърветата и коленете и кратко бяха вечно ожолени. В долния край на старата ферма имаше конюшни и кръварник. Мъжете, които работеха там, винаги и кратко се усмихваха и маха с ръка, когато я видяха. Тя беше едно усмихнато, обичливо и щастливо дете с волна душа и ведър характер. И през повечето време, докато бродеше из високата трева, береше ябълки, и праскови в градината или тичеше по поляните, беше боса. Приличаш на малка циганка. Караше се майка и кратко, но винаги с усмивка. Франсуаз Хулкинс обожаваше децата си. По-големият и кратко син Робер се роди малко след войната. Единайсет месеца след брака и кратко с Джон Хокинс. По същото време Джон започна своя бизнес, свързан с износна вина, и за пет години натрупа истинско състояние. Когато се роди Мари Анж, те купиха шато да е Мармутун и момиченцето израсна тук. Посещаваше местното. Селско училище, където бе учил и брат и кратко робер. Сега, след по малко от месец, той щеше да отиде в Сурбоната в Париж, за да следва економика и евентуално да продължи бизнеса на баща си. В работата на Джон естествено имаше скокове, спадове и върхове, но, общо взето, без големи сатресения, и самият той беше удивен колко успешно върви бизнесът му. Франсуаз бе много горда с него. Всъщност тя винаги се бе гордяла със съпруга си. Историята на тяхната любов бе изключително романтична и удивителна. През последните месеци на войната, като войник от американската армия, Джон бе с парашут по време на десанта в Нормандия и безчупил крака си, приземявайки се на успешно върху едно дърво в малката ферма на родителите на Франсуаз. Тя и майка и кратко били сами, защото баща и кратко участвал в съпротивата и бил на нелегална среща с партизаните. Нещо, което се случвало почти всяка нощ. Двете жени скрили Джон на тавана. Тогава Франсуаз била на 16 години и била направо заслепена от високия красив и чаровен американец от средния запад. Той самият бил фермерски син, само 4 години по-голям от нея. Майка и кратко непрекъснато го следяла и не сваляла очи от войничето, защото се страхувала, че дъщеря и кратко ще се влюби и ще направи някоя глупост. Но Джон се държал много внимателно, макар здравата да бил хлътнал по Франсуаз. Тя му давала уроци по-френски, а той е учил шепнешком на английски по време на разговорите им през нощта в плътния мрак на тавана. Не смели да запалят дори свещ от страх да не ги видят германците. Младежът останал във фермата цели четири месеца, а когато си тръгнал, Франсуаз била безнадежно влюбена в него и разделата разбила сърцето й кратко. Баща и Кратко и няколко негови приятели от съпротивата успели да го преведат невредим при американците и по-късно той взел участие в освобождението на Париж. На тръгване красивият млад американец обещал да се върне и тя знаела, без никако съмнение, че ще удържи на думата си. Родителите и Кратко били убити в последните дни преди освобождението и Франсуаз била изпратена в Париж при свой братовчеди. Нямало никакъв начин да се свърже с Джон. Суматохата и хаоса загубила адреса му и дори нямала представа, че той може да е в Париж. Впоследствие двамата установили, че през цялото време са живели почти един до друг, наоколо. километър разстояние. Франсуаз била на булевард Сен-Жермен, а Джон дори не подозирал това. Войната свършила и младежът се върнал обратно в Америка, в родния си щата Йова. Там го чекали неприятности. Баща му бил убит при Гоам и Джон трябвало да се погрижи за фермата, за майка си, братята и сестрите. Веднага писал на Франсуас, но така и не получил отговор. Писмата му сякаш потъвали в дън земя, дори не се връщали обратно. Минали цели две години, докато успял да събере достатъчно пари, за да се върне във Франция и да се опита да намери. Непрекъснато мислял за нея, бил много влюбен. Когато отишъл във фермата, където се срещнали, се оказало, че тя е продадена и там живеят други хора. Единственото, което знаели съседите, било, че родителите и кратко са мъртви, а Франсуас е в Париж. Тогава Джон заминал за столичния град и използвал всички възможни начини, за да открие полицията, червения кръст, регистрите с Орбоната, както и в много други училища. Търсел неуморно с надеждата да намери някаква следа. Но без резултат. И така до деня, в който трябвало да отпътува обратно в Америка. Джон седял в едно малко кафене на левия бряг на сена, когато изведнъж видял Франсуас. Тя вървяла бавно под дъжда с наведена глава. В първия момент си помислил, че сигурно е някое момиче, което прилича на любимата му, но все пак скочил и се затичал след нея. Чувствал се глупаво, но си казал, че трябва да опита за последен път. И станало чудо. Тя вдигнала очи и го погледнала, избухнала в сълзи и се хвърлила в прегръдките му. Прекарали нощта при нейните братовчеди, а на другата сутрин Джон заминал за Америка. Писали си около една година, докато накрая той дошъл отново в Париж, този път, за да остане за винаги. Франсуаз била на 19, а той на 23 години. Оженили се две седмици след неговото пристигане. През следващите 19 години двамата не се разделили нито за миг. След раждането на Робер напуснали Париж, но станали във Франция, тъй като Джон решил, че тук се чувства повече у от дома, отколкото в Айова. И това е самата истина, приключваха с усмивка Франсуази Джон, когато разказваха тази история. Марианж бе е чувала хиляди пъти, а и всички яхкаха колко романтично и красиво било всичко, като в приказките. Мари Анж никога не бе виждала роднините на... Баща си Родителите му бяха починали много преди нейното раждане, както и двамата му братя. След това бе умряла едната му сестра, а другата бе загинала в катастрофа, когато Мари Анж била още бебе. Единствената останала жива роднина бе една негова леля от бащина страна, но Мари Анж знаеше от разказите на баща си, че тя не го обича много. Никой от близките му не бе посещавал Франция, а баща и Кратко често повтаряше, че го мислили за Лут, когато решил да остане в Париж с майка и Кратко. Братовчедите на Франсуаз също бяха загинали в катастрофа, когато малката Мари Анж бе на три годинки. Майка и Кратко нямаше брати и сестри, а родителите и Кратко отдавна бяха напуснали този свят. Единственото семейство на Мари Анж едно бяха брат и Кратко Робер, и родителите и Кратко както и унази далечна пралеля от щата Йова, която баща и кратко не обичаше. Веднъж той дори бе казал, че лелята има лош характер и птичи мозък, макар, че момиченцето не успя да разбере напълно какво означава това. Баща и кратко дори не си кореспондираше с нея. Но Мари Анш не чувстваше липса на близки хора. Животът и кратко беше пълен, а всички, които я познаваха, се отнасяха с нея като с принцеса. Тя бе обожавана и дори името й кратко подсказваше, че носи в себе си нещо ангелско. Всички гледаха на нея като на малък ангел, а брат и кратко Робер често обичаше да закача на тази тема. Сега Робер щеше да замине да учи и тя беше много тъжна, но Франсуас и кратко обеща, че ще я води в Париж, за да го вижда. Джон често пътуваше по работа там и двамата с жена му обичаха да прекарват една-две нощи в големия град. В такива случаи обикновено оставяха Мари Анж на Софи, възрастната икономка, която живееше със семейството, откакто се бе родил Рубер. Тя бе пристигнала в шато да е мърмотун заедно с тях и обитаваше малка къщичка близо до замъка. Мари Анж обичаше да ходи при нея, да пие чай и да яде от сладкишите, които Софи печеше. Животът на момичето беше прекрасен във всяко отношение. На такова детство мнозина можеха само да завиждат и да мечтаят за нещо подобно. Свободна, обичана и осигурена, тя прекарваше дните си безгрижно в красивия стар замък като истинска малка принцеса. А когато майка и кратко я обличаше с красиви рокли и я водеше в Париж, тогава изглеждаше като принцеса. Или поне баща и кратко твърдеше така. Но пък когато тичеше боса по поляните, а роклите и кратко бяха скъсани от катеренето. По дърветата, той казваше, че прилича повече на бедно сираче. Е, скъпа моя, каква беля стори днес? Попита я, брат и кратко, когато я е намери под дървото, за да извика за обяд. Софи беше твърде стара, за да тича под ирнея и да гони, така че пръщаше Робер. Той знаеше всички любими тайни места и скривалища на сестричката си. Никаква, усмихнато му отговори Марианш. Но по лицето и кратко имаше размазан сок от пръскова, а джобовете и кратко бяха пълни с плодове. Брат и кратко беше висок и рус, като баща им. Тя също имаше руси кадрици, сини очи и лице на малък ангел. Единствено Франсуаз беше с тъмна коса и големи кадифени очи, а баща и кратко често подхвърляше, че би искал да имат още едно дете, което да прилича на нея. Но това беше само шега, смяташе Марианш. Мама каза, че е време да се прибираш. Ще обядваме, рече Робер, побутвайки я пред себе си като младо жрепче. Не искаше да признае, но истината бе, че сестричката му много щеше да му липсва, когато отидеше да учи и живее в Париж. Откакто беше проходила, тя бе негова неизменна сянка. Следваше го навсякъде. Не съм гладна, отвърна Марианш, като направим отцумка. Разбира се, че не си. След като си яла цял ден плодове, направо се чудя, как не те боли корем от тях. Софи казва, че за мен е полезно ден плодове. А също така и да обядваш. Хайде, татко ще се върне след няколко минути. Трябва да се прибереш, да си измиеш лицето и да се обоеш. Брат и кратко е хвана за ръка и тя тръгна с него към къщата. Когато майка и кратко я е видя, от устните и кратко се изтръгна истински стон. Господи, Марианш, рече на френски тя. Само Джон говореше на дъщеря си на английски и тя го знаеше очудващо добре, макар да имаше лек акцент. Погледни се на какво приличаш. Тази сутрин ти служих нова рокля. Цялата е на парцали. Франсуаз завърти очи, но не изглеждаше ядосана или сърдита. Всъщност, обикновено се забавляваше от лодориите на дъщеря си. Но, мамо, не е вярно. Само престилката ми е скъсана. Роклята си е съвсем здрава, отвърна марианш и глезено се нацупи. Да благодарим на Бога и за това. Сега върви и изми лицето и ръцете си, а също така обои някакви обувки. Софи ще ти помогне. Старата жена с избеляла черна рокля и чиста престилка последва Мари Анш и двете се качиха в нейната стая на втория етаж на замъка. На Софини и кратко беше лесно да се качва по стълбите, но тя бе готова да отиде на края на света заради своето бебе. Беше се грижила за Робер от деня, в който се роди, и бе извън себе си от радост, когато седем години по-късно на света се появи и сестричката му. Софи обичаше цялото семейство Хукинс. Сякаш бяха нейни собствени деца. Имаше своя дъщеря, но тя живееше в Нормандия и двете рядко се виждаха. Софи никога и пред никого не бе признала, но всъщност беше много по-привързана към семейство Холкинс и техните деца. И тя като Мари Анж беше много натъжена от факта, че Роберт трябва да замине, за да учи в Париж. Но знаеше че това е необходимо за него и за бъдещето му, и се утешаваше, че щеше да го вижда, когато се прибира вкъщи през вакансиите или за празниците. Джон беше споменал мимоходом, че му се иска да изпрати сина си в Америка, за да учи там една година, но Франсуаз не даде и дума да се издума по този въпрос. А и самият Робер заяви, че не иска да ходи толкова надалеч. Семейството им бе задружно изплутено, пък и той имаше многобройни приятели в околностите. Дори Париж беше твърде далеч според него, а и той, също като майка си се сестра си, обичаше повече Франция, от която и да друга страна. Когато Мари Анж слезе долу, Джон вече седеше край кухненската маса. Франсуаз му бе се чаша вино, както и една по-малка на Робер. Те пиеха вино при всяко ядене, а понякога даваха и на Мари Анж няколко капки, разредени в чаша вода. Джон много лесно и бързо се бе адаптирал към френските навици. Фирмата му във Франция действаше от години, но той продължаваше да говори на децата си на английски, за да научат езика. Робер знаеше много повече от сестра си и говореше съвсем свободно. Разговорът бе непринуден и приятен, както винаги. Джон и Робер говореха за работа, докато Франсуас коментираше местните новини и клюки и следеше Мари Анж да не троши хляба, докато яде. Въпреки, че детето растеше едва ли не на полето, възпитанието му бе добро и той имаше отлични маниери, особено когато решеше да ги използва. А ти, малка моя, лекажи какво свърши днес? Попитай баща и кратко, като нави една от кадриците и кратко около пръста си, докато Франсуаз му поднасяше чаша силно черно кафе. Обра градините ти, татко, отвърна вместо сестра си Робер с смях, и Мари Анж го изгледа възмутено. Роберт твърди, че ако я много. Праскови, ще ме заболи коремът, но не е познал, рече гордо тя. Следобед смятам да отида до фермата, оповести малко покъсно като малка кралица, която има намерение да направи посещение и уведомява своите подчинени. Момичето досега не бе срещало човек, който да не го обича или харесва, нито някой, който да не е очарован от нея. Тя наистина беше едно слънчево дете и Робер много я обичаше. Тъй като разликата им бе 7 години, помежду им така и не възникна детската ревност. Ти скоро ще трябва да се връщаш отново на училище, напомни баща и кратко, вакансията е към края си. Но тези думи натъжиха Марианш. Те кратко припомняха, че Робер ще замине, а моментът на раздялата щеше да е труден и за двамата. Макар че младежът все пак очакваше с нетърпение приключението да живее сам в Париж. Бяха му намерили един малък апартамент на левия бряг на Сен и Франсуас, смяташе да отиде да го подреди преди започването на учебните занятия. Дори вече бе изпратила някои мебели и куфари с дрехи, които ги очакваха в Париж. Когато най сетне не настъпи дългоочаквания ден, в който Робер трябваше да замине, Мари Анж стана рано-рано, още призори и отиде в овощната градина. Остана там, докато брат и кратко не дойде да потърси. Няма ли да закусиш с мен, преди да тръгна? Попита я тихо той. Можеше съвсем ясно да види следите от сълзи по лицето и кратко. Не искам. Не можеш да стоиш тук през целия ден. Ела и спи едно кафе или две, преди да тръгна. Не искам. Беше и кратко забранено да пие кафе но той винаги и кратко позволяваше да отпие голяма глътка от неговата чаша. Най-много обичаше да пуска вътребучки захар и да наблюдава как те потъват и се напояват с кафявата течност. Мари Анж ги вземаше в уста и пръскаше брат си, преди Софи да я види. Не искам да ходиш в Париж, рече Пресълзи, а брати кратко я прегърна нежно и я поведе към замъка, където ги чакаха родителите им. Няма да отсъствам дълго. Ще си дойда вкъщи за деня на свети. Тогава бе първата вакансия според учебната програма на Сурбоната и беше само след два месеца. Но за малката му сестричка явно изглеждаше като след цяла вечност. Не бива да тъгуваш за мен. Ще бъдеш много заета да измъчваш Софи, мама и татко, а освен това отново ще видиш всичките си приятели от училище. Защо изобщо трябва да ходиш в тази тъпа Сурбона да учиш? Тросна се момичето, като закри лицето си с ръце. Пръстите й кратко вече бяха целите в прах от дърветата и той се разсмя, като я е погледна. Личицето й кратко бе толкова мръсно, че приличаше на малко циганче. Бегаленица леница, обичана и защитена от всичко. Беше наистина тяхното бебе. Трябва, за да получи образование, така че да мога да помагам на татко в работата му. И ти също ще дойдеш в Париж някой ден, защото едва ли цял живот ще искаш да се катериш по дърветата. Мисля, че ще ти хареса. Тя му се усмихна през пресълзи и седна до него на масата за закуска. Франсуаз бе облякла много елегантен костюм в морско синьо, който си бе купила от Париж предната година, а баща им без черни панталони и белизър, а тъмносинята вратовръзка, Хермес бе подарък от жена му. Бяха красива и впечатляваща двойка. Тя бе само на 38, но изглеждаше поне с десетина години по-млада, с тяло на момиче и интелигентно, фино лице без грим. Бе почти същата, каквато си спомняше Джон от първия ден на тяхната среща. И той беше хубав и много рус, непроменен от онзи съдбовен ден, в който се бе приземил на успешно с парашута си върху дървото във фермата на нейните родители. Обещай ми, че ще слушаш Софи, докато ни няма. Помоля майка и кратко. Докато Робер слагаше за в кафето под масата, а Анж ги вземаше и смучеше си спълнен с благодарност и любов поглед. Няма да ходиш там, където не може да те намери. Същност момичето щеше да започне училище след два дни и майка и кратко се надяваше, че това ще отвлече достатъчно мислите и кратко и ще разсея скръпта по брат и кратко. Татко, и аз ще си бъдем вкъщи в края на седмицата. А аз ще ти се обаждам по телефона от Париж, Обеща и кратко Робер. Всеки ден ли? Попита Мари Анж и огромните и краткосини очи се впериха в него. Бяха същите като очите на брат и кратко и на баща и кратко. Толкова често колкото мога. Ще бъда доста заед с уроците си, но ще ти се обаждам. Той я е прегърна силно, притисна я е до гърдите си и я е целуна по двете бузи. После се качи в колата при родителите им. Точно преди да затвори вратата... Робер пъхна едно малко пакетче в ръцете и кратко и заръча да си сложи онова, което е вътре. Мари Анж все още го държеше в ръце, когато колата се изгуби от погледа и кратко. Когато двете са Софи се върнаха в кухнята, момичето отвори подаръка и открива третънка златна веришка и медален със снимката на брат си в него. Беше усмихнат и тя си спомни, че правиха снимките миналата коледа. А в другата половина на медальона имаше малка снимчица на родителите им, правена същия ден. Беше прекрасна. София кратко помогна да закопча капачето и да окачи веришката на врата си. Какъв чудесен подарък ти е направил Робер? Рече добрата икономка, бършейки очи, сетне се залови да събира чиниите от масата. Мари Анжи стича до гледалото, за да разгледа по-добре медальона. Усмихна се. Но изведнъж се почувства много самотна. Сякаш някаква огромна вълна от самота я е блъсна и погълна, когато спря очи на образа на брат си. Вълната се върна и я е заля отново, когато погледна майка си и баща си. Майка и кратко я бе целунала два пъти, преди да тръгне, а баща и кратко я бе взел в прегръдките си и отново бе навил кадриците и кратко около пръстите си. Беше и кратко обещал да вземе от училище в събота рано след обед когато щяха да се върнат от Париж. Но сега къщата беше невообразимо празна без тях. Мари Анжи стича в стаята на Робер, седна на леглото му и се замисли. Все още бе там, когато след час и половина Софи се качи горе, за да потърси. Искаш ли да дойдеш във фермата с мен? Трябва да взема малко лейца, пък и обещах на мадам Фурния да и кратко занеса бисквити. Но Мари Анж поклати отрицателно глава. Дори всички изкушения, които предлагаше фермата, не можеха да я. Накарат да излезе тази сутрин. Чувстваше се ужасяващо самотна. Брати кратко толкова и кратко липсваше. Сигурно тази зима щеше да бъде много, много дълга без него. Така че Софи трябваше да се примири и да отида до фермата сама. Ще се върна по обяд. Стой в градината, миличка. Не искам да те търся из горите. Обещаваш ли? Уи, Софи, рече тихо детето. Нямаше никакво желание, нито настроение да ходи някъде, но когато икономката излезе, тя се отправи към градината и откри, че няма какво да прави там. Тогава реши да слезе към овощните градини и да набере малко ябълки. Знаеше, че с тях Софи може да направи ябълков пудинг. Когато се върна за обяд, Мари Анжна от Крисофи. Икономката бе сготвила супа и препечен сандвич със сирене. Това бяха любимите ястия на момиченцето, но днес едва се докосна до тях. Върна се в градината, за да си играе, и полегна в тревата, като гледаше небето и мислеше за брат си. Лежа така доста време и когато се върна в къщи, беше късен следобед. Както обикновено беше боса, раздърпана и разрушена. Забеляза, че колата на местната полиция е паркирана в двора на замъка. Но дори това не я развълнува. Полицайите често спираха в тяхната къща, за да изкажат почитанията си или да пият чай с Софи. Мари Анж се зачуди дали знаят, че родителите й кратко са в Париж. Докато крачеше към кухнята, видя един полицай да седи с Софи и забеляза, че тя плаче. Зачуди се защо. Сигурно беше разказала на полицая, че Робер е заминал за Париж и това я бе разстроило. Мисълта за брати кратко я накара да докосне медалюна. През целият следобед го бе чувствала до градите си, но сега и кратко се прииска да се увери, че не го е загубила в градината. Когато влезе, полицаят и Софи спряха да говорят. Старата жена я е погледна. Очите и кратко бяха изпълнени с отчаяние и мъка, и когато Мари Анжо съзна това, се зачуди каква ли е причината. Не можеше да бъде само заради заминаването на Робер, почувства подсъзнателно тя. Помисли си, че може би нещо се случило с дъщерята на Софи. Но тъй като никой от възрастните не каза нито дума, а продължиха да гледат трънчено в нея, тя усети как обхващат страх и ужас. Тишината бе сякаш безкрайна. Софи погледна безпомощно полицая, после момичето и сложи ръце върху раменете му. Ела и седни, любов моя. Тя потопа скута си, нещо, което не бе правила много давна, защото... Мари Анж вече беше голяма. Момичето седна на коленете и кратко и почувства познатите топли ръце около себе си. Софи обаче не можеше да намери нито думи, нито сили, за да изрече онова което току-що беше научила, така, че се наложи полицаят да й кратко разкаже. Марианш започна бавно и тържествено той, а тя усещаше как под нея тялото на Софи Трепери. Изведнъж и кратко се прииска да запуши с ръце ушите си и да избяга от тази стая. Не желаеше да чуе онова, което този мъж се канеше да изрече. Но не можеше да го спре. Станала е катастрофа по пътя към Париж. Сърцето й кратко прескочи и дъхът и кратко спря. Каква катастрофа? Не можеше да бъде. Не. Сигурно някой бил ранен, щом този полица е тук и тя се помоли да но да не е робер. Ужасна катастрофа, продължи мъжът, докато ужасът в нея нарастваше като огромна снежна лавина. Родителите ти и брат ти, понече да довърши. Но в този миг Марианш се изтръгна от ръцете на Софи и се опита да избяга от кухнята. Мъжът скочи и я прегърна здраво с едната си ръка. Колкото и да не искаше, трябваше да го направи. Те катастрофирали са преди около час. Колата им е връхлетяла върху обърнал се на пътя камион, и всички са загинали. Пътната полиция току-що ни се обади. Думите му на неочаквано, така както се бяха появили. Мари Анж стоеше вцепенена и чувстваше, че сърцето й кратко ще се пръсне. Единственият звук в тишината бе тиктакането на часовника, който оглушително отброяваше секундите. Погледна ужасено полицая. Не е вярно. Извика. Това е лъжа. Мама, татко и Робер не са умрели. Те са в Париж. Не са успели да стигнат дотам, рече мрачно полицаят. В този миг Софи се разхлипа, а Мари Анж закреща неистово и започна да го бие с ръце. Понеже не знаеше какво да направи, нито пък искаше да я нарани, мъжата пусна. Тя изхвърча през вратата като торпедо и се затича към овощната градина. Човекът се чудеше как да реагира, затова се обърна към Софи. Той беше млад, нямаше свои деца и не знаеше как се постъпва в подобни случаи. Да отида ли при нея? Попита, но Софи само поклати глава и скри лицето си в пръстилката. Остави я. Аз ще отида след малко. Трябва и кратко време, за да осъзнае случилото се. Но всичко, което Софи можеше да стори, беше да плаче, да страда и да се чуди какво ще стане с Марианш, а и с нея самата сега. Беше невъобразимо. Невероятно, непоносимо, че тези трима души, прекрасни любими хора, бяха мъртви. Сцената, която полицаят бе описал, бе толкова ужасяваща, че Софи дори не искаше да го слуша. Единственото, на което се надяваше, беше смъртта им да е била бърза и безболезнена. Единственото, което можеше да мисли сега, бе да се тревожи за малката Мари Анж и за бъдещето, която очакваше без родителите и кратко. Полицаят нямаше никаква представа какво ще стане с сирачето, но каза че сигурно адвокатът на семейството ще се свърже с тях в най-скоро време и ще им съобщи подробностите. Когато Софи излезе, за да потърси Мари Анш, вече бе притъмняло. Детето седеше близо до едно дърво, отпуснало глава върху коленете, като малка загубена топка по време на игра, и плачеше. Софи не каза нищо. Само приседна тихо до нея на земята. Такава е Божията воля, Мари Анш. Той ги е прибрал при себе си на небето, рече тихо пресълзи жената. Не. Не биваше да прави това. Не е честно. Изплака момичето. И ако го е направил, тогава аз го мразя. Не говори така. Трябва да се молим за тях. Тя сгуши марианш в прегръдките си и те та останаха така, ридайки. Когато се върнаха в замъка, вече бе съвсем тъмно. Мари Анш погледна очудено към къщата, след което се обърна към Софи и прошепна оплашено. Какво ще стане с нас сега? Гласът и кратко бетих като полъх на вятър в тъмнината, а очите и кратко тревожно потърсиха очите на старата жена. В тях се четеше безпомощност и страх. Ще останем ли тук? Надявам се, любов моя. Всъщност не зная, отвърна честно Софи. Не искаше да дава обещания които не можеше да изпълни, а и нямаше никаква представа как стоят нещата. Знаеше, че момичето няма дядо и баба, никакви роднини и никого, при когото да отида във Франция. Освен това бе чувала, че семейството няма роднини в Америка, така че вероятно Марианж е останала съвсем сама на света. В този миг самата Марианж Анж се опита да си представи бъдещето без родителите си и без Рубер. Обхвана я е такъв ужас, все едно мракът се разтвори и я е погълна. Повече никога нямаше да види мама и татко, нито братци, нямаше да бъде спокойна, сигурна, обичана. Животът, който бе свикнала да живее, неочаквано бе свършил за нея. Сякаш беше умряла заедно с тях. Едно анч, фър ангел Б. Пъра. в кафе с мляко, ф, б. Пъра. Глава две. Погребението се състоя в църквичката, която се намираше в границите на имението. От околните ферми и от близкото село се стекоха много хора. Приятели на родителите и кратко и на Рубер, целият му клас от училище, онези, които все още не бяха отишли в университета, и много хора, които работеха или бяха свързани с бизнеса на баща и кратко. В замъка бяха приготвили храна и след церемонията всички отидоха там, за да хапнат и пият за Бог да прости, но никой не намери думи да отеши бедното дете, което бе останало съвсем само след трагедията и старата икономка, която го обичаше. Ден след погребението пристигна адвокатът на баща и кратко, за да обясни ситуацията. Оказа се, че Мария Анжи има все пак един жив роднина, Лелята на баща и кратко, Карол Колинс, която живееше някъде далеч. В някакво чуждо място, наречено Айова. Мари Анж я бе чула само веднъж или два пъти по телефона и си спомняше, че баща и кратко не обичаше особено много. Лелята никога не бе идвала във Франция, а те никога не бяха ходили на гости в Америка, нито си кореспондираха с нея, така че детето не знаеше нищо за тази жена. Адвокатът съобщи, че вече е разговарял с нея и че тя иска Мари Анж да се премести да живее в Америка. Също той се нагърби с грижата да я отърве от замъка и да закрие бизнеса на баща и кратко, които за Мари Анж, тъй като е само на 11 години, не представляват интерес. Обясни също така, че имало някои малки дългове, термин, който и кратко прозвуча доста тайнствено, както и думата, собственост на родителите и кратко, детето го гледаше унемяло. Тя не може ли да остане да живее тук, господине? Попита Софи пресълзи. Но адвокатът поклати глава. Не можело да се остави едно дете да живее в замъка само с някаква стара прислужница, която дори не му била роднина. Предстояло да се вземат решения за нейното образование, за живота и бъдещето й кратко, и едва ли някой би очаквал Софи да се нагърби с тези толкова важни неща. Вече бил казал на хората от офиса на Джон, че старата икономка е злошено здраве и очевидно било най-добре детето да се изпрати да живее при роднини, които ще се грижат за него и ще осигурят бъдещето му, колкото и добри да били намеренията на Софи. Уведомия още, че би могъл да и кратко осигури пенсия или настаняване в пансион, и беше много доволен да чуе, че предложението му не представлява интерес за нея. Тя се тревожеше единствено и само за това, какво ще стане с Мари Анж, изпратена да живее при непознати хора. Старата икономика наистина се безпокоеше за детето. То почти не беяло от деня, в който загинаха родителите му, и беше мълчаливо и напълно отнесено. По цял ден лежеше на тревата в градината с очи, вперени в небесата, сякаш търсеше там образите на любимите си хора и отговор на незададените си въпроси. Сигурен съм, че Лелеви е много мила жена, обърна се към Мари Анж, адвокатът. А тя продължи да го гледа втрънчено, без да мигне, неспособна да му обясни, че баща й кратко бе нарекал Лелеси. Малумна и с лош характер. А това определение никак не звучеше като «Много мила жена, нали?» «Кога смятате да изпратите?» Попита шепнеш Софи, след като детето излезе. Дори не можеше да си представи, че ще се разделят. В други ден отвърна мъжът, което накара старата жена да изхлипа. Ще заведа лично в Париж и ще я кача на самолета. Ще лети до Чикаго. След което ще смени полета. Лели и кратко ще изпрати човек, който да я вземе от летището и да я заведе във фермата. Мисля, че това е мястото, където господин Холкинс е роден и израснал, уверя той, но чувството и кратко за загуба бе толкова огромно, че тя не можеше да се успокои. Беше загубила не само работодателите си, които обичаше и от които се възхищаваше. Беше загубила момчето, за което се бе грижила от деня на рождението му, а сега щяха да и кратко отнемат детето, което обожаваше от мига, в който очите му се отвориха за първи път за света. Мари Анж беше като лъч светлина за всички, които я познаваха. Все едно беше собствената си дъщеря и дори още по-жестоко, защото това дете се нуждаеше от нея и беше толкова обичливо и мило. Как ще научим, дали се отнасят добре с нея? Продължи да разпитва Софи. Ами ако не е щастлива там? Няма други избор, отвърна адвокатът. Това е нейното единствено семейство, госпожо. Все ще трябва да живее някъде и, слава богу, че госпожа Колин се съгласи да приеме. Тази жена има ли деца? Продължи да разпитва Софи, надявайки се, че ако е така, то Мари Анж може би ще намери любов и спокойствие в непознатата страна и дом. Мисля, че е доста възрастна, но говореше много интелигентно и разумно. Беше изненадана, когато и кратко се обадих, но веднага поиска да вземе детето при себе си. Каза да изпратим стопли дрехи, защото зимите там били много студени. Всичко, което Софи знаеше за щата Йова, не бе повече от онова, което знаеше за луната. Не можеше да понесе мисълта да изпрати Мари Анжна далеч. Но пакова всичките и кратко дрехи и вещите, които момиченцето обичаше, играчки и кукли, снимките на Робер и родителите и кратко, така че поне да бъде заобиколена спознати предмети. Успя да побере багажа в три огромни куфара, а адвокатът не направи никакъв коментар, когато след два дни дойде да вземе марианш. Детето изглеждаше изпаднало в дълбока депресия и очевидно не можеше да възприеме какво става. В очите му се четяха шок, страх и агония. А когато се хвърли в прегръдките на Софи, нещата станаха още по-зле. Възрастната жена също беше много разстроена. Адвокатът изчака 10 минути, докато те безнадежно. И отчаяно плачеха. Чувстваше се неловко и неудобно, но накрая си позволи да докосне внимателно Мари Анш по рамото. Трябва да вървим. Не бива да изпускаме самолета в Париж. Да, добре. Изхлипа нещастно детето. Не искам да ходя в Айова. Искам да остана тук. Той не си направи труда да и кратко напомни, че замъкът ще бъде продаден, заедно с цялата покъшнина в него. Нямаше смисъл нещо да бъде запазено, защото Мари Анж беше много малка и освен това отиваше да живее надалеч. Нейният живот в шато де е мърмутон беше приключил. И тя знаеше това, независимо от мълчанието на адвоката. Огледа се, преди да тръгне, сякаш опитваше да запомни всичко наоколо и да вземе спомените завинаги със себе си. А Софи остана да хлипа безутешно, когато те отпътуваха. Насбъгувано обеща на Мари, Анж да и кратко пише всеки ден. Колата изчезна зад хълмовете, а старата жена се свлече на колене в двора и заплака с глас. После се прибра в кухнята, преди да се върне в своята къщичка и да събере багажа си. Остави всичко в замъка чисто и подредено, след което излезе, хвърли един последен поглед и заключи вратата след себе си. Навън грееше септемврийското слънце. Софи вече имаше планове. Щеше да остане за малко при свои приятели в една съседна ферма, а после да отиде при дъщеря си в Нормандия. По време на дългото пътуване до Париж Мари Анш не продума нито дума. Адвокатът безуспешно се опита на няколко пъти да подхване разговор и накрая се отказа. Тя нямаше какво да му каже, а той съзнаваше, че няма думи, с които да утеши. На момичето те първо му предстоеше да се учи да живее с болката, както и да свикне с живота при пралеля си Файова. Мъжът беше почти сигурен, че ще бъде щастлива. Нямаше цял живот да остане я. Те спряха да обядват в едно ресторанче край пътя. Но Мари Анж не хапна нищо, а когато и кратко предложи да и кратко купи сладолед късно след обед на летището, тя само поклати отрицателно глава. Сините и кратко очи изглеждаха огромни върху бледото личице, а кадриците и кратко бяха разрушени. Но София бе облякла в красива синя рокля с жабо, донесена от майка и кратко неодавна от Париж. А върху нея носеше късо тъмно синьо сако. Беше обула най-хубавите си кожени обувки. На врата и кратко висеше златният медалюн, последният подарък от брат и кратко. Ако човека погледнеше отстрани, трудно можеше да предположи. Че е прекарала цяло лято, тичайки боси с поляните, прескачайки оградите и катерейки се по овощните дървета в градината. Когато се качи на самолета, изглеждаше като малка принцеса от романтична трагедия. Адвокатът остана дълго време загледан след нея, но тя не се обърна нито веднъж. Дори за да махне с ръка. Не каза и нищо, освен очтивото «довиждане», господине, когато той стисна ръчичката и кратко, а стюардесата поведе към борда на самолета за Чикаго. Беше обяснил много внимателно на екипажа, че детето е загубило цялото си семейство и че го изпраща при роднини щатите. Стюардесите забелязаха, че момиченцето е дълбоко нещастно. Беше отнесено, сякаш не възприемаше реално нещата а се рееше в един друг свят, който те не можеха да видят, нито да възприемат. Връзките и кратко с този свят бяха срязани, прекъснати, а тя не знаеше какво очаква в другия, към който се бе опътила. Главната стюардеса обеща да наглежда през целия полет и когато кацнат в Чикаго, да се погрижи за нея и да я качи на следващия самолет, който щеше да отведе Файова. Адвокатът ти кратко благодари, но сърцето му се сви при мисълта, какво ли очаква малката Марианш. Все пак се радваше, че поне имаше пралеля, която да я е приюти и да се грижи за нея. Той остана на летището, докато самолетът излетя, след което отпътува обратно в шато де Мармутон, мислейки през цялото време за детето и за безмилостната съдба, отнела му всичко, но също и за работата, която му предстоеше, свързана с разпродаването на имуществото, замъка и бизнеса на баща и кратко. Все пак беше доволен и благодарен, че поне Джон Хоукинс бе оставил работите си в изряден вид. Мари Анжо стана будна почти през цялата нощ на полета и едва след неколкократното настояване на стюардесите се съгласи да хапне едно малко парченце пиле. Но не яде нищо друго и не продума нито дума. Седеше в перила очи през прозореца, сякаш можеше да съзре нещо навън. Но там, в мрака, нямаше нищо. Нищо, което да види, за което да мечтае или да се надява. В 11 часа тя почувства, че всичко свършено. Сякаш целият и кратко живот бе останал зад гърба и кратко. И когато най-накрая затвори очи, можа да види любимите лица толкова ясно, сякаш ги гледаше на снимките в медалюна. Носеше и една снимка на Софи със себе си, както и адреса на дъщеря и кратко. Беше и кратко обещала да и кратко пише. Веднага след като пристигне прилелета, а Софи бе дала дума незабавно да и кратко отговори. Пристигнаха в Чикаго в девет вечерта местно време и един час по късно Марианж вече бе на борда на самолета за Йова с трите си огромни куфара. А в 11:30 половина кацна на летище Форт Доч. Тя погледна през прозореца. Навън бе съвсем тъмно и трудно можеше да види нещо, но земята изглеждаше равна като тепсия, докъдето поглед стига а летището – съвсем малко. Стюардесата и кратко помогна да слезе и я заведе до терминала, където очакваше един мъж широкопола обойска шапка. Имаше му и сериозни тъмни очи. Мари Анж малко се оплаши от него, но той побърза да обясни на стюардесата, че е работник при Лелета. Госпожа Колинс му бе дала писмо, с което го опълномощаваше да вземе Мари Анж. Така, че девойката му връчи паспорта на детето, Сбогува се, а мъжът хвана малката ръчичка и двамата тръгнаха да вземат багажа. Човекът се изненада от големината и броя на куфарите и за пръв път се усмихна. Значи добре направих, че дойдох с камиона? Рече закачливо, но не получи отговор. Тогава си помисли, че може би момичето не знае английски, въпреки, че баща му е американец. Всичко, което детето каза на стюардесата, беше «гъдбай» а и той забеляза, че има силен френски акцент. Това, разбира се, не бе изненадващо. Нали майка и кратко бе французойка, а самата тя бе израснала във Франция? Гладна ли си? Попита въпреки опасенията си, произнасейки думите бавно и отчетливо, за да го разбере. Тя само поклати глава, без да каже нищо. Мъжът повика един носач, който да носи единия куфър до камиончето, а самият той взе другите два. По пътя и кратко съобщи, че се казва Том Карол. Мари Анж слушаше и кимаше, и той се зачуди дали мълчи, защото е дълбоко травматизирана от смъртта на родителите си, или просто свенлива и плаха. В очите и кратко прочете тага и толкова безутешна мъка, че сърцето му се сви от жалост и съчувствие. Твоята Леля е добра жена, рече окоръжително Том, като подкара старото очукано камионче. Куфарите бяха подредени в карусерията отзад. Мари Анж не продума. Тя вече мразеше тази неизвестна леля, която я бе отделила от родния дом и от Софи. Всъщност Мари Анж искаше да си остане вкъщи. Повече отколкото който и да е човек на света, би могъл да промее това. Пътуваха около часи. Когато слязоха от магистралата по един тесен коларски път, бе около 1 час след полунощ. Продължиха няколко минути по него и Мари Анж видя голяма къща, която изплува пред очите и кратко в нощта. Показаха се също така два силуза, висок и дълъг хамбар и някакви други постройки. Изглеждаше като ферма, но не приличаше на онази в шато де е Мармутон. Всичко и кратко изглеждаше толкова различно, сякаш бе кацнала на чужда планета. Същност то си бе почти така. Когато спряха пред вратата на къщата, никой не излезе да ги посрещне. Том взе багажа и кратко от камиончето и отвори вратата на стара, селска и доста неподдържана и бедна кухня. Мари Анжо стана колебливо на прага зад него. Сякаше страхуваше какво ще открие, ако влезе вътре. Мъжът се обърна и с любезна усмивка и кратко се поклони. Влизай, Мари, рече той. Изпускайки втората половина от името и кратко. Ще видя дали ще мога да открия Лелети и Карол. Тя каза, че ще те чака. Мари Анж беше пътувала повече от 24 часа и изглеждаше изтощена. Ночите и кратко бяха широко отворени и съвсем будни, когато го погледна. В този момент чушум и цялата подскочи, когато една стара жена, седнала в инвалидна количка, се появи на вратата. Зад гърба и кратко се виждаше полутъмната стая, откъдето беше излязла. За едно дете на 11 години това безспорно бе доста страшно. Каква е тази глупава рокля, която си облякла? Да не си тръгнала на бал. Та тук е ферма, рече жената вместо поздрав. Имаше аглувато сурово лице и очите и кратко съвсем бегло напомняха очите на баща и кратко, ръцете и кратко бяха дълги, груби и кокалести. С тях обаче тя много чевръсто въртеше колелата на инвалидната количка. Мари Анж бе силно изненадана, че всъщност лелят е саката, и това доста по изплаши. Облякла си се сякаш, ще ходиш на гости. В думите и кратко нямаше похвала или насърчение, а укор, критика. Всъщност Софи бе сложила в багажа и кратко още много красиви и глупави рокли като тази, която носеше. Говориш ли английски? Попита жената, за която Мари Анж вече бе разбрала, че е пралеля и кратко. Затова това кимна в отговор. Благодаря ти, че я доведе, Том обърна се тя към мъжа, който потупа окоръжително детето по рамото и си тръгна. Той също имаше деца и дори внуци, и му беше много тъжно за момиченцето, дошло чак тук, толкова далеч от родния си дом и поради такива трагични причини. Беше. Такова сладко малко човече изглеждаше така оплашено през целия път от летището, въпреки всичките му усилия да разсее и утеши. Том познаваше Карол Колинс. Беше сурова жена. Никой не можеше да каже за нея, че е мила, нежна или любвообилна. Не бе имала свои деца и очевидно те не я интересуваха, защото никога не говореше на тази тема. Децата на работниците и на малкото приятели с които общуваше, не означаваха нищо за нея. Тя сякаш не ги забелязваше. Беше истинска ирония на съдбата, че на тази възраст, почти в заника на живота, пътят и кратко се пресичаше с пътя на едно дете. Том се надяваше това да повлияе благотворно на характера и кратко, и да посмекчи малко суровостта и кратко. Сигурно си изморена, рече Лелета, като огледа критично Мари Анш, след като двете останаха сами в кухнята. Момичето се бореше с се сили да не се разплаче и мълчаливо преглъщаше сълзите си. Копнееше за ласкавата, топла прегръдка на Софи, където можеше да се скрие и да се наплаче. Софи щеше да притисне към гърдите си и да успокои. Можеш да си лягаш. Мари Анж наистина беше изморена, но много повече беше гладна. Карл Колинс беше първият човек тази вечер, който не и кратко предложи нищо за ядене, а пък детето се страхуваше да си поиска. — Все пак ще кажеш ли нещо? Попита Лелета, гледайки я строго. Момичето си помисли, че това е намек да благодари. — Благодаря, че ми позволихте да дойда, рече тя на английски, съвсем правилно, но с лек акцент. — О, ти си можела да говориш. Мисля, че нямахме особено голям избор по въпроса с идването ти. Нито ти, нито аз... Отсече Карол Колинс. Ще трябва обаче да се справим и да извлечем взаимна полза от положението. Ще имаш доста работа тук. Тя искаше още от самото начало да постави нещата на местата им, така че после да няма недоразумения. Надявам се, че си взела и нещо по подходящо за обличено от това, подхвърли пренебрежително и саркастично жената през Рамо, като обърна количката си с опитна на ръка. Карол Колинс бе прекарала детски паралич като младо момиче и така и не успя да използва краката си, въпреки, че можеше да се влачи и куцука шини по тях. Но тя реши, че няма да го направи. Инвалидната количка за нея беше подостойно и не толкова унизително средство за придвижване и тя използваше вече повече от 50 години. Следващия април. Щеше да навърши 70. Беше овдовяла. След като съпругът и кратко бе убит през войната, и никога повече не се омъжи. Фермата, която притежаваше, беше на баща и кратко, и тя управляваше със здрава ръка, при това много добре. След като бащата на Джон, който и кратко беше брат, умря, тя присъедини и неговата земя към своята. Жена му се бе омъжила повторно и бе заминала надалеч. При това бе много доволна от факта че сестрата на мъжа и кратко я бе отървала от земята. Карол Колинс беше единственият жив член от семейство Хукинс, единственият жив роднина на Марианш. Знаеше всичко за земеделието и абсолютно нищо за децата. Беше определила за момичето резервната стая за гости и не бе особено очаровано от това, макар че стаята много рядко се използваше. Реши, че е по-добре това дете да спи в нея, отколкото да стои празна. Карол поведе Мари Анш през смътно осветения хол по един дълъг тъмен коридор. Детето мълчаливо я е следваше. При всяка стъпка сълзите напираха в очите и кратко, и тя смъка се сдържаше да не се разреве на глас от скръп, ужас и изтощение. А стаята, която видя, когато Карол светна лампата, беше празна и грозна. На едната стена висеше разпятие, а на другата – картина от Норман Рокуел. Леглото беше с метални рамки и тънък матрак. Имаше два чершафа и едно одеяло, сгънато на две, една единствена възглавница и хавлия на кърпа. Другите мебели бяха малка ракла и тесен гардероб и Мариян си помисли, че просто няма да има къде да побере нещат и дрехите, които носеше в куфарите. Но реши, че за този проблем ще мисли на сутринта. Банята е долу, в дъното на коридора, обясни Карол. Ще трябва да я ползваме заедно и ще бъде най-добре, ако не прекарваш прекалено дълго време в нея. Но предполагам, че не си толкова голяма, та да седиш с часове там. Мари Анш Кимна Майка и кратко винаги стоеше безкрайно дълго в банята, вземаше вана суханни соли, във водата бълбукаха мехурчета, а когато излизаше, прекарваше часове пред огледалото, докато направи грима и косата си. Мари Анж обичаше да се зърцава. Но Карол Колинс не носеше никакъв грим, сивата и кратко коса беше късо подстригана, а ноктите ниско изрязани. Нямаше нищо женствено или поособено у нея, което да привлече вниманието. Изглеждаше стара, намосена и сърдита. Предполагам, че знаеш как да си оправиш леглото. Ако ли не, ще трябва да се научиш, рече тя, без каквато и да е топлинка в глас и Мари Анж отново кимна. София бе научила как да си оправя леглото още преди много време, макар че все още не можеше да го прави особено добре. Затова понякога София и кратко помагаше, а Робер винаги закачаше, защото той се справяше идеално. Двете така далечни една на друга роднини се изгледаха за момент. Карол при сви очи доста удивено. За пръв път на лицето и кратко се изписа някакво чувство, нещо като почуда и вълнение. Но ти приличаш на баща си, дете. Не съм го виждала от 20 години, добави тя, без да си даде сметка, че забележката и кратко може да. Натъжи момичето. Никакво съжаление. В съзнанието на Мари Анш припламна определението безсърдечна, което бе чула от татко си, и тя започна да разбира какво е имал предвид. Нейната новооткрита пралеля наистина изглеждаше студена, безсърдечна и нещастна. Вероятно, защото бе в инвалидна количка, реши детето. Но беше достатъчно възпитано и учтиво, за да не я попита защо не може да върви. Знаеше, че майка и кратко не би одобрила подобно поведение от нейна страна. Беше учила да бъде тактична и внимателна с хората. Не съм го виждала, откакто замина за Франция. Това винаги ми е изглеждало най-налудничавото нещо, което един човек може да стори. След като имаше толкова много неща, които можеше да свърши тук. Баща му, моят брат, прие много тежко решението му да замине. Беше му трудно да се оправя сам във фермата, но Джон явно не се интересуваше от това. Мисля, че тръгна, защото искаше да бъде с майка ти. Каза го почти обвинително и Мари Анш кой знае, защо се почувства длъжна да се извини за поведението на баща си. Но не го направи. Вече можеше да разбере, защо той бе избрал да живее във Франция. Къщата, в която бе попаднала, изглеждаше тъжна и потискаща, а лелята бе всичко друго, но не и мила или дружелюбна. Тя се зачуди дали всички останали членове на това семейство са приличали на нея. Карол Колинс беше толкова различна от майка и кратко, весела, любвообилна и гореща жена, изпълнена с любов, радост от живота и смях. И освен това беше много, много красива. Нямаше нищо странно, че баща и кратко бе избрал да живее с нея, че бе избягал от тук, особено ако всички жени в Айова приличаха на тази леля. Ако бе по-голяма, Марианж може би щеше да осъзнае, че Карол Колинс всъщност бе една тъжна жена. Беше нещастна, озлобена от живота и безсърдечна, но най-вече беше тъжна. Животът е бил несправедлив към нея. Беше усъкатил в най-ранните и кратко и красиви години и бе отнел съпруга и кратко няколко лета по-късно. В този живот сигурно бе имало много малко радост и затова тя не можеше да предложи радост на никого. Не беше изживявала това прекрасно чувство и не бе научена да дарява другите с него. Ще те събудя, когато стана, предупреди я лелята, а детето се зачуди кога ли ще бъде това, но не посмя да попита. Ще ми помогнеш да приготвим закуската. Благодаря, прошепна едва чуто Марианш. Очите й кратко плуваха в сълзи, но старата жена очевидно не ги забелязваше. Тя се завъркия с инвалидната си количка, а Мари Анж затвори вратата след нея, седна на леглото и безутешно заплака. След доста време стана, оправи постелята си, после отвори куфарите, разрови ги и намери ношничката си, перфектно сгъната от Софи. Ношничката беше много красива от най фин памук и снежна бродерия, която Софи бе извязала със старите си набръчкани ръце. Същност и всичко станало, което имаше, закупено от Париж, беше красиво и скъпо. Мариан си помисли, че Карол Колинс едва ли някога е виждала подобни неща, но и едва ли би се интересувала от тях. Легна студеното легло и остана дълго време будна в мрака, чудейки се какво ужасно нещо, какъв непростим грях бе извършила в живота си, че съдбата така я наказваше. Робер и родителите и кратко вече ги нямаше. Бяха си отишли, а след тях и Софи, и сега тя бе съвсем сама с тази ужасна стара жена, в това враждебно, чуждо и мрачно място. Единственото, което искаше, докато лежеше в негостоприемното легло тази нощ, заслушана в непознатите звуци отвън, бе през онзи ден родителите и кратко да я бяха взели заедно с Робер в пътуването си към Париж. Сега нямаше да е сама и всички щяха да бъдат заедно. Глава 3. Когато на другата сутрин Карол отида да събуди Марианш, беше съвсем тъмно. Тя застана в инвалидната количка на прага на стаята като зловещо привидение. Извика и кратко отсечено да става, след което рязко обърна количката и със крибуца се опъти към кухнята. Пет минути по-късно със сънени очи и невчесана, Марианш също слезе долу. Беше пет и половина сутринта. Тук ставаме рано, Мари, Речелелята, изпускайки втората част от името и кратко като нещо съвсем естествено. След минута мълчание детето я е погледна и произнесе съвсем ясно и категорично. Аз се казвам Марианш. Акцентът и кратко може би някой биха определили като очарователен, но не и Карол. За нея този префарцунен изговор само и кратко напомняше колко глупава е племеницата и кратко, а освен това второто име беше нещо, което звучеше прекалено претенциозно и стънчено. Не беше за тук. За мен Мария съвсем достатъчно, отвърна лелета, като постави на масата бутилка мляко, кумът хляб и буркан сладко. Това беше закуската. Можеш да препечеш няколко филики, ако искаш, посочи с ръка един. До потопен, ръждясъл Тостер въгъла. Мари Анж мълчаливо постави две тънки филийки хляб в него, надявайки се, че може би ще има яйца и шунка, каквато закуска и кратко приготвяше Софи или поне праскови от градината. Когато филийките бяха готови, Карол безцеремонно взе едната и я намаза със сладко, без да сложи масло дори, а другата постави пред Мари, след което прибра хляба. Беше напълно ясно, че закуската в тази къща оскъдна, а Мари Анж бе страшно гладна. Днес Том ще те разведе навсякъде и ще ти покаже работата, която ще вършиш. От сега нататък, когато стане сутрин, ще си оправяш леглото, ще идваш тук и ще приготвяш закуска за двете ни. Както ти показах. След това ще си свършиш работата във фермата, преди да отидеш на училище. Ако не го правиш, Лелета погледна строго, няма причини да оставаш тук и можеш да отидеш веднага в дома за сираци в нашия щат. Има такъв във Форт Доч. Но тук ще ти бъде много по-добре, така че не си мисли как да се измъкнеш от задълженията си или да не работиш за мен. Няма начин, ако искаш да останеш тук. Мари Анж отново само кимна, осъзнавайки за пръв път в живота си какво означава да си сирак. Беше чела за това само в приказките. След два дни ще тръгнеш на училище. В понеделник. А утре ще отидем заедно на църква. Том ще ни закара. Карол така и не беше си купила специално пригодена кола за инвалиди, която да кара сама. Въпреки, че можеше да си го позволи, тя не искаше да харчи излишни пари. Днес, след като свършиш работата си, ще отидем в града и ще ти купим подходящи дрехи. Сигурна съм че не си донесла нищо, което да ти бъде от полза. Не знам, мадам Леле, Госпожо, опита се да каже Марианш. Единственото, за което си мислеше в момента, беше страшната, измъчваща празнота в стомаха. Самолета почти не беше яла, не беше вечеряла нищо и след пристигането си, сега стомахът и кратко се бунтуваше. Просто беше гладна. Софи опакова багажа ми, обясни детето, без да пояснява, коя е Софи, а и Леля Карол не е попита. Имам някои рокли, с които ходя да играя. Но всички, които вече бяха скъсани от игрите, бяха останали в шато де Мармутон, защото економката реши, че Леля и кратко ще ги сметне за грозни и неподходящи. Ще погледна какво може да се използва, отвърна Карол, без дори да се усмихне. А ти най-добре се приготви за... Работа. Да те докарам до тук, ми струваше страшно много пари. Не можеш да очакваш да получиш подслон и хляб безплатно и да не правиш нищо, за да си платиш разноските. Да, госпожо, кимна тържествено Марианш, а старата жена в инвалидната количка а загледа втрънчено, докато детето се опитваше дори да не мигне. Можеш да ме наричаш Леля Карол. Сега изми чиниите. Марианш се справи много бързо. Бях използвали една единствена чиния за препечените филийки и една чаша за кафето на Карол. Веднага след това момичето отида стаята си, седна на леглото и се загледа в снимките на брат си и на родителите си, които бе поставила на нощното шкафче. Ръцете й кратко докоснаха медалюна. В този момент чоколелата на инвалидната количка да скърцат и видя лелята на прага. Искам да видя какво си донесла в тези огромни смешни куфари. Никое дете няма толкова дрехи. Мари. Това е направо грехота. Да не си принцеса. Мария Анж скочи от леглото и като отвори куфарите, започна да вади оттам руклички, бродирани нощнички и няколко жакетчета, които майка и кратко бе купила от Париж и Лондон. Обличаше ги, когато ходеше на училище, а също и на църква събота, или когато пътуваше до Париж с родителите си. Карол ги изгледа с мрачно на одобрение. Тук няма да имаш нужда от подобни дрехи. Тя се приближи с количката си към Марианш, бръкна в куфара и започна да вади дрехите. Направи малка купчинка върху леглото от половери, панталони и една-две блузки и поли. Тези дрехи не бяха красиви, но София кратко бе казала, че може да и кратко бъдат полезни. Сега Мари си помисли, че лелята ги отделя, защото са грозни. Без да промълви нито дума, Карол затвори куфарите и заповяда на детето да прибере отделените от нея дрехи в тясното гардеробче. Мари Анж изпълни нареждането. После лелята изпрати на двора да намери Том, който да й кратко каже какво да прави. След това си тръгна и се загуби в тъмнината на коридора. Том наистина е очакваше навън. я за ръка и я поведе към хамбара където и кратко показа как да доикравата и някои други дребни неща, които трябваше да върши. Марианж реши, че не са кой знае колко трудни, макар че всъщност пралеля и кратко искаше прекалено много от малко дете като нея. Но то му успокои, че ако не успее да свърши всичко сутрин, преди да отида на училище, може да го довърши късно след обед. Преди вечеря Минаха цели два часа, преди той да върне обратно в къщата. Мариянш се изненада, когато видя леля си да седи на верандата в инвалидната си количка, облечена като за излизане. Очакваше я. Тя заговори на том, без да обръща внимание на детето. Наредимо му да вземе куфарите от стаята и да ги закара в града. Мари Мариянша гледаше унемяла от ужас. Единственото, което си помисли, бе, че лелята все пак е решила да изпрати в сиропиталището. Но мълчаливо ги последва до камиончето, с което бяха пътували предишната нощ. Видя как Том сложи куфарите отзад, но не каза нищо, нито го попита. Животът и кратко изглеждаше безмислен и страшен. Очите и кратко плуваха в сълзи, докато стигнаха в града и Леля Карол каза на Том да спре пред магазина «Добра воля едно. Мъжът свали инвалидната количка и кратко помогна да седне в нея. След което взе куфарите и ги внесе в магазина. Мари Анш продължаваше да се чуди какво става. Нямаше никаква представа къде са, какво ще правят и защо дойдоха тук и донесоха нейните куфари. А лелята не си направи труда да й кратко даде някакво обяснение. Жената зад штанда позна Карол Рол веднага Штом влязоха в магазина. Зад нея вървеше Том с големите куфари в ръце. Той ги постави до штанда. Имаме нужда от работни дрехи за моята племенница, обясни Карол и Мари Анж въздъхна с облегчение. Значи нямаше да оставят в сиропиталището все пак. И поне за момента нищо ужасно нямаше да се случи. Лели и кратко избра триката работни дрехи, няколко тениски, един доста износен избелял полувер, няколко почти нови чифта гуменки и едно грозно кафяво пълто, което и кратко бе прекалено голямо, но всички казаха, че с него ще и кратко бъде топло през зимата. Мари Анж се престраши и, докато пробваше нещата, обясни изтихо гласче, че току-що е пристигнала от Франция. А Карол бързо добави, че е домъкнала със себе си три кофара с непотребни и ненужни дрехи и ги посочи пренебрежително с ръка. Ето ги. Можете да ги вземете срещу дрехите, които току-що избрахме за нея, а за останалите ще ми дадете кредит. Тя няма да има никаква нужда от тях тук, а още по-малко, ако отида в държавното сиропиталище. Там носят униформи, добави безпощадно, докато по бузите на Мари Анж се затъркаляха сълзи. Дори на продавачката и кратко остана мъчно за нещастното дете. Може ли да запазя някой неща, Лелю Карол? Например. Ношничките ми и куклите. Няма да имаш време да си играе с кукли, отсече сурово лелета. Но след миг се поколеба. Но нощниците може да оставиш. Няма нужда да купуваме други, след като си имаш. Марианш бръкна в един от куфарите и ги извади. Останалото очевидно щеше да изчезне завинаги. Всички прекрасни неща, които майка и кратко бе купувала с толкова любов и на които баща и кратко се любоваше, когато бе облечена с тях. Стори кратко се, че с това окончателно късанишката която я свързваше с миналия и кратко живот. Мари Анж не успя да спресълзите си. Карол не каза нищо, подаде пакета с покупките на Томи за търкаля инвалидната си количка към изхода на магазина. Мъжът и детето я последваха. Мари Анж вече не се тревожеше дали ще я заведат в сиропиталището. Струваше и кратко се, че вече не може да и кратко се случи нищо по-лошо. Сърцето и кратко се гърчеше в агония и отчаяние. Пътуваха до фермата в пълно мълчание. Когато видя отново познатия хъмбър, тя осъзна, че няма да изпратят в сиропиталището. Поне не днес. Отида стаята си и остави нощниците и грозните стари дрехи, които взеха от магазина. След 10 минути Леля и кратко я е извика да обядват. Обядът се състоеше от мизерен сандвич съвсем тънка филийка хляб и парче без масло или майонеза, чаша мляко и една единствена бисквитка. Сякаш на лелята и кратко се свидеше, всяка трошичка, която и кратко даваше. А Мари Анж дори не се сети за стотиците долари, които Карол току-що бе записала на сметката си като кредит в магазина срещу дрехите, които оставиха там. Всъщност излизаше, че Мари Анж не и кратко струваше нищо, напротив. Беше и кратко донесла печалба. През остатъка от деня момичето се занимаваше с задачите си в къщата и фермата и не видя леле си, докато не стана време за вечеря. И този път храната беше ускъдна. Състоеше се от едно малко парче месо и варени зеленчуци с отвратителен вкус. Мари анж измичиниите, след което си легна и дълго лежа, без да заспи. Мислеше за родителите си и за всичко което се бе случило след тяхната смърт. Отсега нататъка чакаше не на живот, а съществуване, изпълнено с ужас, самота, глад и скръп по изгубените любими хора. Скръпта беше толкова всепоглъщаща и непоносима, че Мари Анж си помисли, че няма да може да издържи. Неочаквано, както си лежеше и разсъждаваше за тези неща, тя разбра какво искал да каже баща и кратко, когато бе нарекал лелето ограничена и лоша. Почувства увереност, че майка и кратко, ако беше жива, въпреки своята доброта и любобилност, щеше да мрази тази жена дори повече от баща и кратко. Но от подобни мисли нямаше полза. Не и кратко стана по-добре. Защото тя беше тук, а не те. И Мари Анж нямаше никакъв друг избор, освен да се опита да оживее. На следващия ден двете с Карол отидоха заедно на църква. Том отново ги закара скамьончето, а службата беше дълга и отекчителна. Свещеникът говореше за ада, за вечния огън, за прелюбодейството и наказанието и всички тези неща плашеха момичето. Монотонният гласа унесе и тя едва не заспа по някое време. Почувства как Леля и кратко я раздруса здравата, за да не клюма глава. Вечеряха с парче жилаво месо, а след това Лелята уведоми, че на другия ден ще трябва да отида на училище. Карол беше установила с облегчение, че въпреки доста забележимия акцент, Мари Анж говори свободно английски. Дотолкова, че да може да ходи на училище и да разбира какво и е кратко преподават. Наистина. Нямаше представа дали детето може да пише. Всъщност Мари Анж не можеше нито да чете, нито да пише. Ще вървиш около миля по пътя, докато стигнеш до жълтия знак, обясни и кратко лелята, преди да си легнат. Ще тръгнеш, след като си свършиш работата в хамбара, разбира се. В 7 часа ще мине автобус, който ще те вземе оттам. До училището са 40 мили, автобусът спира на много места по пъти си. Не знам колко бързо можеш да вървиш, но най-добре ще е да тръгнеш от тук към 6 и да засечеш за колко време ще стигнеш до знака. Значи до тогава ще трябва да си приключила съзадачите си, ето защо според мен ще трябва станеш в 4:30. и половина. Тя и кратко даде един първобитен, полущупен будилник за тази цел и Мариан си помисли, че сигурно от магазина завещи втора употреба, откъдето предния ден купиха дрехите и кратко. Там беше пълно с такива стари, износени, щупени и грозни неща, които хората изхвърляха от къщите си. Автобусът ще те върне тук около пет следобед. Ще можеш да довършиш работата си във фермата и другите задължения в къщи и в кухнята, а след вечеря ще си напишеш домашните. Очертаваше се дълъг ден и изтощителна работа, истинска робия. Живот като на слугиня. Мариан Анжи искаше да попита защо том не е закара до училището, но не посмя. Вместо това мълчаливо отиде да стаята и си легна. Сякаш бяха минали само няколко минути когато будилникът извъня и тя бързо скочи от кревата. Този път беше сама в кухнята, нямаше кой да следи и наблюдава и тя се отряза три дъбели филии, намаза ги със сладко и се помоли Леле и кратко да не забележи. Знаеше, че не бива да прави така, но бе непрекъснато гладна. Когато излезе навън и отида в хамбара, беше още тъмно. Не бе се развиделило и когато тръгна сама по пътя в посоката, която и кратко бе описала Лелета. Знаеше, че по това време тя вече станала, но не отиде в кухнята да й кратко каже – довиждане. Обучи в панталони и навлече грозния полувер, който купиха от добра воля. Косата й кратко бе срасана, но за първ път, откакто ходеше на училище, в нея нямаше заплетени панделки. Нямаше я и Софи, която да и кратко маха с ръка от прага, нито Робер, който да напоява захарни бучки с кафе. Нямаше ги целувката на мама и прегръдката на татко. Над травнините на Йова тежеха тишина и мрак. Момичето вървеше надолу по дългия пуст път към автобусната спирка. И умираше от страх. Беше тъмно, не познаваше околността и не знаеше на къде е тръгнала. Нямаше никаква представа какво ще бъде училището, какви деца ще срещне, а и това сякаш не я интересуваше кой знае колко много. Дори не си мечтаеше да си намери приятели. Предстоеше и кратко живот на каторжник, а Лелята бе пазачът на затвора. Когато стигна до автобусната спирка, там вече имаше 5-6 деца, повечето от които по-големи от Марианш и само едно значително по-малко. Никой не я е поздрави, нито я е заговори. Децата просто стояха и я гледаха, докато чаках автобуса. Слънцето бавно изпълзя и кратко напомни за утрините в Амармутун, когато лежеше в тревата по гръб под дървото, наблюдавайки как небето порозовява от зората. Мари Анш също не заговори децата. Автобусът дойде и всички се качиха в него, а след около час пристигнаха пред една дълга, ниска тухлена сграда, където вече имаше спрели други училищни автобуси и от тях слизаха деца на различна възраст. Някои бяха съвсем малки, други. Гимназисти. Идваха от стотици ферми, разпръснати на стотици мили наоколо. Мястото, от което идваше Мари Анш, всъщност не бе най-отдалеченото. Момичето се огледа и тръгна към сградата. Там стоеше една млада учителка. Ти ли си момичето на Колинс? Попита тя, а Мари Анш поклати отрицателно и в недоумение глава. Не, аз се казвам Мари Анш Хокинс. И презумно и кратко бе минало, че лелята ще я запише под собствената си фамилия. Значи, не си детето на Колинс? Учителката изглеждаше объркана. Това момиче беше единствената нова ученичка. Всички останали бяха записани още преди две седмици. Все пак веднага различи акцента и я поведе към учителската стая, където един плешив мъж с брада ги поздрави тържествено и показа на Мари Анж, в коя класна стая да отиде. Какво тъжно малко момиченце, промърмори той, след като тя излезе. Учителката му обясни шепнешком, загубила е цялото си семейство във Франция и е дошла да живее тук при пралеля си. Добър ли е английският и кратко? Попита мъжът загрижено, на което учителката отвърна, че ще изпитат, за да проверят. Докато те обсъждаха тези неща, Марианж прекоси коридора и се отправи към класната стая, която и кратко бяха посочили. Когато влезе вътре, видя, че е пълна с деца. Учителят все още не бе дошъл. Децата тичаха, скачаха, крещяха и си. Подхвърляха хартиени топчета. Никой ни и кратко каза нито дума. Тя седна начина най-отзад до едно момче с червена коса, сини очи като нейните и лунички. Предпочиташе да седне до някое момиче, но нямаше друго празно място. Здрасти! Рече момчето, избягвайки очите и кратко, когато тя го погледна. В този момент влезе учителката. Мина почти цял час, преди да забележи, че има нова ученичка. Даде и кратко куп листове с въпроси, за да оцени степента, на която знаеше езика, четене, писане и говорни способности. Въпросите бяха доста лесни и Мари Анж разбра повечето от тях, но отговорите и кратко, Особено написаните, бяха пълни с грешки. Не знаеш ли как се пишат думите? Попита изненадано момчето до нея, когато погледна какво е написала. И какво е това смешно име Марианш? Произнесе го много странно и тя го изгледа с достоинство, преди да му отговори. Аз съм французойка. Баща ми е американец. Трябваше да кажа беше американец, но не можеше да го произнесе. Значи говориш френски? Възкликна момчето. Изглеждаше силно заинтригувано. Разбира се, отвърна Марианш със своя очарователен акцент. Можеш ли да ме научиш и мен? Усмихна се плахо момчето. Искаш да се научиш да говориш френски ли? Прозвучай кратко смешно, но той кимна да потвърди. Да. Ще бъде нещо като таен език и никой няма да ни разбира какво си приказваме. Тази гледна точка и кратко се стори примамлива. През междучасието момчето е последва навън. Смяташе, че русите кадрици и сините и кратко очи са много красиви, но не и кратко го каза. Беше на 12, една година по-голям от нея, но бе тръгнал на училище по-късно, защото бе боледувал от травматична треска. Вече беше излекуван и напълно възстановен, но бе изгубил цяла година. Изведнъж се почувства голям и силен, в известен смисъл нещо като защитник на това непознато момиче. Когато излязоха на двора, той кратко каза името си, Били Паркър, а тя го научи как да произнася правилно нейното. Това беше първият му урок по-френски. Този ден двамата ядоха заедно. Тя не си носеше нищо и Били раздели съндвича си с нея. Още няколко деца я заговориха, но когато в края на деня се качиха заедно в автобуса, били вече и кратко бе станал приятел. Той живееше почти на средата на пътя между училището и фермата на Лели и Кратко и обеща скоро да ги посети, може би през уикенда. Предложи и Кратко да си. Пишат домашните заедно. Беше очарован от нея и правеше планове как тя ще го учи на френски през свободните дни. Очевидна идеята му допадаше. А и на Мари Анжи кратко беше приятно да има с кого да говори народния си език. На следващия ден тя му разказа за родителите си за Робер, за катастрофата и за смъртта им. А момчето изглеждаше ужасено, когато чу за отношението на Леля и Кратко Карол. Мислех си, че е добра жена, рече Били. Той живееше с родителите си и още седем братя и сестри. Имаха неголяма ферма, отглеждаха пшеница и царевица притежаваха и малко стадо добитък. Били дори и кратко предложи понякога да идва и да й кратко помага. Мари Анж обаче не спомена на Леля Карол за него, докато вечеряха, пък и старата жена не я попита нищо. Ядуха в пълно мълчание. И така цяла седмица, всяка вечер. Беше събота след обед, когато Мари Анж видя били да кара колелото си по пътеката и да и кратко маха с ръка. Беше предупредил че ще дойде да я види и да вземе урока си по-френски. И тя се бе надявала, че ще го направи, но не вярваше, че наистина ще пристигне. Изтича към него и двамата се заговориха оживено, когато чуха изстрел от пушка. Куршумът профуче по край ушите им и те подскочиха оплашено като зайци. Погледнаха в посоката, откъдето бе дошъл изстрелът. Леля Карол седеше на верандата в инвалидната си количка и държеше в ръцете си пушка. Мари Анж не можеше да повярва, че стреляла по тях. И в интерес на истината Леле и кратко бе насочила дулото във въздуха, а очите и кратко плъмтяха от гняв. Махай се от моята собственост. Извика Лелета, когато били я погледна. Мари Анж започна да трепери. Но той ми е приятел, Лелю Карол. От училище започна да обяснява бързо, сигурна, че това ще реши проблема. Нищо подобно. Ти си нарушител. Кресна обвинително старата жена. Дойдох да видя Марианш, отвърна очтиво момчето, опитвайки се да скрие страх си. Госпожа Колинс изглеждаше така, сякаш всеки момент щеше да го убие. Не искам никакви посетители. Не смете канили. Махай се с колелото си и да не съм те видяла повече тук. Чули ме? Да. Госпожо, ким набили и се опъти към колелото си, като хвърли поглед към Марианш. Не исках да я ядосам, прошепна той. Ще се видим в училище. Съжалявам, отговори също така тихо Марианш и се загледа след него, докато момчето изчезна от погледа и кратко. Сет не се обърна и бавно закрачи към пралеля си. За пръв път, откакто бе дошла тук, чувстваше омраза към тази чужда жена. До този момент само се бе страхувала от нея. Кажи на приятелите си да не идват тук. Отсече старицата. Нямаме време да се занимаваме с малки безделници, пък и ти си имаш работа да вършиш. Допълни, като стави пушката на коленете си и загледа намръщено и строго момичето. Няма какво да се мутаеш с разни нехрани майковци. Ясно ли е? Да, госпожо, отвърна тихо Марианш и се върна в хамбара. Враждабността на лелята само заздрави още повече приятелството помежду им. Същата вечер Били и кратко се обади по телефона и старата жена и кратко подаде слушалката с гримаса на неодобрение. Не и кратко харесваше, но не можеше да забрани на хората да се обаждат по телефона. Добре ли си? Попита я Били. През целия път към къщи и през остатъка от деня се бе притеснявал и тревожил за нея. Старата госпожа Колинс явно беше луда и на него му бе много мъчно за Марианш. Семейството му беше многолюдно, задружно и весело, и той винаги имаше време за приятелите си, след като свършеше работата си от дома. Винаги, когато поискаше. Добре съм, отвърна срамежливо тя. Тя направи ли ти нещо след това? Не, но каза, че не може да имам приятели, обясни шепнеш ком Марианш изчаквайки лелята да отиде в кухнята. Ще те видя в понеделник в училище. Мога да те уча на френски и през обедната почивка. Исках да се уверя, че не те е застреляла, рече били. Хайде, довиждане! Ще се видим, довиждане, отвърна Марианш и остави слушалката. Искаше да му благодари за обаждането. Беше му признателна от дъното на душата си. Той беше единственият и кратко близък човек, който имаше сега. Единственият и кратко контакт с останалия свят. Едно. Добра воля. Верига магазини за вещи втора употреба. Б. Пър. Глава 4. През годините приятелството между Били и Мари Анж за здравя, укрепна и се превърна във връзка, на която и двамата разчитаха. Чувстваха се като брат и сестра. Когато той стана на 14, а тя на 13 години, съучениците им започнаха да ги закачат, че са гаджета. Мари Анж яростно отричаше и настояваше, че не е вярно. Тя се бе вкопчила в били като тревичка, поникнала в цепнатината на скала. А той, като верен рицар, всяка вечер и кратко се обаждаше по телефона. Животът на момичето с Леля Карол продължаваше да тече безрадостно и тъжно. Така беше от деня, в който бе пристигнала тук. Но това, че всеки ден виждаше Били на училище и пътуваше в автобуса с него, и кратко бе достатъчно, за да поддържа духа и кратко, посещаваше неговото семейството толкова често, колкото и кратко бе възможно. Да бъде с тях, беше все едно да си почива на някое безопасно и улютно място. Гостуваше им през вакансиите, след като свършеше работата си във фермата на Леля Карол. Семейството на Били за нея беше като рай. Всъщност тези бяха единствените близки, които имаше на този свят. Защото дори София бе изчезнала. Марианжи кратко бе писала цели две години, но не бе получила нито едно писмо, никакъв отговор и се страхуваше, че нещо много лошо се случило с възрастната жена. В противен случай, тя беше сигурна, старата и кратко бабачка щеше да и кратко отговори. В известен смисъл били замести брат и кратко Робер а до някъде и родителите и кратко. И както му бе обещала още първия ден, тя продължаваше да го учи на френски по време на междучасията и обедната почивка. Когато навърши 14 години, той вече бе доста напреднал и двамата си говореха в двора на училището. Както бе казал някога преди години, това беше техният таен език. А нейният английски така се подобри, че вече трудно можеше да бъде доловен акцент. Мари Анш приемаше били като брат и за това силно се си изненада, когато един следобед, докато вървяха към автобуса, той и кратко каза, че обича. Изрече го тихо и едва чуто, с наведени очи, но тя се стресна и го зяпна с глуповото изражение. Е, това е най-тъпото нещо, което съм чувала, възкликна Мари Как можа да го кажеш? Той изглеждаше очуден от отговора и кратко. Явно не бе онова. Което бе очаквал или което се бе надявал да чуе. Защото наистина те обичам, повтори на френски, така че другите да не разберат за какво си говорят. За тях разговорът им прозвуча като разгоръщен спор, защото Мариан се сопна, о, а лор, тезвен тикан. Едно, после го загледа и избухна в снях. И аз също те обичам. Но като сестра. Как можа да объркаш всичко помежду ни? Беше твърдо решена да не му позволи да развали приятелството им. Не съм го направил нарочно, оправда се намръщено били, чудейки се къде сбърка, дали каза нещо не както трябва или избра неподходящ момент. Но те нямаха друго време, през което да бъдат заедно. Лели и Кратко все още не го допускаше да припари до фермата, така че единствените часове, когато бяха сами, бяха в училище или в автобуса и по време на нейните редки посещения в къщата на родителите му. През лятото дори им беше още по-трудно да се виждат, защото не ходеха на училище. През вакансията отиваха с колелата си до едно тайно място за срещи, което си бяха намерили преди година и където прекарваха часове наред край малко поточе. Седяха на брега и си говореха. За живота си, за семействата си, за надеждите и мечтите, които имаха за бъдещето. Мари Анж винаги казваше, че иска да се върне във Франция, когато стане на 18. Имаше намерение да си намери работа веднага, щом стане достатъчно голяма, за да може да събере пари за билет. Веднъж били и кратко призна, че също би искал да отида с нея, макар че за него. Тази мечта беше по-трудно осъществима, отколкото за нея, и не толкова привлекателна. Така миналото и те си останаха предани и искрени приятели до следващото лято, когато отново се срещнаха на тайното място. Мари Анж бе донесла термос със студена лимонада и двамата си говориха часове наред, когато най неочаквано били се наведе и е целуна. Той вече бе на 15, а тя на 14 и от цели 3 години двамата бяха най-добрите приятели на света. И сега, когато е целуна, Мари Анж отново се стресна, но не реагира така остро, както първия път, преди година, когато и кратко каза, че обича. Никой от двамата не продума. Но тя се разтревожи и, когато следващия път се видяха отново, му каза, че никак не и кратко харесва идеята да променят и опорочат своето приятелство. Доверимо му по своя изключително наивен искрен начин, че се страхува от любовта. Защо? Попита тихо били, като докосна бузата и кратко с ръка. Беше се източил и пораснал. Беше станал красив младеж и Мари Анш понякога си мислеше, че прилича малко на баща и кратко и на брат и кратко. Макар, че много обичаше да го закача и дразни заради луничките му. Защо се страхуваш от любовта? Говореха на английски, защото тя го владееше по-добре, отколкото той френския, въпреки, че се занимаваха много и търпеливо и той вече бе освил дори някой жаргон изрази, с които беше убеден, че ще впечатли учителя по френски в гимназията. През септември същата година и двамата щяха да продължат образованието си там. Не искам нищо между нас да се променя, отвърна Марианш. Ако се влюбиш в мен, някой ден ще се отекчим един от друг и ще се разделим. Пък ако си останем само приятели, това никога няма да се случи. Думите и кратко не бяха съвсем лишени от разум и смисъл и тя остана твърдо на тази позиция. Но никой, който ги познаваше, не повярва. Всички бяха решили, че са гаджета още от деца, дори Леля и Кратко Карол, която продължаваше да прави пренебрежителни забележки по адрес на Били. Това винаги ядосваше Марианш, въпреки, че не спореше с нея, нито и кратко даваше каквито и да обяснения. Приятелството им продължи да цъфти през годините, когато учеха в гимназията. Тя ходеше да го гледа на баскетболните мачове, той пък посещаваше най-редовно театралните представления, в които тя участваше. И така, двамата завършиха заедно гимназия и се. Дипломираха. Като се изключат няколкото случайни срещи с момичета, Били никога не бе имал приятелка, а Марианш продължаваше да твърди, че не се интересува от любовта и от момчетата, нито от Били, нито от когото и да било друг, и че единствената и кратко мечта е да завърши и един ден да се завърне във Франция. Освен това, Леля и Кратко никога нямаше да и Кратко позволи да излезе с момче. Тя имаше строги морални норми и твърдо становище по този въпрос. През всички изминали години бе продължила да плаши Мари Анж със сиропиталището. Но на битуринската вечер все пак позволи били да вземе от къщи. Той дойде във фермата с камиончето на баща си. Леля Карол дори и кратко бе разрешила да си купи синя копринена рокля със същия цвят като очите и кратко, която подсилваше блясъка на косите и кратко. Те грееха като слънцето и светеха като златни. Беше много красива и били изглеждаше направо като омадьосън. Прекараха страхотно. Двамата си говориха безкрайно за училището, вече останало зад гърба им, за стипендията, която безпечелила, но нямаше да може да използва, за да продължи да учи в колеж Университетът бе на 50 мили Фейвс, но Леля Карол Не даваше и дума да се издума по въпроса Категорично заяви Че няма да и кратко да даде нито кола Нито камиончето За да ходи на лекции И че и кратко е необходима във фермата Били много си ядоса Но ти трябва да учиш Марианш Не е възможно да и кратко работиш като роб През останалата част от живота си Нейната мечта бе да се върне във Франция, когато стане на 18, но това очевидно нямаше да се случи. Щеше да ги навърши това лято, но нямаше никакви собствени пари, никога не бе имала възможност да си намери работа, защото Карола товареше с купища задължения във фермата. Беше живяла с Лелеси цели 7 години и те кратко се виждаха цяла вечност. Колежът и кратко изглеждаше непостижима мечта. Защото стипендията покриваше само учебната такса и не оставаха пари за учебници, книги, пансион, храна. Дори да си намереше работа, едва ли щеше да печели достатъчно, за да покрива всички тези разходи. Единственото, което и кратко оставаше, бе да живее във фермата при Лелеси и да пътува всеки ден до колежа. Това беше осъществимо решение, но Карол беше заявила, че не е съгласна и с него. Просто ти трябва една кола. За Бога. Я досваше се били по пътя към къщи. Бяха говорили на... Тази тема цялата вечер. Да, но нямам. Така, че ще върна стипендията през следващата седмица, въздъхна Марианш. Надяваше се, че може би ще успее да си намери работа и да събере достатъчно пари, за да отида във Франция. Но нямаше никаква представа какво щеше да прави там. Вероятно, само щеше да отиде и да се върне. Във Франция нямаше къде да живее, нито при кого, нямаше никакви близки или роднини, не знаеше как да печели пари, за да си схрамва. Нямаше професия, нито някакви особени умения. Всичко, което можеше, беше да работи във фермата. Били бе записал курсове по земеделие? Искаше да подобри организацията в тяхната ферма и дори да модернизира, въпреки съпротивата на баща си. Готвеше се да бъде съвременен фермер и смяташе, че Мари Анш заслужава добро образование. И двамата го заслужаваха. Ето защо мразеше Леля и кратко още повече. Дори баща му разбираше важността човек да получи добро образование. Затова това настоя Мари Анш да не връща стипендията поне до края на лятото. Докато караха към къщи, и двамата бяха в отлично настроение. Бяха развълнувани от завършването на гимназията. Знаеш ли, че сме приятели вече цели седем години? Попита го гордо тя. Родителите и кратко се бяха поминали точно преди седем лета, но сякаш бяха минали само седем минути в някакво друго измерение. Тя все още ги сънуваше. И тях, и Рубер. И все още можеше да видиш шато да е Мърмутом в спомените си толкова ясно, сякаш беше там. Ти си единственото семейство, което имам, добави, а били се усмихна. И двамата не слагаха сметките Леля Карол, макар Мари Анш все да твърдеше, че се чувства добре с нея. Отнасяше се добре към нея, поради причини, които той не можеше да разбере. Момичето наистина живееше в дома на Лелята. Но Карола експлуатираше и използваше безмилостно през всичките тези седем години като слугиня, готвачка, медицинска сестра, болногледачка и работна ръка в стопанството. Нямаше нещо, което Мари Анж да не бе правила през последните две години, но здравето на лелята се бе влушило доста и Мари Анж дори обслужваше. Смятам, че бихме могли да бъдем истинско семейство, рече внимателно били и я погледна с усмивка, но тя се намръщи но обичаше да и кратко говори по този начин и продължаваше да настоява, че обичтай ме като между брат и сестра. Бихме могли да се. Оженим, престраши се той. Това е глупаво. И ти много добре го знаеш. Каза Марианш. Никога не му даваше аванси и не му позволяваше да говори за това. И къде ще живеем, като се оженим? Никой от нас не работи, нямаме никакви пари. Заключи мъдротя. Можем да живеем при родителите ми, отвърна с надежда младежът, защото я желаеше. Бе на 19 години, достатъчно голям бе да се ожени, ако иска, дори и без разрешението на родителите си. Или при Леля Карол, нали? Сигурна съм, че ще бъда очарована и много ще и кратко хареса. Ти би могъл да работиш във фермата и кратко също като мен, нервно се изсмя Марианш. Не, не можем да се оженим, продължи практично тя. Освен това не искаше. Знаеш много добре, че трябва да си намеря работа, за да отида до година във Франция. Тази мечта не бе мъртва и тя все още искаше да осъществи. Пък и били все още искаше да отида с нея. Файова, във фермата на баща му, френският език бе нещо напълно безполезно. Но той беше щастлив, че го бе научил от нея. Аз все още те съветвам да поступиш в колежа тази есен. Ще видим пък, може нещо да се случи, каза той, като я погледна нежно. Да бе, сигурно някой ангел ще кацне на рамото ми от небето, продължи да се смее Марианш и ще изсипе в краката ми цяла камара пари, за да отида в университета. А Леля Карол ще приготви багажа ми с любов и ще ми изпрати с въздушни целувки, когато тръгна. Нали, били... Беше се примирила със съдбата си от деня, в който бе пристигнала тук. Кой знае, отвърна замислено той. И още на следващия ден започна да работи по един специален проект. Това му отне цялото лято. Брат му Джак, който работеше в един гараж в града, му помогна да намери всичко, от което имаше нужда. Така че на 1 август били се поляви във фермата на Леля Карол Скола, която наистина ръмжеше ужасно и вдигаше адска пошилка, но вървеше. Беше стар ролет, който бе сглобил и боядисал сам. Беше ярко-червен, а седалките – от черна кожа. Били спря пред къщата и излезе от колата, като изгледа предизвикателно леля Карол. За изминалите седем години идваше за трети път в тази къща. Никога не забрави предупреждението, което получи първия път. Откъде взе тази страхотна кола? Извика с широко усмивка, докато бършеше ръцете си с кърпата, излизайки от кухнята. Чия е? Направиха сам. Започнах веднага след завършването на гимназия. Искаш ли да покараш? Беше се научила да кара трактор още преди години. А и често караше камиончето на Лелеси до града, за да пазарува или да я вози така, че сега седна усмихнато зад волана. Колата изглеждаше чудесно, макар да беше стара. Били гордо обясни, че е сглобил с малко плюнка и тел Марианжи излезе от фермата и подкара по магистралата. Сетна обърна и решително тръгна към къщи. Трябваше да сготви вечеря за леля си. Нямаше време за разходки. Какво смяташ да я правиш? Да ходиш с нея на църква в неделя? Попита го усмихнато тя. Мари Анж не знаеше, че все повече и повече заприличваше на майка си, въпреки разликата в цвета на косата. Нищо подобно. Имам подобри планове за нея, рече загадъчно били, горд от себе си и изпълнен с любов. Любов, която тя не му позволяваше да сподели. Например? Поинтересува се любопитно Мари Анж, докато завиваха по пътя към фермата. Това ще бъде новият ти училище на автобус. Какво? Какъв автобус? Какво искаш да кажеш? Че ще можеш да използваш стипендията си. Остава единствено да намериш пари за учебници. Ще можеш да ходиш на училище с колата всеки ден. Беше е направил за нея. Очите и кратко се напълниха със сълзи, когато го погледна, удивена и изненадана. А той копнеше да я е целуне, но знаеше, че никога няма да му позволи. Имаш намерение да ми я дадеш на заем? Заговори тя на френски. Не можеше да повярва. Били поклати отрицателно глава. Нямам намерение да ти я давам на заем. Това е подарък, Марианш. Цялата е твоя. Това е твоят на автобус. О, Господи! Не може да направиш това. Тя обви врата му с ръце и го прегърна силно. Сериозно ли говориш? Попита, като го гледаше невярващо. Никой не бе правил за нея толкова необичайно нещо и не знаеше какво да каже. Същност и кратко подаряваше некола, а колежа даваше и кратко възможност да го посещава. Беше превърнал мечтата и кратко в действителност. Мога, разбира се. И го направих. Цялата е твоя. Били се ухили широко, от ухо до ухо, докато тя избърсваше сълзите от лицето си. Е, какво ще кажеш да ме закараш до нас, преди леля ти да излязла с пушката и да ме застреляла? Двамата се разсмяха при този спомен. Мари Анж влезе в къщата, за да предупреди леля си, че ще се върне след няколко минути. Не кратко обясни нищо за колата, щеше да го направи по-късно. Били кара по пъти до тях, а Марианш седеше до него и разпалено повтаряше колко прекрасна била колата, колко невероятен бил този подарък и как тя не можела да го приеме. Добре де, разбрах. Но не бива да останеш необразована. Трябва да завършиш, за да можеш да се измъкнеш от тук някой ден. Били знаеше, че пред него няма подобна перспектива, защото трябваше да помага на баща си стопанството. Това от край време беше повод за война помежду им. Неговият подарък за Мари Анш всъщност освобождаваше от Леля Карол. Не мога да повярвам, че си я направил за мен, развълнувано произнесе Марианш. Анш. Уважаваше го изключително много като човек и личност. И никога до сега в живота си не бе изпитвала такава благодарност към някого, както към били в този момент. А той бе щастлив да я види така радостна и ентузиазирана. Беше толкова развълнувана, колкото си бе представил. И толкова много я обичаше. Били слеза от колата и Мари Анжа подкара обратно към фермата. Докато вечеряха, каза на Лелеси си Карол какво е направил Били. Старицата й кратко забрани да я вземе. Не може да приемеш такъв подарък. Все едно, че му обещаваш да се омъжиш за него. Рече строго и намусено което нямам намерение да правя, защото сме приятели, отвърна спокойно Марианш. Не можеш да задържиш колата, настоя Карол с каменно лице. Но за първи път, откакто живееше при нея, Марианш беше твърдо решена да ни кратко се подчини. Нямаше да се откаже от колежа заради прищевките и глупостите на старата, изкуфяла старица. Цели седем години тази зла вещица е бе лишавала от всичко. От ласка, от чувства, от любов, от пари и дори от хляб. Животът ти кратко бе едно огромно лишение. Сега искаше да и кратко отнеме и образованието. Не, този път Мари Анж нямаше намерение да се предава. Тогава ще я заема от него. Но ще я използвам, за да ходя на училище, рече твърдо тя. За какво ти трябва да учиш? Каква мислиш да ставаш? Докторка. Тонът на Лелята бе подигравателен и заедлив. Не знам още каква ще стана, отвърна кротко Марианш. Но бе сигурна, че ще стане нещо повече от Леля Карол. Искаше да бъде като майка си, макар тя да не бе ходила в университет, защото се бе омъжила за баща и кратко. Но младото момиче искаше живота ти кратко да протече по-различно. Не в тази студена и безрадостна ферма в Айова, където нямаше капчица живец, Никакво веселие, нищо, заради което да се живее. Пък и бе уверена, че един ден, когато успее да се измъкне най-сетно от тук, ще отиде някъде другаде, за предпочитане във Франция, дори и само на посещение. Но тази мечта все още бе далеч на хоризонта. Първо трябваше да получи образование, както казваше Били, за да може да се докажеш. Ще изглеждаш като пълна глупачка. Докато се развяваш по пътищата с тази стара бричка, особено ако хората научат, кой ти е дал. Не ме интересува, отвърна Марианш. Гордея се с нея. Тогава защо не се омъжиш за него? Притисна я е Карол повече от любопитство, отколкото от истинска загриженост. Тя така и не проуня връзката между тях, пък и не е интересуваше особено много. Сърцето й кратко се остана студено като камък, и тя не успя да заобича сирачето. Леля Карол не можеше да обича. Обикновените човешки чувства и кратко бяха чужди и неразбираеми. Той ми е като брат. И не искам да се женя. Мечта е някой ден да си отида от дома, отвърна Марианш. Това е единственият дом, който имаш. Натърти назидателно Карол, като я гледаше в очите. Племенницата също я е погледна, но не каза нищо. Карол се бе подслунила и кратко бе дала покрив над главата, място за живеене, адрес и безкраен списък от тежка селска работа и задължения, но нито капчица близост, нежност, съчувствие, обичи или... Усещането за семейство Те дори не празнуваха коледа или Деня на благодарността като другите хора. През всичките години, докато живееше тук, Марианш бе третирана като слугиня. Пепеляшка. Били си имаше своето семейство и тези хора бяха далеч по-мили и любезни с нея, отколкото собствената и кратко Леля. И сега били и кратко бе предоставил единственото средство, от което се нуждаеше, за да се измъкне от тук. Така, че нищо на този свят не бе в състояние да и кратко го отнеме. Със сигурност не и Леля Карол. Мари Анш почисти масата и измичините, без да каже нито дума повече, а когато Лелята се прибра в стаята си, вдигна телефона и се обади на Били. Искам само да ти кажа колко много те обичам и колко много означаваш за мен, каза му на френски тя. Гласът ти кратко потрепваше от вълнение. Били искаше тези думи да означават нещо друго, искаше тя да говори за друга любов, но знаеше, че не е така. Познаваше я много отдавна и бе наясно, че тя го обича, но не както той искаше. Ти си най-прекрасният човек, когато познавам. Не, ти си, отвърна той и това не бе почти в израз, а самата истина. Щастлив съм, че ти хареса, Марианш. Просто искам да се измъкнеш от тук някой ден. Заслужаваш го. Може би ще го направим заедно, рече тя с надежда, но никой от двамата не вярваше в това. Знаеха, че били е осъден да остане във фермата. Това беше неговата съдба. Но не и нейната. Мари Анж имаше да извърви много дълъг път. И благодарение на него бе започнала да вярва, че може би един ден мечтите и кратко ще се сбъднат. Едно е, тогава наистина не си Фред. Фъра, бъпъра. Глава 5 Мари Анж постъпи в колежа една седмица след деня на труда. Тръгна от фермата в 630 половина сутринта с шевролета, който били без клубил за нея. Леля Карол повече не издума и дума по въпроса. За това пък били и кратко се обади, за да и кратко пожелая успех. Обеща му навръщане да намине по край тях и да му разкаже всичко. Но напусна университета късно, отби се до книжарницата, за да си купи необходимите учебници с парите, които взе назаем от Том, така че трябваше да се прибере направо в къщи за да сготви вечеря за Леля Карол. Едва на другата сутрин успя да види били. Лекциите й кратко започваха чак в 10 часа, така че успя да отида от тях около 7 и половина, след като приключи с обичайните си задължения във фермата. Прекара времето с голямата й. Весела фамилия Паркър. Всичките им прибори за хранене и чинии бяха стари, а чашите нащърбени. Балатумът на пода беше също стар, Износен и изцапан с боя, но майката на Били го поддържаше чист и в къщата, както обикновено, цареше топла и дружелюбна атмосфера. Тук Марианж се чувстваше като у дома си. Сякаш седеше в кухнята в шато Д. Емар Мутун. За разлика от Леля и кратко родителите на Били много я обичаха. Направо я обожаваха. А майка му вярваше, че някой ден двамата са сина и кратко ще се оженят. Поне така и кратко бе подшушнала една от дъщерите и кратко. Но дори това никога да не станеше, те се отнасяха с нея като със собствена дъщеря. Е, как беше училището вчера? Попита я е били, когато влизаха заедно в кухнята. Беше облечен с работни дрехи, готов за работа на полето. Наля по една голяма чаша кафе и кратко подаде нейната. Страхотно! Усмихна се Марианш. Страшно ми харесва. Иска ми се и ти да си с мен. Курсовете, на които той ходеше, бяха във форт, доч и по-голямата част от упражненията и писмените работи били изпращаше по почтата. Порядко се явяваше лично. Аз също, отвърна с усмивка той. Липсваха му дните в училище, когато се виждаха всеки ден и можеха да си говорят на френски по време на обедната почивка. Но сега всичко бе съвсем различно. Той трябваше да работи във фермата, а тя щеше да води друг, нов живот, с нови приятели, нови идеи, да общува с професори и студенти, които сигурно бяха поинтересни и имаха цели, напълно различни от неговите. Знаеше, че ще си остане фермер за винаги. Това малко го натъжаваше, но той искрено се радваше за Марианш. След непосилно тежкия живот, който бе водила в къщата на Лелеси през последните седем години, били знаеше по-добре, от който и да е друг какво означава университетът за нея. След като остана час и половина във фермата на семейство Паркър, тя тръгна за лекции, като обеща да дойде на следващата сутрин отново. По време на следването и кратко в колежа, двамата се виждаха много по-често, отколкото бяха очаквали. Наистина пътуването и кратко отнемаше доста време, а и Мари Анш си намери работа в града като сервиторка в едно ресторанче през почивните дни. Което и кратко помагаше за разходите, и, и кратко позволи да върне сумата за учебниците, която бе взела от Том. Леля Карол продължаваше да отказва да и кратко отпусне каквито и да средства, като повтаряше, че щом се нуждае толкова много от тях, ще трябва да си ги спечели. Но въпреки пътуването, ученето и домашната работа, която продължаваше да върши всеки ден, Марианж успяваше да се види избили. От време на време той идваше да вечеря в ресторанта, където тя работеше, а след това понякога ходеха на кино. Мари Анш премина във втори курс, а били си намери приятелка. Но веднъж и кратко призна, че за него тя е по-важна, от когото и да е друг на света. Тяхната детска дружба беше прераснала в силна и неразрушима връзка. Мари Анж хареса приятелката му. Около коледа обаче той се раздели с нея. Момичето нямаше дори искрица от огъня, който гореше в Мари не притежаваше нейната енергия, умистил, и той се отекчаваше и дори се дразнеше, когато правеше сравнение между двете. Мари Анж го бе обсебила. Били навърши 21, а тя 20. Тази година беше особено тежка за нея. Леля Карол бе непрекъснато болна. Вече беше много старяла. Ставаше все по-крехка и слаба и постепенно отпадаше. Беше на 79 години, но изглеждаше както винаги корава и непоколебима, макар в повечето случаи това да бе само голо самохвалство, и Мари Анжа съжаляваше, въпреки, че според били тази жена не го заслужаваше. Той винаги я е бе мразил заради отношението и кратко към Мари Анж, заради суровото и кратко сърце и лош характер. Мари Анж вече отдавна знаеше че когато баща и кратко бе направил своята оценка за Леля Карол, не бе сгрешил. Но тя беше свикнала с нея, беше и кратко благодарна, че когато бе останала сама на света, старата бе прибрала при себе си и за това правеше всичко, което бе посилите и кратко да се грижи за нея. Оставаше докъсно през нощта, за да сготви, защото на сутринта трябваше да излезе Ранорано -рано за университета, така че Карол да има ядене през деня. И освен това беше много пощедра в порциите, които оставяше на Лелеси в сравнение с онези, които бе получавала по време на тъжното си детство. Тази коледа Карол посрещна в болницата с чупено бедро. Беше паднала от инвалидната количка, докато се бе придвижвала по заледената пътека към хамбара, и за пръв път Мари Анш прекара празниците единствено сбили, но обезпокоявана от никого. Това бе най-щастливата коледа, която бе имала от години. С него и с неговите близки се наслаждаваха на спокойни и свободни часове. Окрасяваха коледната тълха, подготвяха подаръците и пееха. Мари Анж занесе на леля карол в болницата печена патица и много се натъжи, когато видя, че старата жена е толкова зле, та дори не докосна яденето. Полиомиелитът от детските и краткогодини очевидно не и кратко позволяваше да се възстанови бързо и тя изглеждаше по и слабо от всякога. Мари Анш прекара и нова година с Били. Заедно с братята и сестрите му пяха, танцуваха и се смяха късно след полунощ. Една от момичетата си пие на малко повече от бялото вино и събра смелост да попита Мари Анш кога най-сетне ще се оженят с Били. Обвиния, че е провалила живота му, че го е объркала и за какъв дявол му е този Френски, който учел заради нея. Ако не се оженели, всичките му старания били пълна загуба на време. И въпреки, че изрече всички тези неща през смях и с добро чувство, думите й кратко накараха Мари Анж да се почувства виновна. Не ставай глупава, рече и кратко покъснобили, били, когато тя сподели за разговора. И двамата бяха съвсем трезви и сериозни. Останаха на верандата да си говорят, след като всички отидоха да си легнат. Беше студено и мразовито, но те бяха добре облечени и увити шалове. Гледаха обсипаното със звезди небе и бъбреха. Сестра ми не знае какво говори. Ти не си ме провалила, дори напротив, помогна ми. Пък и знаеш ли, кравите обичат да им говоря на френски? Смятам да напиша статия за това. Кълнати се, че животните дават повече мляко, ако им говоря на френски, когато ги дуя. Той кратко се усмихна и те се хванаха за ръце, както някога. В този жест имаше нещо много топло и успокояващо. Ти все пак трябва да се ожениш за някоя момиче, започна да разсъждава практично Марианш, но в гласи кратко се прокрадна тъжна нотка. И двамата знаеха, че някой ден животът ще ги раздели, но все още не бяха готови за това. Може би никога няма да се оженя, рече просто били. Не съм сигурен, дали въобще го искам. Премълча, че иска да се ожени за нея. И двамата го знаеха, но щом не можеше. Приятелството им бе чисто и дълбоко и не можеха и да си помислят, че е възможно да намерят подобно чувство у някой друг партньор. Мари Анж не искаше никой друг въобще. Тя харесваше живота си, споделяше всички свои тайни надежди, сънища и мечти с Били. Но все още беше твърдо решена да не помрачава приятелството им с любовна. Връзка Не искаш ли да имаш деца? Попита го тя, изненадана от думите му, макар да знаеше причината. Може би. А може би не. Не знам. Но със сигурност ще имам много племенници и племеннички. Те ще ме подлодяват достатъчно, така че едва ли ще чувствам необходимост от собствени деца. Погледна я сериозно, докато го изричаше. Единственото, което наистина искаше на този свят... Бе да бъде с нея и не можеше да понесе мисълта някой да му попречи. Ти ще имаш деца някой ден. Сигурен съм. И ще бъдеш чудесна майка. Дори не мога да си го представя, отвърна съвсем искрено Марианш. Почти не можеше да си спомни какво означава да имаш истинско семейство, както когато родителите и брат и кратко бяха живи. За семейната атмосфера и кратко напомняха само посещенията в къщата на Били. Обичаше да ходи от тях, да седи с него, да чувства и споделя обичта и привързаността на членовете на фамилията, но това все пак бяха чужди хора. По принцип и във всяко едно отношение Марианж се чувстваше много самотна. Говориха до късно през нощта. Тя остана да преспи в тяхната къща, като легна в леглото на една от сестрите му. А на следващата сутрин отида в болницата, за да види Лелеси. Възстановяването и кратко вървеше бавно и мъчително. Оставаше още цял месец, докато я е изпишат, и поне два, докато станеше от леглото. От сега нататък бе малко вероятно да се държи отново тиранично или заплашително. Слабостта и кратко ставаше все поведима, и дори силната и кратко воля не можеше да наделее над слабата плът. С една дума изглеждаше доста безпомощна и смачкана. Мари Анж правеше всичко възможно да се грижи за нея, но двете рядко си говореха откровено, нито отношенията им бяха сърдечни, така че грижите бяха продиктувани повече от чувство за роднински дълг, отколкото от някакви чувства. В началото на лятото Карол бе станала на 80 години, малко преди Мари Анж да навърши 21. За старицата бе голям удар, когато Том обяви, че напуска и се мести в Аризона, за да бъде поблизо до жена си. Тя бе отишла там при родителите си, вече цяла година живееше там и се грижеше за тях и кратко беше тежко сама. Стари хора като тях трябва да бъдат изпращани старчески домове, обяви Карол, когато Мари Анжи кратко съобщи за решението на Том. Същност беше объркана, макар че опита да го скрие, като прецени, че такива. Като Том могат да се намерят под път и над път. С да ги ринеш. Дългогодишният работник им бе препоръчал един свой племенник, който да го замести в работата, но чепатата Карол не харесваше момчето. Мари Анж искрено съжаляваше, че Том ги напуска. Възрастният човек винаги бе внимателен към нея, съчувстваше и кратко и се държеше приятелски. Това лято Мари Анж работеше на пълен работен ден, за да събере повече пари за колежа, и почти нямаше свободно време, което да прекара с били. Който отново си бе хванал приятелка. Този път и кратко се стори, че нещата може да станат по-сериозни, ако той позволи. Момичето беше мило и много влюбено, освен това много красиво. Беше от тяхното училище, един клас след тях, бяха съседи и семействата им се познаваха от години. Можеха да имат много добър живот заедно. Освен това, били вече бе на 22 и готов за брак. Беше се дипломирал в гимназията преди три години, преди година бе завършил и разширените курсове по земеделие и работеше здравата във фермата на баща си. И като много други момчета, които работеха във ферми от ранните си детски години, поемайки всички отговорности и тежести, бе възмъжъл много рано. Беше горещ и лепка в летен ден, когато Мари Анжот би от магистралата с любимия си шевролет, за да посети Били. Тогава видя срещу себе си непозната кола, карана от възрастен мъж с кълбойска шапка и официален костюм, и се зачуди дали не е някой кандидат за работата на Том. Разминаха се и тя отпраши към Били. Но когато след три часа се върна в къщи, беше изненадана да види същата кола в двора. И разумно, и кратко беше минало, че човекът може би е дошъл да се срещне с нея. Той точно излизаше от кухнята слели и кратко. Когато тя се измъкна от колата с няколко пакета продукти, които бе купила за вечеря. Мъжата погледна очеквателно, когато Леля и кратко я посочи с ръка. Карол ги запозна. Името му не и кратко говореше нищо. Казваше се Андрю Макдърмот и бе пропътувал целия път от Демоанс до тук, за да ги посети. Той се усмихна, когато Мари Анж го попита дали идва, за да говори с Карол за вакантното място. Не. Аз съм тук заради вас, обясни любезно мъжът. Имах разговор с вашата леля. Може ли да поседнем за малко? Мари Анжи имаше работа, трябваше да приготви вечеря за леля си и се зачуди за какво този човек иска да говори с нея. Какво има? Какво не е наред? Обърна се тя към Карол, а старата жена се намръщи и заклати глава. Тя нито приемаше, нито одобряваше онова което непознатият и кратко бе казал, но то не бе изненада за нея. Защото го знаеше от самото начало. Не, всичко е наред, побърза да успокои посетителят. Дойдох да ви видя във връзка с наследството, което баща ви оставил. Леля ви и аз говорихме за това преди време. Наследството е инвестирано и попечителите са го управлявали изключително добре през изминалите години. И сега, когато вече сте пълнолетна, аз съм длъжен да ви информирам. Мари Анж нямаше ни най-малка представа за какво говори този човек. Виждаше, че лели и кратко Карол изглежда на мусена и на особено очарована. Помисли си дали баща и кратко не е направил нещо лошо нещо, което може да струва много пари. Нямаше представа за какво става дума. Но знаеше какво значи думата по Нещо... Оставено за управление от други хора. Може ли да поседнем за малко, за да ви обясня? Те все още стояха прави на верандата и Мари Анж ги остави за минута, за да прибере покупките в кухнята. Няма да се бавя, обеща тя на Лелеси, докато инвалидната количка се скърцане. Изчезна във вътрешността на къщата. Лелята вече бе чула онова, което мъжът бе казал, и нямаше желание да остане с тях. Госпожица Холкинс, започна Ендрю Макдърмут. Вашата Леля обяснила ли вие какво ви оставил баща ви? Мари Анш поклати глава. Изглеждаше изненадана и оплашена. Не, но не мисля, че оставил нещо. Винаги съм смятала, че оставил само дългове, рече просто, без преструвки или претенции, спомняйки си онзи далечен ден когато адвокатът спомена за първ път тази тогава непонятна за нея дума. Напротив, мъжът изглеждаше изненадан. Той е оставил един изключително успешен бизнес, който беше продаден няколко месеца след смъртта му. Един от неговите партньори го закупи на прилична цена, а всички недвижими имоти, които вашето семейство притежаваше, бяха продадени. Баща ви имаше известни спестявания и малко дългове, разбира се, но нищо сериозно. Оставила завещание в полза на вас и на братви, но поради неговата смърт всичко става за вас. Мари Анж за първи път чуваше тези неща и бе изненадана. Дори не проумяваше какво означава всичко. Вие трябва да наследите една трета от имуществото, след като навършите 21 години. Това е причината да съм тук. Попечителският фонд ще продължи да управлява останалото състояние и ще ви предостави втората третина, когато станете на 25, а остатъка, когато навършите 30 години. Баща ви оставил една много солидна сума. Произнесе тържествено мъжът, без да сваля очи от Марианш, осъзнавайки, че тя е напълно непросветена и не очаква абсолютно нищо. Дали Лелята е била права да ни кратко каже нищо по този въпрос? Колко пари е оставил? Попита младото момиче, чувствайки се доста неловко. Много ли? Същност не я е интересуваше. Доста, усмихна се непознатият. Средствата бяха инвестирани изключително умело през последните години и в момента вие сте притежателка на около 10 милиона долара. Настъпи тишина. Мари Анж го гледаше и не можеше да промее чутото. Дори не искаше да го повярва. Изглежда бе някаква нелепа шега, но на нея въобще не и кратко беше смешно. Колко? Беше единствената дума, която се откъсна от устните и кратко след дълго мълчание. Попечителският фонд има повече от 10 милиона долара за вас, повтори мъжът. Една трета от. Тя ще ви бъде прехвърлена по сметка следващата седмица и аз се надявам, че ще реинвестирате голяма част от парите веднага след като сте готова за това. Ние можем да го уредим. Човекът беше адвокатът на банката, която управляваше нейните пари. Първоначално парите били във Франция, но след това били прехвърлени в Айова по настояване на Карол. Тя не допускала, че племенницата и кратко някога ще се върне обратно във Франция. Трябва да ви кажа, рече поверително Макдърмут, че ние предложихме на Лелеви известна сума за вашата издръжка, но тя любезно ни отказа, като заяви, че няма нужда от тези пари. През последните 10 години е осигурявала всичко необходимо за вас, без да се възползва от наследството, което баща ви оставил. Мисля, че трябва да го знаете. Дори тази нищожна информация беше убийствено потискаща. Значи Леля Карола знаела. А колко често я бе държала гладна до смърт, Купуваше и кратко дрехи единствено и само от магазина за втора употреба, караше я да работи тежка физическа работа за всяко пени, което изразходваше за нея или и кратко даваше и дори бе отказала да и кратко помогне, когато искаше да се запише в университета. Така, въпреки че бе поела на плещите си отговорността за детето, без да се възползва от предимствата, които им даваше наследството, тя бе лишила Мари Анж от всичко през тези години и дори се бе старала да и кратко пречи да продължи образованието си. Беше и кратко много трудно да реши дали Леля Карол е чудовище или героиня. Но вероятно старата жена бе сторила онова, което бе смятала за най-добро. Лошото бе, че не бе предупредила по никакъв начин какво е очаква. И то се стовари върху главата и кратко като огромно бреме и предизвика истински шок. Ендрю Макдърмут и кратко поднесе един голям плик, пълен с документи, и кратко предложи да ги прегледа. Трябваше само един подпис от нейна страна, за да бъде открита сметка на нейно име. Когато си тръгна, човеката поздрави с добрия късмет и придобитото богатство. Но дори в този миг Мари Анш не бе сигурна какво да мисли. Би била много пощастлива, ако майка и кратко, баща и кратко и брат и кратко бяха живи, ако бе израснала заедно с тях в шато да е макар и бедна, Вместо да прекара тези 10 години файова с Леля Карол в безкрайна самота и тежък живот. Какво значение имаше колко е богата сега? Мари Анш все още не можеше напълно. Да разбере и проумее значението на случилото се, нито какво ще означава то за нея. Докато стоеше на верандата и гледаше как колата на господин Макдърмот се отдалечава, продължаваше да държи плика с документи в ръцете си. Кога най-после ще вечеряме? Излая леля Карол зад гърба и кратко презмрежестата врата. Мари Анж се втурна вътре и остави плика на плута, бързайки да приготви вечерята. Докато се хранеха, лелята не каза нито дума. Накрая младото момиче не издържа и наруши мълчанието. Знаеше ли? Очите и кратко потърсиха тези на Лелета, но не видяха в тях нищо. Никаква радост, нито топлинка, нито съжаление или нежност, или омраза дори. Лелята изглеждаше така, както винаги, безизразна, тъжна и изморена, стара и студена, като висулка лед от покрива през зимата. Не съвсем всичко. И все още не съм наясно с подробностите. Но не ме интересува. Не е моя работа. Знаех, че баща ти оставил доста пари. Радвам се за теб. Това ще улесни живота ти, когато мен няма да ми има. А след това каза нещо, което още повече изненада Марианш. Направо я втрещи. Другия месец смятам да продам фермата. Имам изгодно предложение, а ти вече си осигурена. Изморена съм. Искам да отида в един дом за стари хора в Бун. Изрече всичко това без извинение или съжаление, без каквато и да е загриженост. Какво щеше да стане с момичето? Според нея нямаше защо да се тревожи. Да, така беше от финансова гледна точка. И всичко беше наред, с изключение на това, че Марианж бе само на 21 години и за втори път в живота си оставаше без дом. Още колко време ще останеш тук? Попита Марианж, гледайки я втренчено. Търсеше поне някаква следа на чувство, нещо, което никога не бе виждала върху лицето и кратко. Продажбата ще стане през следващия месец. Собствеността ще премине в чуждо владение в рамките на 30 дни. До края на октомври трябва да съм се пренесла в старческия дом. Том се съгласи да изчака до тогава. Всъщност оставаха само 6 седмици, осъзна Марианш. Тя също трябваше да вземе някакво решение. Тази есен щеше да започне втората половина от образованието и кратко, и тя се замисли дали не би могла да се пренесе поблизо до университета, или да прекъсне годината и да отиде във Франция, за да я види отново. За част от секундата през главата и кратко мина на лодничавата мисъл да. Купи отново шато Емър Мутун. Нямаше никаква представа на кого принадлежи имението в момента, какво е станало с него и се запита дали в документите, които адвоката и кратко бе оставил, няма някаква информация по този въпрос. Значи аз ще трябва да се изнеса преди това, рече ясно Марианж, питайки се дали изобщо някога е познавала тази жена. Ще бъдеш ли щастлива в този дом, Лелю Карол? Имаше чувството, че дължи нещо на Лелеси, колкото сурова и безсърдечна да бе тя. пак се бе грижила за нея цели 10 години, макар и по нейния не особен начин, и Марианжи кратко бе благодарна. Аз не съм щастлива и тук. Какво значение има щастието? Пък и съм твърде стара, за да се грижа за фермата. Ти сигурно ще се върнеш във Франция, или поне ще си намериш работа града, след като завършиш колежа. Нямаш никакви причини да оставаш тук, освен ако не се омъжиш за онова момче. Но винаги си казвала, че не искаш да се жениш. И най-вероятно не бива да го правиш. Спарите, които имаш. Ще можеш да си хванеш няколя, много голяма риба. Думите и кратко прозвучаха няка грозно, а начинът, по който ги произнесе, накара Мари аж да потръпне. Мисълта, дали Леля и кратко бе обичала някого досега, не беше занимавала и тя се зачуди какъв ли щеше да бъде животът ти кратко, ако бе имала съпруг, и щеше ли да го обича, ако изобщо беше способна на това. Не можеше да си представи Карол млада, влюбена и щастлива. Не можеше да си представи усмивка на това лице. Почисти кухнята след вечеря и когато лелята каза, че отива да си легне и кратко пожела лека нощ. Колелата на количката тъжно заскрибуцаха по коридора. След известно време позвани били, за да я чуе, и Мари Анш поиска да се видят. Нещо лошо ли се случило? Попита той разтревожено. Не беше обичайно по това време Мари Анш да излиза. За да се среща, с когото и да е. Не, да, ами всъщност, не. И аз не знам. Объркана съм. Случи се нещо, за което трябва да поговорим. Наистина се нуждаеше да сподели с някого, нуждаеше се от присъствието на били. На света нямаше друг, с когото можеше да поговори за това, макар да знаеше, че той е точно толкова непросветен в финансовите операции, колкото и тя самата. Но били беше интелигентен и разумен, и освен това и кратко желаеше доброто. Нито замикне и кратко мина през ума, че може да и кратко завиди или да ревнува. Добре ли си? Попита младежът, а тя? Се поколеба. Мисля, че да. Не искаше да го тревожи. Същност, новините са добри. Но все още не мога да ги проумея напълно. Идвай. Когато искаш, рече били. Новата му приятелка беше от тях, но тъй като живееше в съседна ферма, той и кратко предложи да я закара преди Мари Анж да пристигне. Момичето нямаше нищо против. 20 минути по-късно Мари Анж пристъпи прага на къщата. Носеше със себе си големия плик. Какво е това? Били веднага забеляза плика и си помисли, че е писмо от университета. Предположи, че може да е спечелила още една стипендия, което го зарадва, но един поглед към лицето и кратко му подсказа, че е нещо много по-важно. Днес един адвокат ме посети, обясни младо му глас, така че другите от семейства да не чуят какво си говорят. На него му имаше пълно доверие. И той никога не бе го предал, знаеше, че и този път ще бъде така. За какво? Преди да умре, баща ми оставил някакви пари. Обясни просто Марианш и били за миг си помисли, дано поне да са няколко хиляди долара. Това щеше да оправи за сега. Щеше да и кратко помогне да завърши образованието си. Той се зарадва заради нея. Много пари, продължи Марианш. Онова, което и кратко се бе случило, беше толкова необичайно и фантастично, че не бе сигурна дали били ще го разбере, така както тя самата все още не можеше. Колко? Изстреля въпроса той, след което веднага се поправи. Ако не искаш, не ми казвай. Няма нужда, знаеш това. Не е моя работа. Мисля, че не бива да казвам нищо, промълви Марианш, без да откъсва поглед от лицето му. Беше оплашена, че богатството може да промени отношенията им. Не искам да ме мразиш. Не ставай глупава. Да не би да убил някого или да ги е откраднал? Подразния. Не, разбира се, усмихна се нервно Марианш. Парите са спечелени честно. От работата му и от продажбата на имението, което имахме. И се се увеличили чрез успешно инвестиране. Онова, което е оставил, е нараснало многократно през тези години. Тя се поколеба за миг, сетне продължи, и сега са много пари. Неочаквано и кратко се прииска да се извини. Изглеждаше и кратко някак грешно да има толкова много. Но такива бяха фактите. И тя трябваше да се справя с тях. Стига, Марианш. Подлудяваш ме. Ще ми кажеш ли най сетне или не? Между другото, Лелят и Карол знаела ли е за това? Беше любопитен. Да го чуе. Да, знаела е. Повече или по-малко. Никога не им е позволила обаче да ни спратят и една стотинка. Мисля, че в известен смисъл гордостта и кратко е за уважение, но пък от друга страна, парите щяха да направят живота ни доста по-лесен, отколкото беше. Особено моят. Е, както и да, сега всичко е мое. Очите им се срещнаха. Тя си пое дълбоко въздух, преди да прошепне думите, които дори не можеше да проумее, нито да си представи. 10 милиона долара, прошушна Мари Анш Тихо, но достатъчно високо, за да бъде чута. Да бе, сигурно, размя се той и седна на стола на верандата, развеселен от шегата и кратко, аз пък съм Мики Маус. Говоря ти сериозно. Това е сумата. Тя гледаше, сякаш му бе изповядала нещо ужасно, някакво страшно и гнусно престъпление. Той неочаквано спря да се смее и я е загледа недовърчиво. Не ме буделкаш, нали? Мари Анш поклати глава. Били затвори очи, сякаш го бе ударила с нещо тежко, след което ги отвори и я загледа удивено. Господи! Мари Анж. И какво смяташ да правиш сега? Къде ще отидеш? Сърцето му се сви от неясна тревога. Това бяха много пари, огромно количество пари. Много повече... Отколкото човек можеше да си представи? Не знам. Тази вечер Леля Карол ми съобщи, че смята да продаде фермата следващия месец и да отиде в старчески дом. След 6 седмици няма къде да живея. Вече намерила купувач и е решила да приключи продажбата, колкото е възможно по-скоро. Можеш да живееш тук, пока ние гостоприемно били, макар да знаеше, че в къщата няма място за нея, пък и не беше уверен че това е правилното решение. Не, благодаря. Ще си найма стая в университетските общежития или ще живея под найем. Не знам какво прави човек, когато му се случи нещо такова. Нито пък аз, усмихна се били. Баща ти трябва да е бил доста богат, когато си била малка. Аз май така и не го разбрах. Онзи замък, за който ми говореше, сигурно е бил колкото бъкингамския дворец. Глупости, нищо подобно. Беше красив и аз го обичах. Мисля, че имахме доста земя и че бизнесът на татко беше много успешен. Той имаше и спестени пари. Господи, били! Не знам. Какво да правя сега? Беше дошла при него за съвет, но и двамата бяха прекалено млади и онова, за което си говореха, им бе така неприсъщо, непознато и далечно. Животът в Айова, който бяха водили до сега, беше прост и обикновен. Какво е твоето желание? Попита замислено били. Искаш ли да си отидеш от дома и да започнеш отначало, или предпочиташ да завършиш образованието си тук? Сега вече можеш да правиш каквото си поискаш. Напълно свободна си във всяко едно отношение. Подяволите. Можеш да постъпиш в Харвард или Фиел, ако искаш. За него парите означаваха свобода. Да, те премахваха ограниченията и пречките и той беше много щастлив заради Марианш. Мисля, че ми си иска да си отида от дома за малко, поне да видя отново шато де Мармутун. Може би бих могла да го куки отново, произнесе на глас своята мечта Марианш, а били отчаяно си помисли, че тя никога няма да се върне отново тук. Думите и кратко звучаха в главата му като ехо, което не искаше да заглъхне. Но не позволи гласът му да издаде страховете му. Защото истински и до болка се страхуваше, че повече никога няма да я види. Мари Анжо обаче отгадна тревогата му. Ще се върна. Просто искам да видя отново родния си дом. Може би ще прекъсна един семестър и ще се върна за коледа. Би било хубаво, съгласи се били и реши да й кратко каже всичко, което мисли и чувства. Обичаше я прекалено много, за да не го направи. Знаеш ли, може би там ще бъдеш пощастлива? Тя си беше французойка в края на краищата и в Америка нямаше никакви роднини, освен Лелеси Карол. И макар да бе преживяла половината от живота си тук, сърцето си, си оставаше. Французойка и винаги щеше да бъде такава. Може би. Просто сега не знам какво да правя. Ако остана там. Ще дойдеш ли да ме видиш? Ще можеш да упражняваш френския си език. Ще ти спратя билет. Познаваше го достатъчно добре, за да знае, че никога няма да приеме, а щеше да му бъде много трудно да се отдели от фермата, за да посети, дори и да успееше сам да събере пари за пътуването. Трябва да ми обещаеш, че ще дойдеш, ако остана там. Мислиш ли да завършиш образованието си? Продължи да я разпитва Били, загрижен за нея, и тя кимна. Така възнамерявам. Предполагам, че най-вероятно ще се върна тук. Може би ще прекъсна само този семестър и после ще реша. Ще бъде срамота, ако не завършиш, окория като по-голям брат той. Мари Анжи извади документите от плика и двамата ги разгледаха подробно, лист по лист. Но така и не разбраха всичко. Беше извлечение от инвестициите, които бе правил попечителският екип. «Все още не мога да повярвам», — възкликна Били. Това е удивително. Сетна се разсмя и я прегърна силно. Подяволите! Откъде да знае човек, че ще се превърнеш в истинска богаташка? Чувствам се като пепеляшка, прошепна нещастно Марианш. Само да не вземеш да избягаш с някой прекрасен принц през следващите 10 минути. Забили забогатяването и кратко означаваше, че повече не съществува никаква надежда някога да се ожени за нея, макар че според Марианш такава никога не бе имало. Но сега вече край. Тя беше богата, беше наследница на фантастично състояние. Все пак си оставаше неговата най-добра приятелка, която го накара да се закълне че между тях нищо няма да се промени. «Ще се върна за Коледа», искрено обеща Марианш. И от цялото си сърце вярваше в онова, което казваше. Но Били се съмняваше, че наистина някога ще се върне, дори не бе сигурен, че ще иска да го направи след нещастните мизерни години, които бе преживяла тук. Според него най-правилното сега бе да се отида от дома. я до колата и я прегърна още веднъж. Нещастната бричка, която и кратко бе подарил, сега му изглеждаше смешна и глупава светлината на всичко, което се бе случило, сиянието на парите, които се бяха изсипали отгоре и кратко. Карай внимателно, посъветвая той, все още изпълнен стрепет и удивление от случилото се. Трябваше му време, за да го проумее й. Свикне с него. Обичам те, Били, прошепна Марианш. И аз те обичам. Знаеш това. Тя махна с ръка и потегли. Докато караше към къщи, трябваше да премисли много неща. На следващата сутрин Мари Анж отида до Демонс. Имаше нещо неотложно, което трябваше да свърши. Беше мислила цялата нощ и не искаше да чака нито ден. Обади се на господин Макдърмот и му обясни желанието си. Той изглеждаше доста изненадан. Но момичето беше само на 21 години и все пак предприемаше една доста изненадваща и интересна първа стъпка. При това бе категорично и твърдо решена да направи. За по малко от час сделката бе сключена и продавачите се съгласиха да доставят покупката още същата сутрин. Бяха удивени от бързината и решителността, с която момичето се разпореди. Когато покупката пристигна, Леля Карол пребледня като смъртник. Работниците се събраха, цъкаха с език и шумяха като кошер. Това е най-глупавото нещо, което би могла да извършиш. И какво смяташ да правиш с нея? Попита подигравателно и саркастично Лели и кратко, но вече нищо не можеше да и кратко стори. Ще дам на били, отговори спокойно Марианш, докато сядаше зад волана на неяркочервеното, чисто ново, последен модел, Пурше, което бе купила същата сутрин. Преди три години Били бе направил и невъзможното, за да може тя да ходи на лекции. Нещо, което не бе направил дори за себе си. Сега тя му се отплъщаше и се надяваше, че колата ще му хареса. Мари Анж спря поршето пред къщата на Били в момента, в който той пристигна с трактора. С него бе един от братята му. Като видя колата, е загледа с отворена уста. Да не би да си тръмпила шевролята за това чудо? Надявам се, че са ти върнали поне малко пари. Той се разсмя и скочи от трактора, за да разгледа по-отблизо автомобил. Как смяташ да обясниш на хората с какво си е купила? Попита я загрижено. Знаеше, че Мари Анж не обича другите да говорят за нея и предпочиташе да запази в тайна наследството от баща си. Не мисля да им обяснявам, отвърна тя усмихвайки се. Може да им кажа, че е крадена. Защото аз няма да я карам. Как така? Попита я е объркано Били, а тя сложи нежно ключовете в ръката му и го целуна по двете бузи по френски маньер. Тя е твоя, Били. Рече нежно Марианш. Защото ти си моят най-добър приятел на света. Ти си. Моят брат. Очите му се насълзиха. Не знаеше какво да каже и когато най-накрая бе в състояние да говори. Настоя. Че не може да приеме толкова скъп подарък, без значение колко пари и кратко е оставил баща и кратко. Но тя не искаше да чуе, нито да спори, нито да обсъжда този въпрос. Документът за собственост бе на негово име и Мари Анш побърза да се настани на мястото на пътника, очаквайки да бъде повозена. Не знам какво да ти кажа, промърмори били, когато седна зад волана. Беше му трудно да и кратко се противопостави. На всичко отгоре всички работници от фермата се бяха събрали и ги гледаха. В техните очи в момента се случваше нещо невероятно. Значи ли това, че ще се омъжиш за него? Извика майката на Били през кухненския прозорец, чудейки се дали не спечелила колата в някое състезание или Викторина. Или пък от лотария или тото? Не. Значи, че били има нова кола, извикав отговор Марианш. Били завъртя ключа и малката спортна кола потегли с рев. Той натисна гъста до дубка, нададе див вик на възторг и те полетяха по шосето. Дългата златиста коса на Мари Анж се развяваше от вятъра. Глава 6 Леля Карол продаде фермата сроковете, които бе опоменала, и две седмици по-късно се премести в старческия дом в Бун. Мари Анжи кратко помогна да си събере нещата. През цялото време в ума и кратко изникваше спомена за жестокостта на Карол. Когато бе занесла куфарите и кратков, добра воля и бе оставила всички дрехи и скъпи на сърцето и кратко неща там. Но за разлика от нея, сега мари Анжо пакова любимите вещи и спомени на Лелеси. А когато пристигнаха в дома, старата жена се обърна към нея, изгледа продължително и строго и кратко каза само: Да не правиш глупости. Ще се опитам, отвърна Мари Анжо смихната докато се ровеше в чувствата си. Смяташе, че трябва да изпита нещо повече от онова, което чувстваше в момента. Но обичи привързаност нямаше. Леля Карол никога не бе позволявала подобни вълности. Дори не можеше да и кратко каже, че ще и кратко липсва. И двете знаеха, че няма да бъде вярно. Ще ти пише да ти съобщя къде съм, опита се да бъде любезна Марианш. Няма нужда. Аз не обичам да пиша. Ще се обадя в банката, ако искам да те намеря. След 10 години съвместно съжителство с бе сухо и лишено от емоции, Карол просто не беше способна на повече и вероятно никога не е била. След като се... Разделиха, Марианж се почувства тъжна заради всичко, което би могло, но не се бе случило помежду им. Като се изключи чудесното приятелство с Били, животът ти кратко през тези 10 години не и кратко бе донесъл нищо. Бяха загубени, пропилени години. Момичето се върна във фермата, за да си вземе багажа. Томи и жена му вече си бяха заминали и къщата изглеждаше чужда и празна. Мари Анж носеше в джоба си паспорта и билета, куфарите и кратко бяха готови. На другата сутрин щеше да поеме на път. Първо до Чикаго, след това до Париж. Смяташе да остане там няколко дни и да провери какво може да учи Сурбоната, след което да наеме кола и да отиде душато да е мърмотун. Просто да го види. Освен това искаше да потърси Софи и да открие какво е станало с нея. Ако беше умряла, то поне някой щеше да й кратко каже кога и как. Мари Анж подозираше, че се случило точно това. Може би беше умряла от разбито сърце, но каквото и да бе, тя искаше да го знае. Беше сигурна, че ако София е жива, щеше да и кратко пише, а това не беше се случило. В отговор на стотиците писма, които бе изпратила, не дойде нито едно. Тя вече разбили и цялото му семейство. Всички в близката околност говореха само за новото Порше, а той го караше непрекъснато. Баща му го закачеше, че прекарва повече време в него, отколкото на трактора. А приятелката му Деби бе направо влюбена в колата. Но за Били автомобилът означаваше много повече, защото бе подарък от Марианш. Той най сетне себе се бе съгласил да го приеме. И вече не можеше да се раздели с Поршето. Това бе колата на неговите мечти. И освен това проява на нейната благодарност заради шевролета, който и кратко бе позволил да учи в университета. Ще ти се обади от Париж, когато мога, обеща тя, когато той е изпрати до тях. Беше го помолила да запази старата бричка за нея, в случай, че се върне да продължи образованието си в колежа. Това бе единственото, което искаше да запази от годините, прекарани с Леля Карол. Нямаше много щастливи спомени, само тъжни. Освен спомените, свързани с били. Докато се разхождаше из празната къща, мислейки за изминалите 10 години, Марианжизведнъж се почувства страшно самотна. Помисли какво ли спитва старата и кратко Леля в тъжен старчески дом, въпреки че Кароли кратко бе казала да не тревожи за нея. Легна си и спане пробудно цялата нощ. На сутринта нямаше нищо за вършене. Никаква работа в обора или в кухнята, за пръв път от 10 години насам. Беше и кратко странно да осъзнае, че скоро, съвсем скоро ще бъде в Париж и след това отново в Шато де Мармутун. Дори не можеше да си го представи. Билия взе точно в 9 и сложи малкото и кратко багаж в колата. Тя не носеше почти нищо със себе си. Нямаше сувенири, нито любими спомени, нито снимки, освен няколко негови, и то моментални, както и малкото дребни подаръци, които той кратко бе правил през годините за рождените и кратко дни или за коледа. Единствените други вещи, които имаха значение за нея, бяха снимките на родителите и кратко и на Робер, както и медалюнът, който все още носеше и пазаше. До летището двамата пътуваха в пълно мълчание. Бяха си казали всичко през изминалите години, то витаеше между тях и в момента. И двамата знаеха, че когато ги разделят цели 5000 мили, ще им бъде още по-трудно. Обади ми се, ако имаш нужда от мен, рече Били, докато чакаха самолета за Чикаго. Тя не беше се качвала на самолет от деня, в който бе прелетяла океана, и сега си спомни колко и кратко беше страшно, колко беше самотна. Тогава сърцето и кратко бе разбито и я болеше. Сега също. Били бе единственият и кратко приятел на света, нейният единствен източник на сила и спокойствие. Леля Карол и кратко бе осигурила покрив и хляб, но между тях нямаше капчица любов, нито близост. Били всъщност беше нейното истинско семейство. Значеше за нея много повече от Леля Карол. Преди да тръгне към самолета, Марианж го притисна силно към себе си, сълзите се стичаха по лицето и кратко. Ще ми липсваш ужасно много? Изхлипа тя. Стори кратко се, че отново се разделя с Робер. Оплаши се, че никога вече няма да види били, така както някога бе загубила брат си. Той разгада мислите и кратко без думи, Затова се постара да успокои и окуражи. Всичко ще бъде наред. Ти сигурно ще се разочаруваш от Франция и много скоро ще се завърнеш отново тук. Не вярваше и дума от онова, което произнасяше. Пази се, нежно му прошепна тя, като го целуна за последен път и дълго гледа лицето му, Искайки завинаги да го запечета съзнанието си, дори луничките му. Обичам те, Били. И аз те обичам, Марианш, промълви той. Толкова му се искаше тя да остане в Айова. Но нямаше да бъде честно спрямо нея. Знаеше това. Сега пред нея се разкриваха възможности за много повече. Били. Остана и дълго маха с ръка след самолета. Докато той изчезна в синьото небе. След което подкара новата червена кола към къщи, оплаквайки загубата си мълчаливо и без сълзи. Защото бе вярвал, че момичето, което току-що отлетя, всъщност е определено от съдбата за него. Но вече знаеше, че с тази вяра е свършено. Глава 7. Самолетът кацна на летище Шарл Гол в 4 часа след обед. Мари Анж премина през митническия контрол за няколко минути, защото носеше само един единствен куфър. Почувства се странно. Всички около нея говореха френски. Усмихна се, като си помисли за Били и за това, колко добре и той знаеше този език. Взе такси до един малък хотел, препоръчени кратко от една от стюардесите самолета. Беше на левия бряг на Сена в чист и безопасен квартал. След като се изми, Разопакова багажа си и се прооблече, Мари Анж реши да се поразходи из с улиците и да си поръча круасени и кафе в някое малко кафене. Когато и кратко донесоха поръчката, в избликна на овладяна радост, тя потопи захарните бучки в кафето, така както някога Робер правеше за нея. Спомените оживяха и я натъжиха. Излезе от кафенето и вървяше с часове, гледайки хората, наслаждавайки се на ароматите... Вкусвайки удоволствието от живота, от това отново да бъде във Франция. Когато се завърна в хотела, беше останала съвсем без сили. Вечеря в едно малко бистро и цяла нощ плака в леглото си. За родителите си, за Робер, за загубените години и накрая за приятеля, който бе останал в Айова. Но въпреки тъгата на нея и кратко харесваше да бъде в Париж. На следващия ден отида в Сурбоната и взе брошури с упътвания за курсовете които се предлагаха. А на другата сутрин на Екола и се отправи към Емармутун. Пътуването дотам отне целия ден. Сърцето й кратко заби забързано, когато прекосяваше сълцето и водено от инстинкта си, спря пред хлебарницата, където често обичаше да ходи като дете. Загледа с удивление и невярваща на очите си познатата стара продавачка за штанда. Жената беше близка приятелка на Софи. Мари Анжа заговори предпазливо, като и кратко обясни коя, възрастната жена я разпозна и се разплака. Мили Боже, колко си пораснала и колко си хубава. Софи щеше да бъде много горда с теб. Възкликна тя, докато я прегръщаше. Какво е станало с нея? Попита Мари Анж свито от лоши предчувствия сърце. Почина миналата година, тъжно отвърна жената. Аз и кратко пишех много често, но не получих никакъв отговор. Болна ли беше? Може би Софи бе получила удар след нейното заминаване за Америка. Не. След като ти замина, тя се премести при дъщеря си, но идваше тук и се виждахме всяка година. Винаги говорехме за теб. Каза ми, че ти е писала поне по сто писма годишно, но всички се връщали обратно неразпечатани. Накрая се предаде и престана да ти пише. Отначало се усъмни, че може би си и кратко дала погрешен адрес, но адвокатът на баща ти увери, че адресът е верен. Сигурно някой не е искал да получиш писмата и кратко. Мария Жусати как тези думи прерязаха сърцето и кратко като нож и в същия миг осъзна истината. Най-вероятно, Леля Карол бе връщала писмата на Софи и бе унищожавала нейните собствени, за да прекъсне по този начин всичките и кратко връзки с миналото. Това бе типично в стила на Карол Колинс. Една от многото жестоки постъпки, които бе извършила спрямо племенницата си. Един излишен и безполезен акт на бездушие и безсърдечие. Но Софи вече нямаше. Марианж се почувства изоставена и самотна, сякаш милата и кратко бабачка току-що бе умряла. Съжалявам, промълви жената, като видя колко се натъжи момичето и каква болка се полеви очите му. Кой живее сега в замъка? Попита тихо Марианш. Найкратко беше никак лесно да се върне. Там. Мястото бе изпълнено с толкова горчиво-сладки спомени и тя знаеше, че когато го види отново, сърцето й кратко ще се изпълни с горест. Но чувстваше, че трябва да го стори. Трябваше да отдаде почет на миналото, Народния си дом, да докосне семейството си, както би го направила, ако бяха живи и тя се връщаше отдалеч. Принадлежи на един граф. Граф Дюбошен. Той живее в Париж и никой не го е виждал тук. Идва много рядко. Но можеш да отидеш там, ако искаш. Вратите винаги са отворени. Има пазач и конум, може би ще се сетиш, внукът на мадам Фурние. Мари Анж си го спомняше много добре. Като момче той работеше стопанството на Шато де емърмутон и бе само няколко години по-голям от нея. Бяха играли заедно като деца. Веднъж и кратко бе помогнал да се покатери на едно високо дърво и Софи здравата ги нахока и ги накара веднага да слязат. Мари Анж се запита дали той си я спомня така добре, както тя него. Благодари на жената за сведенията и си тръгна, като обеща да се върне. Измина останалата част от пътя до замъка съвсем бавно и, когато пристигна, откри, че портите наистина са отворени. Това е изненада, нали собственикът отсъстваше? Девойката паркира колата отпред и влезе с трепет, сякаш преминаваше през портите на рая. Изведнъж сърцето и кратко се сви от страх, че някой може да спре. Но не се появи жива душа, не се чуваше нито звук, нямаше никакъв признак за нечие присъствие. И от Аленфурния също нямаше следа. Сградата изглеждаше изоставена. Капаците на прозорците бяха затворени, тревата бе доста висока, алеите, обрасли, и мястото изглеждаше запустяло и тъжно. Видя, че част от покрива се нуждае от ремонт. Зад къщата зърна познатите поляни и дървета, гората и овощната градина. Беше точно както се го спомняше. Стории кратко се, че отново е дете. Очакваше да види на прага Софи. Сякаш брат и кратко е и сега щеше да излезе да потърси, а родителите и кратко всеки момент щяха да се завърнат за вечеря. Остана неподвижна и безмълвна. Чуваше се песента на птиците. Прииска и кратко са отново да се покатери на дървото. Въздухът беше хладен, а мястото, въпреки че не бе поддържано, беше повече от прекрасно. Замик Марианш пожела и били да с нея, за да може да му покаже родния си дом. Беше точно такъв, какъвто му го бе описвала хиляди пъти. Тръгна по поляните с наведена глава. Мислеше за семейството. Което бе загубила, за годините, които бяха безвъзвратно отлетели, за живота, който бе обичала толкова много и който бе прекъснат така жестоко и неочаквано. Но ето, че сега се беше завърнала. А всичко тук принадлежеше на някой друг. От тази мисъл заболя. Седна на един камък сред полето, припомняйки си хиляди сладки мигове, и едва когато нощта започна да здрачава хладния октомврийски въздух, тръгна бавно обратно към замъка. Тък му подмина вратата на кухнята, когато една спортна кола се появи с пълна скорост и закова пред нея. Мъжът зад волана е изгледа очудено. Очевидно не очакваше да срещне някого тук и бе искрено изненадан от присъствието й кратко. После се усмихна и излезе от колата. Беше висок и строен, имаше тъмна коса и зелени очи, чертите му бяха фини и някак аристократични. Мари Анж моментално си помисли, че сигурно е граф Дюбешан. Загубихте ли се? Мога ли да ви помогна? Попита, а любезно непознатият. Тя забеляза златен пръстен с кръст върху ръката му. Знак, че е благородник. Не, извинете ме. Просто влязох без позволение, отвърна Марианж и си спомни как Леля Карол стреля с пушката, когато били за пръв път дойда във фермата. Е, маниерите на този мъж бяха много по-изискани от тези на Леля и кратко. Красиво място, нали? Продължи той с усмивка. Иска ми се да прекарвам повече време тук. Да, красиво е, съгласи се с тъжно усмивка тя. В този момент друга кола премина през портите и спря близо до тях. От нея излезе млад мъж и Мари Анш позна Ален, както и кратко каза жената в лебарницата, той се грижеше за замъка. Ален. Повика го, без да се замисли тя. Беше мисичек набит, а лицето му си бе останало все така приятно както си го спомняше. Той също я позна мигновено, въпреки, че сега косата й кратко беше дълга и не се виеше на кадрици. Наистина имаше същия златист цвят, както някога. И макар да бе пораснала на ръст, тя не беше се променила много. Марианш. Възкликна изненадан Ален. Приятели ли сте? Запита графът непомалко изненадан. Бяхме някога, обясни Ален, като протегна ръка, и стисна нейната. Играехме заедно като деца. Кога се завърна? Поинтересува се любопитно младежът. Току-що днес. Тя погледна с извинителна усмивка новия собственик на замъка. Извинете ме, исках само отново да видя къщата. Тук ли сте живяла? Попита графът. Да. Като дете. Моите родители, те умряха отдавна и аз бях изпратена в Америка при пралеля ми. Днес пристигнах от Париж. Вижти, какво съвпадение, аз също, усмихна и кратко се очарователно графът. Изглеждаше учтив, добре образован и приятен господин. Ален и кратко махна с ръка да се сбогува и се отдалечи. Графът бе облечен с тъмно и сиво полу под него. Дрехите му изглеждаха елегантни и скъпи. Искате ли да влезете и да разгледате вътре? Предложи той. Девойката се поколебае известно време, защото не искаше да му досажда, но предложението бе така изкусително, че не можа да устои. Той видя в очите и кратко, че страшно много желае да го направи. Настоявам да влезете. Навън вече става много студено. Ще направя по чаша чай, а в това време вие ще можете да пообиколите. Повтори поканата си младият мъж. Тя го последва без думи в доболка познатата и кратко кухня. И почувства, как спомените на хлуха и загубеният и кратко свят сякаш изплува от миналото. Очите и кратко се напълниха със сълзи, докато се оглеждаше. Много ли е променено? Попита съчувствено той, макар да не бе запознат с обстоятелствата, при които бяха загинали родителите и кратко. Но сещаше колко изпълнен с чувства и дълбоко трагичен е моментът за нея. Защо не се разходите из къщата, а когато се върнете, чаят ще бъде готов? Беше и кратко неловко и неудобно така да го притеснява, но той бе толкова мил. Същност нищо не е променено и в същото време е страшно различно, каза тя с поглед, пълен с нежност и очудване. Същата маса и същите столове стояха на местата където всеки ден бе закусвала и вечеряла с родителите си и с Рубер. Тък му тук брат и кратко и кратко подаваше малките купчета захар, напоени с кафе, и по покривката оставаха капчици кафе. От кого купихте замъка? От изпълнителите на наследството на баща Мили? Попита го Марианш, докато той въдеше чайника и старинната сребърна цетка. Не. Купих го от последния собственик, мисля че го бе притежавал няколко години, но никога не бе живял тук. Доколкото си спомням, жена му беше болна или май не бе го харесала. Той ми го продаде и аз имах намерение да го възстановя, за да прекарвам повече време тук. Наистина не го притежавам отдавна, пък и бях твърде заед, за да предприема нещо. Но се надявам, че тази зима ще успея да го ремонтирам, в най-лошия. Случай следващата пролет Сградата заслужава да и кратко се върне целият блясък и красота и отново да стане такава, каквато е била някога. Струва ми се, че можете лесно да се справите, няма кой знае колко много работа, рече Марина Домакина, докато го наблюдаваше как налива чая през старинната цетка. Стените се нуждаеха от боядисване, подовете трябваше да бъдат излъскани, но на нея всичко и кратко изглеждаше така прекрасно и съвършено, както си го спомняше. При това изявление обаче той кратко се усмихна. Страхувам се, че водопроводната инсталация е в окаяно състояние, а и електрическата също не е фред. Същност има доста неща за управяне, повярвайте ми. Лозята и овощната градина също трябва да бъдат възстановени, да се обработват. И покриват плаче за ремонт. Страхувам се, госпожице, че съм изоставил дома на родителите ви в окаяно състояние. Каза той с извинителна усмивка, пълна с чар, разбиране и симпатия. Между другото, да ви се представя. Аз съм Бернар Дюбешен. Протегне и кратко ръка, и те се здрависаха. Мари Анш Хоукинс. Отвърна тя. Нещо в паметта му прещрака, и той си спомни една история от преди десетина години за ужасна катастрофа, отнела три живота и оставила едно малко момиченце сираче. Мъжът? Който му бе продал замъка, му бе разказал на времето за нея. Чу стъпките й кратко изприемната и по стълбите към старата детска спалня. Когато тя се върна обратно в кухнята, видя следи от сълзи по лицето й кратко. Беше плакала и Бернар изпита на обясни мъжал. Сигурно ви е много трудно да се завърнете тук, рече съчувствено той, като и кратко подаде чаша чай. Беше черен, силен и ароматен и кратко помогна да възстанови самообладанието и силите си. Графата покани да седне край познатата и кратко кухненска маса. Дори не предполагах, че ще ми бъде толкова трудно, потвърди Мари Анш, като се отпусна на стола. Изглеждаше много млада и изумително красива. Мъжът бе поне два пъти по-възрастен от нея. Току-що бе навършил 40 години. Аби трябвало да го очаквате, рече Тихо Бернар. Сега си спомням, че съм слушал за родителите ви и за вас. Усмихна и кратко се със съчувствие и в усмивката му нямаше нищо неприятно, нито похотливо. Изглеждаше добър и почтен човек и определено беше настроен дружелюбно. И аз съм преживял подобна трагедия. Загуби жена си и сина си преди. Десет години в един пожар, в къща като тази. Продадох имението и ми трябваше доста време, за да се съвзема, ако човек изобщо може да го стори в подобни случаи. Ето защо пожелах да купя този замък, защото копнех отново да живея в такава къща, но се оказа, че бремето е непосилно. Беше ми много тежко. Може би за това не идвам особено често. Но когато идвам, ми е толкова хубаво. Беше прекрасно, когато аз живеех тук. Мари му се усмихна, благодарна за деликатността му. Майка ми винаги препълваше къщата с цветя. А какво правехте вие? Попита той с усмивка. Прекарвах времето си, като се катерех по дърветата, берях ябълки и праскови в градината. Двамата се разсмяха при представата за картината, която тя му описа. Е, доста сте пораснало от тогава, рече графът изглеждаше очарован да пие чая си с нея. Тук явно се чувстваше самотен, поради причините, които току-що и кратко описа, и сега се радваше на нейната неочаквана компания. Появата и кратко бе наистина приятна изненада. Този път смятам да остана повече време. Искам да поработя върху плановете за реконструирането на къщата заедно с местните майстори. Може да ме посещавате, ако имате време. Ще останете ли за по-дълго във Франция? Попита сериозно. А тя се зачуди какво да отговори. Не знам, не съм сигурна. Преди два дни пристигнах от щатите и единственото, което знаех, бе, че искам да дойда тук. Трябва да се върна в Париж и да проуча как стоят нещата със следването с Орбоната. Смятате ли да се установите окончателно във Франция? Дори и това не съм решила, отвърна искрено Марианш. Още не знам. Баща ми оставил. Тя се спря насред дума. Изведнъж и кратко се стори много нетактично да му обяснява за наследството на баща и кратко. Имам възможност да направя каквото си искам и трябва да взема някои решения. Правилно, рече той, като допълни чашата и кратко с чай и смени темата. Къде сте отседнала, госпожица Холкинс? Все още никъде, разсмя се Мария Анжи осъзна, че отговорът и гласът и кратко сигурно звучат много младежки и глупаво за него. Той изглеждаше олегнал и мъдър мъж. Моля ви, наричайте ме марианш. С удоволствие! Държанието и маниерите му бяха безупречни, чарът му безспорно не можеше да бъде пренебрегнат, а външният му вид бе фантастичен. Току-що ми дойде една странна идея и. Ако ви я предложа, може би ще ме вземете за лут, но се надявам да ви хареса. Ако нямате все още никакви други ангажименти, мисля, че ще ви бъде приятно да останете тук, Марианш. Вие не ме познавате, но можете да залостите вратите на крилото, където ще се настаните, ако се страхувате. Аз спя в гостната стая, защото там ми харесва най-много. Намирам, че е най-слънчева и най-весела. Но цялото останало крило може да бъде на ваше разположение. Ще се чувствате съвсем сигурна и в безопасност. Може би имате желание да останете тук. Това място сигурно означава много за вас. Тя седеше и го гледаше онемяла, и без да мигне. Беше направо смаяна от предложението. Подобно нещо не бе посмяла да си представи дори и в най-смелите си мечти. Не можеше да повярва, че и кратко се случва. Освен това, ни най-малко не се страхуваше от него. Той бе толкова добре възпитан и оттив, чувстваше, че няма за какво да се тревожи. Всичко, което искаше в този момент, бе да остане тук, в родния си доми да се потопи в миналото и спомените, от които бе лишена толкова дълго време. Би било невероятно нетактично от моя страна да остана, нали? Попита тя, страхувайки се да възползва от любезността му, макар че силно желаеше точно това. Не и щом виканя. Аз току-що направих точно това. Не бих го предложил, ако не исках да останете. Не мога да си представя, че може да имате проблеми. Той кратко се усмихна Бащински и без да се замисли повече, Мариан Шприе, като обясни, че на другия ден ще тръгне за Париж. Можете да стоите колкото искате, уверя Бернар. Ще бъде тук около месец и ще ми бъде доста скучно и самотно, ако съм сам. Тя искаше да плати за нощувката но се страхуваше да му го предложи, за да не би да го обиди. Той очевидно беше щедър човек и освен това беше граф. Не искаше да го унижава, плащайки за стаята си сякаш, замъкът беше хотел. Какво да си сготвим за вечеря, впрочем? Имате ли някакви планове или ще трябва аз да измисля нещо? Не съм кой знае какъв готвач, но мога да на нещо прилично за ядене. В колата имам продукти. Не съм очаквала и да ме нахраните. Девойката изглеждаше объркана и не искаше да създава на домакина си допълнителни грижи. Изобщо не си представяше колко му е приятно, че е тук. Аз бих могла да сготвя, ако ми позволите, предложи свенливо. Беше го правила за Леля си Карол всяка вечер. Храната, която приготвяше, беше проста, но вкусна и Леля и кратко никога не бе правила забележки въпреки заядливия си характер. Нима знаете да готвите? Погледна я изненадано той. Къде сте се научили? В Америка. Готвех за моята пралеля. Също като пепеляшка. Подхвърли неочаквано той, а в зелените му очи заиграха весели пламъчета. Нещо такова, съгласи се Марианш, като сложи празната си чаша от чай в позната и кратко мивка. Да стои тук и да диша въздуха на тази къща и кратко беше достатъчно. Всичко наоколо, всеки предметът връщаше към спомените за родителите и кратко, за Робер и Софи. Отново се сети за писмата на Софи и за онова, което бе научила днес по този въпрос. Но не се наложи да готви. Двамата седнаха да вечерят с пастет, пресен хляб, който Бернар бе купил по пътя, и сиране, бри. Той извади бутилка отлично вино, но Мари Анш отказа да пие. Докато се хранеха, разговаряха. Разказа и кратко, че е роден в Париж, но бе живял известно време в Англия като дете и после се бе върнал във Франция. Смъка сподели, че неговото малко момченце е било само на 4 години, когато е загинало в пожара. Призна, че не е вярвал някога да се възстанови от тази трагедия и в известен смисъл било точно така. Никога повече не бе помислил да се жени и бе приел съдбата си да живее сам. Но не изглеждаше като отшелник или аскет. Напротив. Беше очарователен и непрекъснато пускаше шеги, които караха Мари Анж да се смее. Разделиха се около 10 часа и той остави сама, след като се увери, че има чисти чершафи и завивки. Не направи никакви намъци, не каза нищо неподходящо, неприемливо или обидно. Пожела и кратко, лека нощ и изчезна в гостната стая в най-отдалечената част на замъка. Но за нея се оказа много помъчително да спи в леглото на родителите си и да мисли за тях, отколкото бе предполагала, когато прие поканата на графа. Трябваше да премине през своята собствена стая и през тази на Рубер. Спомените на Хлуха и превзеха ума и сърцето и кратко. Мислите и кратко бяха изпълнени с тях. Тази нощ Марианж плака дълго и почти не спа. Глава 8. Когато се събуди на другата сутрин, Марианж оправи леглото си и слезе за закуска. Изглеждаше изморена. Как спахте? Попита я загрижено Бернар. Той вече пиеше кафе и четеше вестника, който Ален му бе донесъл. О! Тук е пълно се спомени, промълви замислено младото момиче, смятайки, че не е нужно да споделя повече с него и че вероятно е поредно да закуси в гръчето. Точно от това се страхувах. Мислех за вас нощи, продължи той, като и кратко наля чаша кафе. За тези неща е необходимо време. Минаха 10 години, рече тя, отпивайки от кафето. Но не сте се връщали от тогава тук. Погледът му бе пълен с разбиране. Искате ли да се разходите в гората, или да отидете до фермата? Не, не. Вие сте много любезен, но смятам да се върна в Париж. Нямаше смисъл да стои повече тук. Бе прекарала миналата нощ със спомените си и това и кратко стигаше. Сега това беше неговата къща. Тя трябваше да си върви. Имате на отложна работа или срещи в Париж? Попита Бернар. Или просто чувствате че трябва да си заминете? Марианш се усмихна и кимна. Той я гледаше с възхищение. Но в погледа му нямаше нищо, което да я заплашва. Фактът, че бе прекарала нощта сама с този непознат мъж в замъка, вероятно би скандализирал доста хора, помисли си Марианш. Но той бе толкова добър, възпитан и учтив. Мисля, че вие трябва да се радвате на дома си без разни досадни непознати да ви пречат каза с най-сериозния си тон младото момиче. Бяхте много любезен, господин Графе, но аз нямам право да бъда тук. Както решите, вие сте моя гостенка. Всъщност, ако не бързате много, бих се радвал. Да ми опишете каква е била къщата преди. Ще ми отделите ли малко време? Мари Анжи имаше изобили от време, никой не я чакаше и нямаше никаква работа. Все пак и кратко се стори невероятно, че той я е кани да остане за по-дълго. Сигурен ли сте, че го искате? Попита тя. Напълно. И ще ви бъда много благодарен, ако ме наричате Бернар. Преди обяд те се разходиха по поляните и тя му разказа как изглеждало всичко преди. Отидоха и във фермата. А след това извикаха Ален да ги вземе с колата, за да не вървят обратно пеша. Слязоха в градчето и напазаруваха в магазина. Мари Анш купи няколко бутилки хубаво вино за Бернар, за да му благодари за гостоприемството и любезността. Този път, когато предложи да сготви нещо за вечеря, той покани да вечерят навън. Отидоха в едно малко уютно бистро, което преди 10 години не съществуваше, и прекараха чудесно. Бернар беше очарователен събеседник, разказваше и кратко купища забавни истории. Двамата си говореха като приятели, които се познават отдавна. Той беше изключително чаровен, забавен, интелигентен и умен мъж. Този път Мари Анж спада дълбоко. А когато стана на следващата сутрин, заяви доста по-категорично, че е време да си върви. Значи ще трябва да измисля нещо, за да ви попреча, каза Бернар, опитвайки се да изглежда усърдит, но се усмихваше. Казах ви, ще бъда само благодарен. Ако останете, марианш. Това беше лудост. Тате бяха напълно непознати един на друг. Не можеше да остане повече тук. Хай да останете поне за уикенда. Рече Бернар умолително. Смятам да организирам вечеринка. Ще ми бъде приятно да ви представя някои приятели. Те ще бъдат направо очаровани, ако вие им разкажете, защото да е Мърмутун. Единият е архитект, всъщност той ще се заеме с ремонта и обновлението на къщата. Ще ви бъда изключително благодарен, ако останете. Не разбирам, защо искате да си вървите. Няма нужда да бързате толкова за Париж. Нали сама казахте, че имате време и нямате никаква спешна работа там? Не ви ли изморявам? Не ви ли е скучно с мен? Мари Анж напълно искрено се притесняваше. Но този мъж очевидно желаеше да остане тук, сякаш беше очаквал да се появи и нямаше нищо против тя да се настани и да живее в къщата му. Отнасяше се с нея като с желан и скъп гост и добър приятел, а не като с натрапник. Защо да ми е? Скучно? Какви са тези глупости? Вие сте очарователна и приятна компания, освен това ми помагате наоценимо с разказите си за къщата. Тя дори му бе показала тайната врата и коридор, който двамата с Робер толкова обичаха. И Бернар остана очарован. Дори Ален не знаеше за този таен проход, а беше израснал във фермата. Е, ще останете ли? Ако трябва наистина да вървите, което не мога да повярвам, поне останете до края на седмицата. Сигурен ли сте, че го искате? Абсолютно. Искам да останете, Марианш. И така, тя остана. Отново посетиха бистрото, а на следващата вечер тя приготви вечеря в замъка. Неусетно дойде краят на седмицата. Двамата вече се чувстваха като стари приятели. Сутрин бъбреха безгрижно и водушевено, докато пиеха кафето си, дискутираха политиката, като Бърнари кратко обясняваше какво всъщност става във Франция. Разказа и кратко за хората, които познаваше за най-добрите си приятели. Разпитваше я за семейството и кратко, и понякога и кратко говореше за съпругата и сина си. Каза и кратко, че преди работел в банка, но сега се занимавал с консултантска работа, което му позволявало да разполага с повече свободно време. Трудил се бе опорито и науморно доста години, но бил обхванат от отчаяние и самота, когато загубил жена си и сина си. Когато накрая все пак се посъвзел, решил да намали малко темпото. Така се изтърколи цялата седмица. Реши да звънне на били от почтата, но само за да му каже къде се намира. Обади се от една телефонна кабина, защото не искаше да натоварва телефонната сметка на Бернар с празокеански разговор. Познай къде съм. Извикава одушевено в мига, в който били вдигна слушалката. Ами, чакай да видим. В Париж. В Сурбоната. Той все още се надяваше, че тя ще се завърне, за да довърши образованието си в колежа Файова. Затова го обзе безпокойство при мисълта, че се е записала да учи Сурбоната. Не. На друго, много по-хубаво място. Опитай отново. Обичаше да се закача с него. Толкова и кратко липсваха разговорите с приятеля и кратко. Не мога, предавам се. Фемър Мутун. В замъка. Да не би да са го превърнали в хотел? Гласът му звучеше изненадано, но очевидно беше доволен да чуе, че Мари Анже щастлива. Значи беше спокойна и тъжните спомени не я измъчваха. Радваше се също така да научи, че стигнала душато де е Нейната от колешна мечта се. Беше сбъднала. Не, не хотел, а частен дом. Но принадлежи на един изключително мил и любезен човек, който ми позволи да остана. Има ли семейство? Попита загрижено били, а тя се разсмя, като чу въпроса и тона, с който бе зададен. Има ли загубила жена си и сина си по време на пожар? Кога? Преди 10 години отвърна Марианш. Знаеше с абсолютна увереност, че няма защо да се страхува от Бернар. Вече и кратко бе доказал, че може да разчита на него от деня, в който бе пристигнала тук, и тя му вярваше като наистински приятел. Но и кратко беше трудно да обясни на Били какво чувства към този мъж по телефона. Колко е възрастен? На 40 години, каза тя с такъв тон, сякаш Бернар беше на 100. Е, наистина, в сравнение с нея би могло да се приеме, че е много стар. Точно два пъти по-възрастен. Марианш, но това е опасно. Живееш съвсем сама в един замък на село с напълно непознат, 40 годишен мъж. Да не си си изгубила ума. Ние сме просто приятели. Аз му разказвам как изглеждал замъкът, което ще му помогне да възстанови в първоначалния му вид. Защо не си отседнала в хотел? Защото исках да остана тук, Били, а и Бернарна стоя. Обясни ми че това ще му спести много време. Боя се, че постъпваш неразумно, окурия Били. Какво ще правиш, ако ти се нахвърли? Може да ти направи нещо лошо. Та ти си съвсем сама с него. Няма да ми стори зло, кълнати се. Пък през уикенда ще дойдат приятелите му, така, че няма, съм сама. От една страна, Били се радваше за нея, че се е завърнала в родния си дом, но друга силно се притесняваше, че постъпва глупаво и неразумно, като се доверява на абсолютно непознат мъж. Но колкото повече и кратко говореше, толкова повече тя се смееше и неочаквано той осъзна колко различна е Марианш. Тя беше истинска французойка. Само бъди внимателна за Бога. Моля те. Ти не го познаваш, не знаеш кой е, освен, че живее в твоята стара къща. Но това не е достатъчно. Той е почтен човек, каза малко хладно Марианж, чувстваше се длъжна да защити Бернар. Може би, отвърна със съмнение били. Гласът и кратко звучеше щастливо и сигурно беше доволна, че си от дома. От думите и кратко били разбра, че тя продължава да възприема замъка като свой дом. Мари Анж му разказа за Софи и за писмата и кратко, а били на бе как изненадан. Това просто беше още едно. От нещата, които само Леля Карол можеше да извърши. Все пак те моля да внимаваш и да ми се обаждаш по-често. Дадено. Не се тревожи за мен. Чувствам се супер. Били отгатваше по гласи кратко, че това е истина. Липсваш ми. Това също беше истина. И тя му липсваше много. А сега още повече. Защото в душата му се прокрадваше тревога. Мари Анж се върна в замъка и двамата с Бернар отново вечеряха навън. А на следващата сутрин пристигнаха приятелите му. Бяха голяма и приятна група хора. Жените бяха начетени, елегантни и умни. Всички бяха облечени изключително модерно и според Мари Анж особено красиво изкус. Бернар им обясни, коя е тя. Разказа им че е живяла тук с родителите си като дете. Единият от мъжете си спомни фамилията и кратко и поясни, че е познавал баща и кратко. По думите му Джон Холкинс, бил високо уважаван и преуспел човек. Тя бе разказала на Бернар как са се срещнали родителите и кратко и при какви обстоятелства, и той бе дълбоко трогнат от историята, но сега и кратко се стори още по-впечатлен от думите на приятеля си за успешния бизнес на баща и кратко с износа на вина. Мари Анж неочаквано си даде сметка, че мъжете се интересуват повече от бизнес, отколкото от романтика. Прекараха един прекрасен уикенд. Когато започна да си събира багажа в неделя вечер, Бернар отново я помоли да не си тръгва. Но момичето сметна, че през стоят и кратко тук прекалено се е проточил, а и вече му бе разказала всичко, което трябваше за замъка. Беше време да си тръгва. Искаше да отида с сорбоната, но щеше да запази за цял живот спомена за десетте дни, които прекара в шато дея Мармутон с Бернар. Благодари му и бе трогната, когато той я е целуна по двете бузи на сбогуване и кратко каза колко ще бъде тъжен без нея. Мариан шофира до Париж цял ден и вечеря сама в хотела, мислейки за Бернар и за дните, които бе прекарала отново в замъка на родителите си. Къщата на нейното детство тези десет дни бяха безценен подарък, който този непознат човек и кратко бе направил, и тя му бе дълбоко признателна. На следващия ден му написа дълго и прочувствено писмо, в което му благодари от все сърце. Пусна го същата вечер. На сутринта отида в Сурбоната. Все още не беше взела решение дали да се запише да учи тук или да се върне в Айова, за да довърши последната година от обучението си в тамошния колеж. Мислеше за това, докато се. Разхождаше по булевард Сен-Жермен. Не знаеше какво да направи. И както си вървеше, изведнъж се сблъска с Бернар Дюбелшан по пътя към хотела. Какво правите тук? Попита го изненадано Марианш. Мислех, че ще останете в шато де е Мармутун. Така възнамерявах, призна някак засрамено той. Но дойдох в Париж, за да ви видя. След като заминахте, имах чувството, че съм в гробница. Тя беше едновременно очарована и поласкана от думите му, но реши, че сигурно има още много други причини, поради които е дошъл в града. Все пак беше щастлива да го види. Бернара заведе в Лукас Картон на вечеря, при Лоран на другия ден на обяд, а тя му разказа за посещението си в Сурбоната и за колебанието си какво да прави. Той я е помоли да се върне в шато да е мърмото с него поне за няколко дни, и след като настоява достатъчно дълго и убедително, тя събра багажа си и тръгна. Беше върнала взетата под найем кола, за това пътуваха с неговата. Мария Анж се изненада колко и кратко е приятно с него, как се наслаждава на компанията му и колко много неща имат да си кажат двамата. Не се измориха да си приказват, обсъждаха се възможни теми и когато пристигнаха в шато де Мармутун, тя имаше чувството, че се завръща от дома си след дълго отсъствие. Този път младото момиче остана една седмица и всеки изминал ден двамата с Бернар ставаха все по поблизки и по поблизки. Разхождаха се по поляните, в гората и прекарваха часове наред заедно. Беше почти краят на месеца, когато се върнаха в Париж. Тя отседна в хотел, а Бернар си отида от дома, но дойде да посети. И отново бяха постоянно заедно. Хранеха се по ресторанти и правеха дълги разходки в Болонския лес. Мари Анж бе изключително спокойна с него, така както се бе чувствала в компанията на Били. Да, освен Били от Айова Бернар, също беше станал нейм приятел. Единственото нещо, за което се безпокоеше, бе, че не знаеше какво решение да вземе заследването. Не беше сигурна какво иска да направи. Дали да се върне в Айова или да остане в Париж. Двамата седяха в градината на Тюйлери, когато Бернар подхвана тази тема. Имам страхотна идея. Нещо, което трябва да направиш, преди да вземеш окончателно решение, рече и кратко загадъчно той. Тя нямаше представа за какво говори и беше удивена, когато и кратко предложи да замине за Лондон заедно с него. Имал някаква работа там. Ще ходим на театър, ще вечеряме в Харисбар, ще танцуваме в Аннабелс. Ще ти хареса. Нали не си ходила в Англия? Ще видиш, че там е чудесно. След това можем да се върнем в Шато да Емар за уикенда и тогава ще вземеш решение какво да правиш. Усети, че в живота и кратко настъпва пълен обрат. А те дори не бяха любовници, бяха само приятели. В края на краищата, понеже се чувстваше толкова добре и приятно с него, Мари Анжо отида в Лондон. Взеха отделни стаи в хотел, Кларич и излизаха всяка вечер. Харесаха и кратко хората, с които се срещаха, бе очарована от местата, на които ходеха от пиесите и мюзиклите, които гледаха. Прекараха прекрасно. Ходиха да пазаруват антикварни предмети, за шато де Емармутон. Посетиха и търк сотби с тази цел. Но сега Мари Анж не се обади на Били, за да му каже къде е. Беше сигурна, че няма да я разбере. И макар да знаеше, че животът, който води в момента, е временен и в известен смисъл неразумен, той и кратко харесваше. А Бернар се държеше безупречно. Нито веднъж не и кратко посегна, дори не направи неприличен намек и очевидно я уважаваше. Бяха само приятели до нощта, когато отидоха да танцуват в Анабелс. След танца той се наведе и нежно я е целу на пустните. Тя не можеше да откъсне очи. От него и се чудеше какво означава тази целувка. Нямаше приятелка или някой близък човек, с когото да сподели вълнението си. Не можеше да се обади на били. Интуитивно чувстваше, че той ще я упрекне и няма да я разбере. Но Бернар изясни всичко, когато се върнаха в шато Д. Е. Мърмутун. Докато се разхождаха ръка за ръка из гората, Мари Анш почувства, че поведението му е променено. Мария Анш, влюбих се в теб, заговори Бернар с тих и сериозен глас. Подобно нещо не ми се случвало след смъртта на жена ми. Не искам да те нараня, нито да те обидя. Тя вдигна очи, сърцето ѝ кратко се си болезнено и осъзна, че всъщност с него са станали повече от приятели. Греховно ли ти звучи? Притеснявам ли те? Попита е тревожно той. Знам, че съм прекалено възрастен за теб. Нямам право да се намесвам в живота ти, нито да ти преча, особено ако искаш да се завърнеш в Америка. Но открих и осъзнах, че единственото нещо, което искам, е да бъда с теб. Ти какво мислиш? Какво чувстваш? Трогната съм, отвърна сериозно, Марианш. Не съм допускала, че може да имаш подобни чувства към мен, Бернар. Той бе толкова умен, начетен и щедър, и тя бе поласкана от любовта му към нея. Радваше се, че е започнала да означава нещо повече за него. Никога не бе си позволила да си помисли подобно нещо, защото смяташе, че са само приятели. Но Бернар бе отворил не само дума си, но и сърцето си за нея. Тя бе влязла в живота му, бе останала в замъка, а сега сама не искаше да си тръгва. Чудеше се дали това е животът, отреден от съдбата. И дали Бернар е мъжът, с когото да го сподели? Е, какво ще правим, любов моя? Попита я с безкрайна нежност в очите Бернар и я е целуна под дървото, където си бе играла като дете. Този път Мари Анж не бе изненадана от целувката и му отвърна съ страст. Не знам. Никога преди не съм била влюбена, отвърна просто тя. Беше девствена не само физически, беше девствена и емоционално. Не бе изпитвала силата на любовта, не бе имала никаква любовна връзка. Всичко бе неочаквано и ново за нея и доста замайващо, както самият Бърнар. «Може би ще е поразомно да изчакаме известно време», предложи той. Те останаха в шато да е по-дълго, отколкото бяха планирали първоначално. Той кратко носеше цветя и малки смешни подаръци. Целуваха се непрекъснато и Бърнар беше толкова нежен. И мил, че Мари Анж се носеше на вълните на щастието. През ноемврите се любиха за пръв път. Беше минало около месец от деня, в който се бяха срещнали. И докато лежаха в прегръдките си, той кратко каза всички онези неща, които тя дори не смееше да мечтае, че ще чуе някога от устата на мъж. Искам да се оженя за теб, прошепна Бернар. Искам да имам деца от теб. Искам да бъда с теб през целия си живот. Каза и кратко, че когато загубил жена си и сина си, осъзнал колко кратък е животът. Затова сега не искал да губи нито минута от скъпоценното време. Мари Анш не бе изпитвала подобно щастие. Опасявам се, че не е особено прилично, любов моя, продължи той. Аз съм на 41 години, а ти си съвсем младо момиче. Няма да ти хареса какво ще говорят хората, когато разберат, че помежду ни има любовна връзка. Не е честно, не е почтено спрямо теб. Изглеждаше потиснат и тя се оплаши, защото си помисли, че по този начин той иска да сложи край на връзката им. Но Бернар веднага изясни нещата и Мари Анж въздъхна с облегчение. Ти нямаш семейство, нямаш никого на този свят. Зависиш изцяло от моята милост и си съвсем сама. Мисля, че да зависи от твоята милост ми е много приятно, шеговито отвърна Марианш. Аз обаче не мисля така. Ако имаше семейство за гърба си, нашата история би била съвсем различна. Но ти нямаш. Е, и какво предлагаш? Искаш ли да ме осиновиш? Закачаше го, защото вече бе сигурна, че той няма намерение да скъса с нея. Харесваше и кратко начинът по който се тревожаше за нея, харесваше и кратко желанието му да предпази и защити от всичко. До сега никой не бе закрилял, освен били, но той беше само момче. А Бернар бе истински мъж. Достатъчно възрастен, за да и кратко бъде баща. И действително понякога постъпваше точно като такъв. Но понеже бе загубила своя собствен баща на съвсем крехка възраст, тя оценяваше защитата, която и кратко предлагаше както и очевидната му загриженост. Всъщност беше безнадежно влюбена в него, макар сама да не го осъзнаваше. Той бе покорил изцяло сърцето и кратко. Не, не искам да те осиновя, изрече тържествено Бернар, почти с благоговение, като посегне и кратко докосна ръката и кратко, искам да се оженя за теб. Струва ми се, че не можем да чакаме много дълго. Наистина не се познаваме отдавна, но сме много по-близки от редица други, които се женят. След пет години връзка. Нямаме тайни един от друг и откакто сме се срещнали, почти всеки миг прекарваме заедно. Марианш, той я е погледна нежно, обичам те повече от всичко, което съм обичал в живота си. И аз те обичам, Бернар, признати хотя. тя. Всичко беше станало бързо, но и кратко изглеждаше точно и правилно. Повече нямаше да мисли за учене и университети. Щеше да има Бернар и да се върне да живее в замъка. Щеше отново да има семейство. Той кратко предлагаше живот, за какъвто дори не бе посмяла да мечтае. Нищо друго не и кратко трябваше. Хайде да се оженим тази седмица. Тук, в Можем да се венчаем в църквата и да започнем живота си заедно. Това ще бъде едно ново начало за теб и за мен. И двамата го искаха повече от всичко на света. Е, какво ще кажеш? Аз ами добре. Съгласна съм. Той я е прегърна и я е притисна към себе си. Останаха така дълго време, след което се върнаха в замъка ръка за ръка. Този следобед се любиха часове наред. После Бернар повика свещеника и направи всички приготовления а Мари Анж се обади на Били, като този път използва телефона в замъка. Нямаше никаква представа, как да му съобщи веста. Затова просто избълва новината наведнъж, без каквито и да оводи и въведения. Страхуваше се, че ще го нарани, макар че винаги бе твърдяла, че между тях не може да има каквито и да любовни истории. Но знаеше колко много я обича Били и колко се страхува за нея. Какво? Какво смяташ да направиш? Извика изумено той. Нали каза, че сте само приятели? Гласът му звучеше ужасено. Очевидно беше потресен. Обвиния, че откакто е заминала за Франция си, е изгубила напълно ума. Никога преди не е бил импулсивна. Винаги е била разумна. Но Мари Анж бе толкова луда от любов по Бернар, че сега в живота и кратко той бе единственият и най-силният двигател. Беше завъртял главата и кратко за нула време, и тя бе безнадежно влюбена в него. Така е, бяхме приятели, но нещата се промениха, отговори Мари Анш съчувствено. Не бе очаквала, че били ще се разстрои до такава степен. Очевидно! Слушай, момиче! Не бързай! Просто изчакай малко и вижда ли чувствата ти са истински. Та ти току-що пристигна там, емоционално си объркана. Посещението ти в замъка. Спомени от детството. Сигурно ти е дошло в повече. Той се опитваше да я накара да мисли разумно. Не, не е така. Настоя тя. не смееше да попита дали вече е спала този мъж, но предполагаше, че е така. Беше направо съкрушен след разговора си с нея, но знаеше, че не може да направи нищо. Марианш щеше да се умъжи за един абсолютно непознат човек, мислеше си той, при това, защото този човек живееше в замъка на баща и кратко, пък и беше граф. Почувства се ужасно безпомощен. Но не можеше да направи нищо. С кого говори? Попита я Бернар, когато тя затвори телефона. С моя най-добър приятел в Америка. Тя се усмихна измъчено. Мисли, че съм си загубила ума. Много и кратко беше жал за Били и съжаляваше, че го бе разстроила така, но бе напълно сигурна в Бернар, в любовта му към нея и в своите чувства към него. А също, засмя се Бернар. Сигурно е заразително. Какво каза свещеникът? Попита Марианш. Тя не се тревожеше за думите. Които и кратко наговори били. Той подозираше Бернар и това бе разбираемо, но времето щеше да покаже, че приятелят ти кратко греши. Все пак трябваше да му каже, че ще се омъжи за Бернар. Той беше най-добрият и кратко приятел, беше и кратко като брат. В края на разговора им я бе помолил да го държи в течение, ако вземе друго решение, пък дори и да не вземе. Обеща? че винаги ще остане неим приятел, каквото и да се случи и ще бъде насреща. Но въпреки, че го обичаше много, Марианш смяташе, че няма да има нужда от него. Беше напълно погълната от Бернар, от новия живот, който очакваше, и се чудеше какво ли ще си помислят неговите приятели, когато разберат за сватбата им. Бернар обаче явно не се тревожеше за това. И двамата бяха напълно сигурни, че предприемат най-правилната стъпка. Свещеникът каза, че ще трябва първо да сключим граждански брак в кметството. Утре, в петък. След това ще ни венчае в църквата. Ще обяви имената ни още днес и ще съкрати малко периода на изчакване. Как ти звучи, госпожо графиню? Мари Анж съвсем бе забравила за титлата му. Щеше да бъде графиня. Преди няколко месеца беше Рубиня на Леля Карол. А ето, че най-неочаквано бе станала наследница на приказно състояние и сега се женеше за граф, който обожаваше, когато и тя обожаваше и който щеше да и кратко върне родния дом Емармутон. Главата й кратко бе напълно замаяна и продължаваше да се върти, когато на другия ден отидоха в кметството, за да сключат брак. А ден след това тя застана в малката църквана. Територията на замъка и стана жена на Бернар пред очите на Бог. Свидетели на церемонията бяха Мадам Фурния и Ален. Старата жена плака през цялото време, благодарейки на Господ, че Мари Анж най-сетне се е завърнала. Обичам те, скъпа, произнесе тържествено Бернар и я целуна така пламенно, че и свещеникът се усмихна. Бяха хубава двойка, граф и графиня Дюбеошан. След церемонията пиха шампанско със свещеника, Мадам Фурния и Ален. После всички си тръгнаха, а Бернара грабна на ръце и я отнесе по стълбите на замъка до госната стая, която той използваше за спалня. Положи я е внимателно на леглото, както бе облечена в прекрасната бяла атлазена рокля. Погали с ръка златисторусата и кратко коса и я е целуна отново. Обожавам те, прошепна той. Мари Анжго целуна, неспособна да повярва на щастието, което я полетяло. Бернара се блече нежно и, докато се любиха през нощта, тя безмълвно се молеше да бъде достойна майка на детето му. Глава 9. Тяхната първа коледа в замъка беше направо божествена. Бернара обгръщаше с толкова любов и внимание, че хората се усмихваха, когато ги видяха заедно. А да живее отново в къщата на своето детство, да посрещне коледа в дома, където бе родена, беше най-прекрасната сбъдната мечта. Оживяваха спомените. Някой хубави, други тъжни, но не я измъчваха колкото преди, защото сега Бернар беше с нея. Марианш се обади на Билина бъдни вечер. Той беше щастлив за нея, но все още се тревожеше, че не познава достатъчно съпруга си и се омъжила прекалено набързо и импулсивно. Но тя го увери, че взела най-правилното решение и че никога в живота си не е била толкова щастлива. Кой би си помислил преди година, че ще посрещна отново коледа в Шато де Емър Мотун? Замечтано рече тя на Били, а той се усмихна тъжно, спомняйки си времето, когато прекарваха празника заедно. Все още не можеше да приеме факта, че Мари Анжа женена за друг мъж и никога няма да се върне в Америка. Били продължаваше връзката с приятелката си Деби, но Мари Анж му липсваше ужасно. Тя обаче бе станала графиня Дюбошан и живееше далеч във Франция. Нищо вече не беше същото. Кой би си помислил преди година, че ти ще наследиш толкова много пари, а аз ще карам ново порше. Отговори и кратко били в тон с нейния въпрос. Това, че бе станала графиня, го радваше. Надяваше се. Че Бернар наистина е такъв, какъвто му го описваше. Въпреки това беше неспокоен. Всичко бе станало прекалено бързо и били не можеше да се отърси от усещането си за нещо нечистоплътно и нечестно. След празниците животът на новото семейство продължи със същото темпо. Те непрекъснато пътуваха до Париж и обратно. В града отсядаха в апартамента на Бернар. Той беше малък, но изящно обзаведен, пълен с красиви антични вещи. През ануари Мари Анж откри, че е бременна и Бернар изпадна в лутвасторг. Не спираше да повтаря колко много иска дете и как се надява то да бъде момче, за да наследи титлата му. Няколко дни след като Мари Анж съобщи на Бернар, че първото им дете е на път, започна и ремонтът на замъка, а няколко седмици по-късно всичко бе обърнато с краката нагоре. Оказа се, че едновременно ще се поправят покривът, стените, тесните френски прозорци, които трябваше да се разширят вратите. Бернар искаше да модернизира напълно кухнята, да обзаведе нов апартамент за тях двамата, детската стая трябваше да бъде като от приказките, а в приземния етаж планираше да има дори киносалон. Цялата електрическа инсталация щеше да бъде подновена, както и канализацията. Ремонтът бе много по мащабен и голям, отколкото си бе представила Марианш и очевидно се очертаваше много скъп. Съпругът и кратко дори засади нови декари с лузя и овощни градини. Но е увери, че иска думът им да стане съвършен. Проектът дело на неговия приятел-архитект в Париж. И сега къщата имаше поне дозина работници. Бернар обеща, че работите по вътрешното обзавеждане ще бъдат приключени до септември, когато очакваха бебето. Тя се обади на били, за да съобщи новината. «Значи не си губите времето?» Рече той, а гласът му прозвуча тъжно и загрижено. Всичко се случваше със скоростта на светлината. Мари Анж му обясни, че Бернар няма търпение да създаде истинско семейство, тъй като е доста по-възрастен от нея и вече е загубил единствения си син. Тя написа и едно писмо на Лелеси си Карол, за да уведоми за промените, които бяха настъпили в живота и кратко, но не получи отговор. Сякаш пралеля и кратко бе затворила завинаги вратата си за нея. През март покривът бе завършен. Къщата бе пълна с работници, така че двамата с Бернар прекарваха по-голяма част от времето си в Париж. И макар неговият апартамент да бе доста малък, той беше удобно временно жилище с голяма приемна, високи тавани и старинна дървена ламперия на стените. Беше пълен с скъпи антични мебели, картини, които Бернар бе наследил от аристократичното си семейство и великолепни персийски килими. През лятото Бернар и кратко каза, че ще бъде по-добре да заминат и да оставят работниците сами в замъка. Смяташе, че така работата ще се ускори. Беше на Елвила в Сен-Жан-Капфера, както и 200-метрова яхта, която вървеше заедно с вилата. И беше поканил огромен брой приятели да ги посетят и да им гостуват за по-дълго време. Господи, Бернар, как? Ме глезиш! Размя се щастливо, Мари Анш, когато видя къщата и яхтата в пристанището. Бяха я наели за целия месец Юли, а през август смятаха да се върнат в Шато де Емар Тогава тя щеше да бъде в осмия месец. Мари Анж смяташе да роди бебето си в клиниката в Платие. Времето, което прекараха в Южна Франция, и кратко изглеждаше като приказка. Излизаха, срещаха се с приятели, вилата постоянно бе пълна с гости от Рим, Милано, Лондон и Париж. И всеки, който ги посещаваше, можеше да види колко са щастливи. Тези девет месеца с Бернар бяха най-щастливите в живота на Марианш. И двамата тръпнеха от радост и нетърпение, кога ще се роди бебето. Когато се върнаха в шато да де е Мармутун, детската стая вече бе готова, а Бернар бе наел едно местно момиче за да те гледачка. Тяхната разкошна спалня беше напълно завършена в края на август. Но станала част от замъка все още бе в ремонт. Въпреки огромното количество работа, с която се бяха нагърбили, нямаше никакви проблеми. Всичко вървеше по план. Сутринта на 1 септември, когато Мари Анш сгъваше съвсем маничките бебешки риски в детската стая, пристигна местният предприемач. Имаше няколко въпроса във връзка с канализацията. Бернар бе поръчал нови мраморни бани джакузи. Огромни вани и дори няколко сауни. уни. Мари Анж видя, че предприемачът изглеждаше объркан и явно се чувстваше неудобно. Очевидно нещо се въртеше в главата му и когато тя го попита за какво мисли, той изплюка мъчето. Оказа се, че откакто е започната работата, сметките не са плащани, включително и надниците на работниците, макар че графът бил обещал аванс през март и още едно плащане през август. Всички останали доставчици, ангажирани с проекта, имали същия проблем. Мари Анж се зачуди дали Бърнар просто не е имал време да уреди финансовите въпроси или е забравил за това, докато бяха на ривиерата. От разговора с човека научи, че всъщност никой не бе получил пукнат грош, откакто бе започнал ремонтът. А когато го попита има ли представа за каква сума става въпрос, той отговори смутено, че не знае точно. Но вероятно надхвърля 1 милион долара. Мари, Анж го загледа стреснато. Никога до сега не бе питала Бернар колко ще струва ремонтът на замъка. Ни кратко бе идвало на ум какви парищи схарчи, за да поправи и възстанови къщата за нея. Сигурен ли сте? Попита с недоверие тя. Не може да е толкова много. Как беше възможно? Как можеше да се дадат толкова много пари само за да поправят някои неща? Беше объркана от факта, че Бернар ще изхарчи такава сума и се чувстваше дори виновна, че бе одобрила някои от промените, които той бе предложил. Обещана предприемача да говори с мъжа си още същата вечер, когато се върна от краткото си делово пътуване до Париж. Всъщност през последната година Бернар не бе работил нищо, макар че по няколко пъти на месец ходеше на срещи в Париж и Лондон. Беше и кратко обяснил, че се среща с адвокатите и съветниците си по инвестициите. Не искаше да се върне на работа в банката, защото предпочиташе да бъде непрекъснато с нея и да се концентрира върху ремонта на замъка. А най и кратко бе обещал да прекарва още повече време с нея и бебето. Мари Анж бе очарована и поласкана, че съпругът и кратко е толкова мил и загрижен. Тази вечер, когато Бернар се върна, тя му разказа за срещата с предприемача и че е много притеснена, защото на доставчиците не е платено нито стотинка. Попита дали неговият секретар в Париж просто е забравил да извърши плащанията. За нейно голямо облегчение Бернар не изглеждаше никак загрижен. Мари Анж му призна колко виновна се чувства, че ремонтът на замъка ще му струва толкова много пари. Но проустройството си заслужава всяка стотинка, любов моя. Уверия нежно той и това трогна сърцето и кратко. Господи! Какъв човек! Не се скъпеше и беше готов на всичко за нея. Всъщност постоянно е глезеше, като и кратко правеше малки и не толкова малки подаръци. Бей кратко купил съвсем нов, прекрасен Ягуар през Юни, а за себе си Бентли. Сега и кратко каза, че очаква изплащането на едни инвестиции, за да се разплати с предприемачите. Сподели, че е направил огромни инвестиции в Близкия изток и в други страни по света и не иска да загуби пари, докато международните пазари се вълнуват. Звучеше и кратко съвсем разумно. Същност, продължи малко сконфузено Бернар, мислил да помоли да използва част от нейните пари временно. Щел е да и кратко върне всичко, когато неговите вложения се изплатят, някъде в началото на октомври. Въпрос на месец или около 6 седмици, но привеждането веднага на сумите щяло да задоволи и успокои кредиторите. Мари Анж го увери, че с удоволствие ще даде от своите пари. Помоли го да. Направи каквото е необходимо, за да уреди тези неща. Вярваше му напълно. Той каза, че ще направи каквото трябва, но се нуждаел от нейния подпис, за да си извършат преводите. Младата жена се чувстваше до някъде виновна за огромните разходи, които бе направил за нея, и за това предложи да се откажат от някои разточителства, за да им струва по-ефтино. Не тревожи красивата си главичка с тези неща, любов моя. Искам всичко да бъде идеално. За теб и за бебето. Ти трябва да мислиш само за него. И тя направи точно това. Изхвърли всички въпроси за ремонта от главата си. Особено след като Бернар вече имаше нейния подпис, за да извършва преводи от нейната сметка. През следващата седмица предприемачата увери, че всички въпроси вече са уредени. Мари Анж не се притесни, че от сметката бяха изтеглени 1.5 милиона долара, защото знаеше, че Бернар ще и кратко ги върне в най-скоро време. Все още не можеше да свикне да мисли в подобни мащаби, нито да говори за такива суми пари, когато се обади шефът на попечителския фонд от нейната банка, за да попита за трансфера, и тя го увери, че е временен превод. Следващите две седмици Марианш прекара в дълги разходки с Бернар сред познатата и кратко гора, която толкова обичаше като дете. Вечер двамата излизаха да вечерят навън. Всичко в замъка бе готово за посрещането на новия член на семейството, макар че останалите работи все още не бяха довършени. Бебето се роди в предвидените срокове. Една нощ започнаха контракциите, ставаха все посилни и чести и Бърнар е заведе в клиниката в платие. Младата жена пристигна там като кралица. Раждането мина бързо и нормално и на бял свят се появи едно малко, красиво и здраво момиченце. Беше копия на майка си. Кръстиха Е. Луис. Е. Луис Франсуас Хулкинс Дюбешен. След два дни се прибраха вкъщи. Мари Анж изпитваше на описуема любов към дъщеричката си, а Бернар се суетеше и вдигаше огромна врява около жена си и дъщеря си. Когато се прибраха у дома, имаше шампанско и черен хайвер, прекрасна диамантена огърлица, овисна на врат на Мари Анж. За това, че била толкова смела, каза Бернар, и защото бил много горд с нея и също така добави, че се надява Елоис скоро да си има братче. Все още отчаяно искаше наследник на титлата и макар да не го казваше направо, младата жена чувстваше, че е недоволен заради момиченцето. Почувства се виновна, сякаш бе извършила някакво предателство, престъпление, едва ли на нещо непростимо спрямо него. Когато е Луис стана на един месец, предприемачът отново дойде и съобщи на Марианш, че сметките от последните шест седмици отново не са платени. Този път се бяха натрупали около 250 хиляди долара. Неговата мълба подсети младата жена, че Бернари кратко бе обещал през октомври да и кратко върне парите. Тя му го напомни колебливо, както и че ще трябва да плати за работите в замъка, които до коледа щяха да приключат. Бернара увери, че това не е проблем, макар че възвръщането на инвестициите му отново било отложено и се налагало тя да покрие сметките само още веднъж, след което ще и кратко се издължи до стотинка през ноември. Тя обясни новите проблеми своята банка и на следващия ден трансферът бе направен. До този момент беше платила почти 2 милиона долара, но шато де е никога не бе изглеждал покрасив. А когато Елоис бе само на 6 седмици, Мари реши да изненада Бернар, като го посети в Париж. Отиде в апартамента му, но него го нямаше. Жената, която чистеше там, уведоми, че той е на улица Варен, за да наблюдава работниците там. Какви работници? Каква е тази улица Варен? Мари Анж бе силно изненадана, а чистачката се обърка и с конфузи. Побърза да увери, че съпругът и кратко сигурно не и кратко е казал, защото искал да изненада. Строителството започнало преди седмица. Помолия да не издава пред господин графа. Мари Анж бе завладяна от любопитство и отида с колата на дреса, за да види за какво точно става въпрос. И онова, което видя, когато пристигна с бебето на задната седалка, беше една старинна къща от 18 век с конюшни, градина и огромен двор. И кога стана това? Точно преди да се роди бебето, отвърна с момчешката си усмивка той. Исках да те изненадам. Тя обаче се разтревожи, че работите в шато де Мърмутун още не бяха завършени, нито платени, а той влизаше в нови разходи. Бернар очевидно не се страхуваше да харчи пари. И тя осъзна, че той има да и кратко връща много. До сега нито стотинка от парите, които бе взел назаем от нея, не бе върната сметката и кратко. Прекараха нощта в парижкия си апартамент. Бернар беше чаровен и любвеобилен, и към края на вечерта почти успя да я. Убеди, че новата им къща ще бъде изключително подходящо място, където да работи, когато идва в града. Тук можеха да приемат приятелите си, които са възпрепятствани да пътуват чак до Емармутон. Сега ще можем да прекарваме времето си на две места, рече Гордо Бернар. Къщата на улица Варем била толкова елегантна. Почерта той, че в нея можело да се организират дори балове. Но Мари Анш все още беше в стрес, когато на следващата сутрин си тръгнаха за шато Дея Мърмутун. Можем ли наистина да си го позволим? За пореден път попита тревожно тя. За пръв път си даваше ясна сметка, че бяха похарчили страшно много пари. Мисля, че да. И както изглежда, нашата система работи перфектно. Благодарение на теб и твоето финансиране с малки суми, с които да покрия тези нещастни сметки, имам време да си позволя да управлявам нашите инвестиции най-добре. Единственият проблем бе, че инвестициите бяха негови и Мари Анж не знаеше за колко става въпрос, а малките суми, които тя му бе дала назаем, бяха почти 2 милиона долара. Но все пак се надяваше, че мъжът и кратко знае каква прави. Вярваше му напълно и безрезервно. Доколеда замъкът бе почти завършен, а най-хубавият подарък, който тя му направи, бе, че на бъдни вечер му съобщи, че отново е бременна и че се надява този път да бъде момче, за да не бъде разочарован. Нищо, което направиш ти, не може да ме разочарова, великодушно отвърна Бернар. Но и двамата знаеха, че коп не е за син. Елоис бе на три месеца и половина, а новото бебе щеше да се роди през август така че между децата щеше да има само 11 месеца разлика. Както всичко досега, нещата се развиваха с безумната скорост на светлината. Този път Мари Анж не се обади на Били, а му изпрати писмо заедно с коледната поздравителна картичка. Вече му се обаждаше веднъж на месецтва. Беше така погълната от живота с Бернар, че просто нямаше време да мисли за нищо друго, освен за мъжа си и за децата. Когато през ануари отново направи един огромен трансфер от своята банка към сметката на Бернар, шефът на попечителския фонд Аповика. Всичко наред ли е Марианш? Струва ми се, че харчиш парите си с много лека ръка. Те изтичат от сметката ти като пясък през пръсти. В действителност имаше достатъчно пари и нямаше причини да се тревожи човек. Нос последния трансфер, с който заплати за работата по паришката къща. Сумата надмина 2 милиона долара. Оставаха и кратко почти милиони половина в наличност, докато станеше на 25 години и наследеше следващата една трета от състоянието. Обаче шефът на попечителския фонд се тревожеше за развитието на нещата. Тогава му обясни за системата, по която работеха с Бернар, за това как тя го субсидира с пари, които той ще и кратко върне, когато нещата с инвестициите му се оправят. И кога ще стане това? Попита намръщено шефът на попечителския фонд. Много скоро, увери го Марианш. Вече е платил за работата и по двете къщи. В действителност не знаеше дали е така, но се надяваше да го е направил и смяташе, че трябва да успокои банкера. Следващата седмица Бернар се оплака, че в близки изток има криза и че ако се опита да изтегли инвестициите си в брой, ще загуби не чувана сума пари. Било много по-разумно да задържи инвестициите и след време това щяло да им донесе бъснословно богатство. За съжаление това означавало, че тя трябва незабавно да плати почти милион долар за къщата в Париж. Бернари кратко обясни, че сравнение с действителната и кратко купил на за жълти стотинки, пък и сега трябвало да внесат само депозита, през следващите три години ще ли да изплатят останалите 2 милиона. Но нали до тогава тя ще наследи останалата част от богатството си? Няма да получа нищо докато не стана на 25 години, отвърна Мари Анжо безпокоено. Започваше да се страхува да му бъде кредитор, особено като си имат предвид размерите на сумите, които се харчеха. Но той е целуна, усмихна се, заяви, че едно от нещата, които най-много обича нея, е нейната невинност. Фондове като твоя, любов моя, Лесно могат, бъдат отворени. Ти си вече омъжена жена с отговорности и деца. Едното е тук, другото е на път. Това, което правим двамата с теб, са разумни инвестиции. Не си проиграваме парите в Монте-Карло, и я. Чиновниците от твоя фонд може да бъдат съвсем спокойни. Просто ще трябва да отворят фонда или да ти дадат пари в аванс срещу следваща част от наследството, която ще получиш. В края на краищата парите са си твои, нали? Колко са между другото? Попита с най-безразличен тон и Мари Анж не се поколеба да му отговори. Малко повече от 10 милиона. Е, прилична сумичка, подхвърли доста пренебрежително и незаинтересовано Бернар, от което човек трябваше да се досети, че неговите пари и инвестиции са много по-големи. Но той беше с 20 години по-възрастен от нея и беше имал успешна кариера. Освен това, произхождаше от аристократично и видно семейство. Така, че бе напълно разбираемо да не е впечатлен от нейното богатство. Все пак беше доволен, че баща й кратко бе оставил наследство. Ще говорим с банкерите за твоя достъп до парите, когато поискаш. Очевидно знаеше всичко по този въпрос, все неща, които бяха тъмна, Индия за нея. Бе впечатлена от онова, което и кратко каза, и все по-малко се тревожеше и притесняваше. Късно на пролет Бернар все още не беше си издължил и Мари Анж бе принудена отново да му напомни. До този момент бе платила всичко по ремонта на шато де е Мърмутун и оставаше да се мисли само за къщата в Париж. Бернар имаше планове това да бъде техният основен дом, бе уверил, че къщата е исторически и културен паметник и ще стане емблематична за тяхното семейство, за децата им. При това положение и кратко беше много трудно да му откаже и тя не го направи. Отново прекараха месеци у Лифюжна Франция с огромна яхта и цяла армия от приятели и гости. Но този път Мари Анж не се чувстваше така добре, както преди раждането на Луис. Непрекъснато пътуваха между Париж и замъка, наглеждаха как вървят работите по. Херкулесовите подвизи, с които се бяха нагърбили. Бернар я заведе дори във Венеция на бал. Когато най-сетне се върнаха в шато да е Мармутун, Мари Анж се чувстваше изтощена. Времето бе горещо и тя нямаше търпение да роди бебето, което бе доста поедро от предишното и кратко дете и вече и кратко тежеше. И то дойде една седмица преди термина, когато двамата с Бернар прекарваха уикенда в замъка. Този път Мари Анжо спя да удовлетвори желанието му. Мечтата му се сбъдна. Бебето беше момче и макар, да не му го каза, тя се надяваше, че появата му ще запълни празнината от загубата на първия му син. Бернар беше изпаднал в екстаз. Кръстиха бебето на брат и кратко Робер. Мари Анж се възстанови много по-трудно и по-бавно. Раждането беше тежко, защото Робер бе доста поедар от Алуис. Но в средата на септември тя отиде в Париж Бернар, за да видят докъде са стигнали работите на улица Варен. Все още не бе получила нито стотинка от парите, които му бе дала, а тя всъщност му бе дала всичко, с което можеше да разполага. Сметките продължаваха безмилостно да валят. Младата жена предполагаше, че Бернар ще ги плати със собствените си пари, когато има възможност. И така тя бе в Париж. В новата къща с двете с деца, когато я посети архитектът и кратко каза неща, които я стреснаха и изненадаха. Бернари кратко бе заявил категорично, че не е купувал нищо за обзавеждането на къщата и че няма да го прави, докато не погасят и последната съществуваща сметка. Архитектът спомена, че близо до новите хали има един огромен склад, където мъжът и кратко съхранява разни вещи и продължава да ги увеличава. Главно картини и скъпи антики още същата вечер тя попита Бернар, но той отрече, като недоумяваше защо приятелят му е наприказвал подобни неща. Но когато на другия ден мъжът и кратко излезе, Мари Анж реши да провери сметките и установи, че справката фигурират неплатени суми за хиляди франкове от галерии и антикварни магазини. Бяха почти милион долара. Все още държеше разпечатката в ръце, когато извъня телефонът. Беше били който се обаждаше, за да я поздрави с раждането на Робер. Е, как са нещата при теб? я той. Гласът му звучеше щастливо. Бебето сигурно е като малък принц. Мари Анж най-сериозно потвърди, че е точно така. Беше силно разтревожена от сведенията, които държеше в ръката си. Най-много. А притесняваше обаче, че Бернар я бе излъгал. Адресът, написан в горния десен ъгъл, беше адресът на същия склад, за който и кратко бе говорил архитектът. А мъжът и кратко бе отрекал. За пръв път, откакто се познаваха, тя го хващаше в лъжа. Но не каза нищо на били. Не искаше да бъде нелоялна към Бернар. Били и кратко съобщи, че Лели и кратко кароле е болна, но голямата новина бе, че ще се жени. Сгодил се за същото момиче, с което ходеше, преди Мари Анж да напусне Америка. Били щастливи заедно и смятали да се оженят следващото лято. След като ти не се омъжи за мен, подразния той, нямах други избор и се предадох. Годеницата му щяла да завърши колеж тази година и след дипломирането и кратко планували да се съберат. Били я е покани на сватбата си и Мари Анж обеща че ще направи всичко възможно да присъства, но беше толкова нервна заради неплатените сметки, които откри, че дори не се зарадва на обаждането на стария си приятел. Въпреки, че много го обичаше, сега тя имаше друг живот, имаше съпруг и семейство. Ръцете й кратко бяха вързани, а умът й кратко заед тревожни мисли за планината от пари, които дължаха. Не беше съвсем сигурна как да постави въпроса пред Бернар и кратко трябваше малко време, за да помисли. Не можеше да няма някакво обяснен, защо е скрил истината за покупките, които държеше склада. Може би е искал да изненада. Щеше и кратко се да вярва, че мотивите му са били добри и не искаше нито да се кара с него, нито да му се противопоставя. Все още обмисляше този въпрос и не бе каза нищо на Бърнар, когато при връщането си в шато де Мармутон тя най неочаквано направи едно откритие, което направо шокира. Един ден прие една сметка за изключително скъп рубинен пръстен, купен и изпратен на някакъв неизвестен адрес в Париж. А жената, която го бе купила, носеше фамилията на Бернар. За втори път през тази седмица Марианж се усъмни в честността на своя съпруг и бе обзета от страхове. Оплаши се, че амами не е неикратко е верен, и реши да замине за Париж с децата. Бернар беше в Лондон на гости на свои приятели а също и във връзка с инвестициите си, така че тя отседна в неговия малък апартамент. Чувстваше се ужасно неловко, но се обади своята банка и помоли да свържат с някои от частните детективи. Трябваше да разбере какво прави Бернар и дали и кратко изневерява. Беше гузна, защото и кратко се струваше, че не постъпва. Правилно. Той имаше предостатъчно възможности да го прави, когато бе сам в Париж или където и да другаде, но тя бе абсолютно уверена, че обича. Сега се чудеше дали тази жена му е приятелка, любовница или матреса и колко безсрамна трябва да е, че да използва неговата фамилия, претендирайки, че му е съпруга. Или може би това бе просто случайно съвпадение на имената, което би било най-доброто обяснение. Или пък беше далечна роднина и това, че нейната покупка бе отнесена към сметката на Бърнар, беше просто грешка. Мари Анж не знаеше какво да мисли, но не искаше да се излага, като потърси информация в магазина, от който бе закупен пръстенът. И без това се чувстваше ужасно, само защото вече бе започнала да се съмнява в Бернар. Но след като, му бе дала огромно количество пари, които той вече бе изхарчил, и като капак този рубинен пръстен. Не се ли нуждаеше от някои отговори и обяснения? Мари Анж все още искаше да вярва че за всичко има приемливо обяснение. Но каквото и да бе, то оставаше лъжата на Бернар за вещите, които се намираха в склада. И накрая най-големият проблем бяха неплатените сметки, които главоломно се трупаха и растяха. Тя можеше да ги погаси, разбира се, но искаше да е сигурна, че може да му вярва. Бе решила да не обсъжда нито едно от тези неща с мъжа си, преди да научила повече подробности. Ако историята с пръстена се окажеше невинна грешка, а вещите склада бяха изненада за нея, подаръци, които той възнамеряваше да и кратко поднесе, тогава нямаше смисъл да го обвинява и да предизвиква разговор за неприятни неща. Но ако разследването и кратко остановеше нещо друго, то тогава трябваше да седнат двамата с Бернар, за да му зададе въпросите си и да чуе неговите обяснения. Междувременно тя искаше да му вярва, но сърцето й кратко се прокрадваше страх. Беше му се отдала, безрезервно и с цялото си сърце, беше му поверила живота си. Имаха две деца за по малко от две години. Но фактът, че тя бе изхарчила всичките си пари, за да плати ремонта на замъка и къщата на улица, Варен съществуваше. Накратко казано, бяха похарчили три милиона долара от нейните пари, дължаха още 2 милиона за къщата в Париж и имаше още около милион неплатени сметки. Това бе главозамайващо количество пари, които бях изхарчени за по малко от две години. А Бернар не бе. Платил нито грош. Когато влезе в офиса на частния детектив, Мариан Жусети как сърцето й кратко се свива. Офисът беше малък, мръсен и тъмен, а самият детектив и се видя раздърпан, рушав и враждебно настроен. Той кратко зададе много лични въпроси, като си водеше бележки. Когато му разказа как стоят нещата с къщите и парите, младата жена видя по лицето му, че има основания за тревога. Пропиляването на толкова много пари в нейните очи не правеше Бернар лъжец. Всъщност това дори не е тревожеше толкова много, колкото сметката за рубинения пръстен. Заради тази сметка тя искаше отговор. Защо тази, която го бе купила, бе използвала фамилията на Бернар? Той кратко бе казал че никой от роднините му не е жив, Марианш все още искаше да вярва, че съществува съвсем просто и невинно обяснение. Не беше невъзможно във Франция да има и друг човек, който да носи същото фамилно име. Искате ли да проверя и за други неплатени сметки? Попита детективът и тя кимна. Вече му бе разказала своите версии за жената и пръстена. Но не можеше да си представи, нито да повярва, че Бернара лъже или че купува скъпи подаръци за любовницата си, след което представя сметките на нея. Никой не е толкова коравосърдечен, нетактичен и дързък. Със сигурност не и нейният Бернар. Та той бе толкова чувствителен, искрен и честен човек. Мари Анж вярваше в това. Наистина не мисля, че съществува проблем, извинително се усмихна на детектива. Просто започнах малко да се притеснявам, когато намерих тази камара неплатени сметки. Открих склада, за който той не ми е казал. И сега този пръстен. Не знам, коя може да е жената, нито защо сметката е дошла при моя съпруг. Вероятно е някаква нелепа грешка. Разбирам, кимна детективът безизразно. Сетне вдигна глава и кратко се усмихна. Аз обаче на ваше място бих се притеснявал много повече. Това са ужасно много пари, които са изтекли от вашата сметка за две години. Поведението на тази жена му се струваше безразсъдно, дори налудничаво. Нима беше толкова глупава или наивна? Как бе допуснала, как бе позволила на съпруга си да манипулира така? Да, сигурно това беше обяснението. Беше много млада и много невинна. Реши детективът, явно съпругът и кратко бе използвал точно тези кратко качества и добре си бе оплел кошницата. Ами всичко това бяха всъщност един. Вид инвестиции, започна да обяснява Марианш. Къщите ни са прекрасни и двете са исторически паметници. Повтаряше като малум на същите неща, които Бернари кратко бе казал, за да обясни разходите и цената по реставрацията. Но сега се страхуваше, че съществуват много тайни, които тя не знае. Та на Лине и кратко бе казал нито дума за къщата в Париж, бе я купил и започнал да ремонтира, преди да го разкрие, и в момента Марианш се чудеше колко ли още неща е скрил съпругът и кратко от нея. Но младата жена изобщо не бе подготвена за онова, което детективът и кратко разкри. След няколко дни той кратко се обади и кратко предложи да се срещнат в Париж, ако тя желае, или ако предпочита, да посети в замъка. Бернар беше в Париж, а Робер бе само на 6 седмици и бе леко настинал, така че тя предложи на детектива той да дойде при нея. Човекът пристигна на следващата сутрин и тя го заведе в кабинета, който Бернар използваше, когато работеше тук. По на детектива Мари Анж не успя да прочете нищо. Предложи му кафе, но той отказа. Искаше възможно най-бързо да приключи тази неприятна история. Затова извади една папка от кофарчето си и погледна внимателно младата жена в очите. Неочаквано тя изпита странно усещане. Нещо й кратко подсказа, че трябва да се подготви за лоши новини и че ще чуе неща, които не би искала да чува. Бяхте права да се тревожите за сметките, започна детективът направо. Има още 600 000 долара неплатени сметки, повечето от които са за картини и дрехи. Дрехи ли? За кого? Попита тя, изненадана и объркана, също както когато разбра за пръстена, но детективът бързо разсея страховете и кратко. За него самия. Съпругът ви има много скъпшивач в Лондон и сметка за около 100 000 в Хермес. Останалото е за картини, художествени произведения, антики, предполагам за къщите ви. А рубиненият пръстен е купен от жена, която се казва Луис Дюбешен. Същност сметката е пристигнала при съпруга ви наистина по погрешка, добави детективът. Мари Анж му се усмихна щастливо. Ето на, точно както бе предполагала. Беше просто грешка. Значи Бернар не бе емамил с друга жена. Сметките щяха да бъдат платени, а закупените вещи продадени. Но ако имаше любовница, тогава сърцето и кратко щеше да бъде разбито. Дори не я интересуваше какво още има да и кратко, каже детективът. Тя вече бе. Оправдала напълно Бернар сърцето си и дори се срамуваше от подозренията, които бе имала към него. А най-интересното за тази Луис Дюболшан е, продължи невъзмотимо мъжът, въпреки ослепително щастливата усмивка, изписана върху лицето на Мари Анж и очевидната липса на внимание от нейна страна, че вашият съпруг се е оженил за нея преди 7 години. Предполагам, че не сте знаели това. Или нарочно не сте ми го съобщили? Но това е невъзможно, възкликна възмутена Марианш, като го изгледа враждебно. Как можете да говорите така? Неговата съпруга и синът му са загинали преди 12 години. Синът му е бил на 4. Тази жена сигурно лъже. Дали пък Бернар не е имал кратък брак след трагедията, бързо разтрогнат, за който не бе и кратко казал. Но младата жена не допускаше мъжът и кратко да лъже, ето защо не повярва на нито една дума. Не е точно така, продължи детективът. От сърце съжаляваше това невинно, объркано и според него глупаво момиче. Синът на Луис Дюбалшан наистина е умрял при пожар, но това е станало преди пет години. Момченцето е било нейно дете от предишен брак, нямало е нищо общо със съпругави. Той не му е баща. А жената е оживяла. Невероятна случайност е, че си е купила този пръстен и сумата по погрешка е била препратена към сметката на съпруга ви. Дамата ми показа документи, с които удостовери брака си, както и изрезки от вестниците за пожара. Господин графът е получил цялата застраховка за изгорелия замък. Всичко е било закупено с нейни средства, но се е водело на негово име. Смятам, че е използвал парите от застраховката, за да купи шато да е мармутун. Но не е имал достатъчно пари да го ремонтира, докато не е срещнал вас, завърши доста откровено и грубичко той. И откакто се е оженил за Луиз Дюбушен, не е работил нито ден. Той знае ли, че тя е жива? Попита наивно Марианш. Беше съвсем объркана и не знаеше какво да мисли. Изобщо не бе предполагала, че Бернар е способен да е лъже. И че е правил това цели две години, сигурно имаше някаква огромна грешка. Бернар не би могъл да е лъже. Не и той. Мисля, че знае. Защото са се развели. Но това не може да бъде. Та ние се оженихме в католическа църква. Вие знаете правилата на католицизма. Вероятно е платил на свещеника. На този свят всичко може да бъде купено с пари, промърмори детективът. Той не си правеше никакви иллюзии относно Бернар, за разлика от младата му съпруга, когато говорих с мадам Дюбошан. Тя ще се радва се срещне с вас, ако вие искате, разбира се. Помолиме да ви предупредя да не казвате нито дума на съпруга си за онова, което сте предприели. Детективът подаде на Мари Анж визитка с телефонен номер в Париж и тя видя, че адресът е в прекрасен квартал. Горката жена е изгоряла много лошо по време на пожара и има белези. Казаха ми, че живее доста усамотено, догоня странната мисъл, че никой от приятелите на Бернар не бе споменал нито дума за женати сина, който бе загубил. Остана с чувство, че така и не се оправила след загубата на детето, допълни Марианш, очите й кратко се напълниха със сълзи. Сега, когато имаше деца, Мисълта да ги загуби и кратко изглеждаше като кошмар, сърцето и кратко се. Свил жал към непознатата жена, която и да бе тя и каквато и да бе връзката и кратко с Бернар. Все още не вярваше на тази история и искаше да стигне до самия край, до дъното. Някой лъжеше, но това със сигурност не беше Бернар. Мисля, че би трябвало да се срещнете, графиньо. Тя може да ви разкаже много за съпруга ви и вероятно това са неща които трябва да знаете. Например? Попита Марианш, напълно объркана. Тя мисли, че той е причинил пожара, в който е загинало детето и кратко. Детективът премълча, че Луис Дюбелшан смяташе, че той се опитал да убие и нея. Тя щеше да и кратко го каже сама, каквото и да и кратко струваше. Но той бе силно впечатлен от бившата госпожа Дюбелшани от онова, което бе чул от нея. Но това е ужасно. Мари Анж бе възмутена. Как може да говори такива неща? Сигурно има нужда да обвини някого за нещастието. Вероятно не може да приеме факта, че е било нещастен случай и че момченцето и кратко е умряло. Това обаче не обясняваше друг факт. Този, че жената бе останала жива. Защо Бернар я бе обявил за мъртва? Защо бе скрил, че момченцето не бе негов син? че последствие се бе развел с майка му. Мисълта и е кратко неочаквано заработи на бързи обороти. Беше изпълнена с подозрения и съмнения, въпроси без отговори и тя не знаеше дали бе благодарна или съжаляваше, че детективът бе открил Луис Джубошан. Странно, но почувства голямо облегчение, когато разбра, че неизвестната жена не му е любовница. Но тя го обвиняваше за смъртта на сина си, а това не бе нито утешително, нито приятно. И защо историята, която и кратко бе разказана от детектива, бе толкова различна от историята на Бернар? Мари Анж въобще не бе сигурна, че иска да се види с жената и да отвори котията на Пандора. Но след като детективът си отиде, тя излезе на дълга разходка в овощната градина, мислейки за Луиз Дюбелшан и нейния син. Беше и кратко много трудно да подреди информацията в ума си. Освен това се тревожеше, че все още има неплатени сметки. Въпреки настояването на Бернар да ги покрие, тя не искаше да се опитва да получи останалата част от парите си. Струваше и кратко се прекалено рисковано, особено ако ги изхарчи всички. Това бяха нейните пари, а до този момент изразходваха само тях. Ако ставеше фонда непокътнат, поне щеше да запази някаква част. Когато се върна от градината, за да нахрани бебето, мислите. И кратко бяха още пообъркани. След като го сложи в креватчето му, сито и щастливо, остана дълго време пред телефона. Номерът, който детективът и кратко даде, беше в джоба и кратко, за да не попадне в ръцете на Бернар. Мари Анжи звади нерешително визитката. Помисли си дали да не позвани на Били и да говори с него, но тази мисъл и кратко се стори непоносима. Все още не знаеше истината и не искаше да обвинява на празно Бърнар. Може би просто не, бе искал да и кратко признае, че е разведен. Може би беше обичал онова нещастно момченце като свой син. Но каквато и да бе истината, Мари Анш трябваше да я научи. Така че макар ръцете й кратко да трепереха, тя вдигна телефонната слушалка и набра номера на Луис Дюбошен. От другата страна отговори дълбок. Шлифован женски глас и Мари Анж попита за Луис Дюбошен. На телефона отвърна спокойно жената и Мари Анж се поколеба за секунда дали да не затвори. Струваше и кратко се, че и кратко предстои да погледне в огледало, а не знаеше какво ще види там и се страхуваше. Обажда ви се Мари Анж Дюбошен, почти прошепна тя и дочу нещо като въздишка на облегчение от другата страна. Чудех се дали изобщо ще ми се обадите. Мислех, че няма, каза искрено жената. Не съм сигурна дали ако аз бях на ваше място, щях да го сторя. Но се радвам, че сте събрала смелост. Има някои неща, които смятам, че трябва да ви кажа. Тя вече знаеше от детектива, че Бернар не бе съобщил на младата си жена за нейното съществуване и че това само по себе беше още едно обвинение, и то достатъчно сериозно. Искате ли да се видим? Но ще трябва вие да дойдете. Защото аз не излизам, добави тъжно Луис. Детективът бе обяснил на Мари Анж за белезите по лицето и кратко. Беше си направила няколко пластични операции, но изгарянията бяха дълбоки и белезите останаха. Беше ги получила, докато се бе опитвала да спаси сина си. Аз ще дойда в Париж, съгласи се Мари Анж, макар стомахът и кратко болезнено да се присви. Страхуваше се до смърт от онова което тази жена щеше да и кратко разкаже. Инстинктът ѝ кратко подсказваше, че вярата съпруга и кратко е наоснователна, че поема голям риск, ако продължава да му вярва безрезервно, част от нея искаше да остави нещата така, да избяга някъде, да се скрие и да не прави нищо. Да не се среща с Луис Дюбошан и да не говори с нея. Но нямаше избор, трябваше. Ако не го стореше, цял живот щеше да се. Съмнява. Освен това смяташе, че го дължи и на Бернар. Трябваше да се освободи от съмненията си дори само заради бъдещето си с него. Кога мога да ви посетя? Утре да речем. Твърде скоро ли е? Попита любезно Луис. Не искаше да наранява бедното момиче. Единственото, което искаше, бе да спаси живота и кратко. От разказа на детектива и кратко бе станало ясно, че Мари Анж се намира в голяма опасност, а вероятно и децата и кратко, или в други ден. Предложи тя, макар да не искаше да отлага срещата им. Мари Анж въздъхна. Мога да тръгна утре и да дойда при вас към края на деня. В пет часа става ли? Да. Ще бъда при вас в пет. Може ли да дойда с бебето? Все още го кърмя и се налага да го взема със себе си. Щеше да остави я Луис с бавачката в замъка. Ще се радвам да го видя, каза Луис, а на Мари Анжи кратко се стори, че долови сълзи в гласи кратко. Значи до утре в пет приключи разговора тя. Господи, как ни и кратко се искаше да предприема това пътуване. Но нямаше начин. Трябваше да го направи. Можеше само да се надява че ще се върна от него невредима, с възстановено доверие и любов към Бернар. А на много километри от Шато де Мармутун, в Париж, след като затвори телефона, Луис тъжно погледна снимката на своето малко момченце. Той кратко се усмихваше. Колко много неща се бяха случили от тогава. Глава 10 Пътуването от Шато де Мармутун до Парижи кратко се стори безкрайно. Мари Анш кара шоколада, а бебето лежеше в кощето си на седалката до нея. Спря само веднъж, за да го накърми. Времето беше студено и ветровито. Пристигна в Париж в 4 половина, трафикът бе натоварен и тя закъсня 5 минути, докато намери апартамента на Луис Дюбеошен. Не знаеше нищо за първата жена на Бернар. Никога не бе виждала нейна снимка, нито пък на загиналото момченце. Едва сега осъзнаваше колко странно бе това при на Бернар колко много ги обича и страда за тях. Дали бе искал да остави всички спомени от предишния си живот за гърба си, когато се бе оженил за нея? Но всичко изглеждаше още по-странно, защото в действителност жена му бе жива и той се бе развел с нея. Защо дори не бе споменал за това? Мари Анж нямаше представа какво да очаква. Когато вратата се отвори, тя се сепна. Виждайки жената пред себе си. Беше висока и елегантно облечена млада жена към края на 30-те години. Русата и кратко коса бе. Дълга до раменете и когато се движеше, тя се люлееше като жива и обграждаше в красива рамка лицето и кратко. Но още в първия миг сърцето и кратко се сви, когато забеляза какво се бе случило с нея. Едната страна на лицето и кратко беше с гладка, чиста кожа и фини деликатни черти но на другата те сякаш се бяха разтопили. Хирурзите и операциите не бяха допринесли много за заличаването им. По лицето и кратко й имаше дълбоки и страшни белези. Опитите на лекарите да поправят следите от изгарянията се бяха провалили. Благодаря ви, че дойдохте, графиньо, рече очтиво Луиз Дюбелшан. Маниерите и кратко бяха аристократични, но в нея се чувстваше уязвимост. Беше като ранена птица, безпомощна. Обърна се, за да скрие обезобразената част от лицето си и въведе Мари Анж в малък апартамент, обзаведен с безценни антични вещи. Двете седнаха на столове в стил Луи 15 и Мари Анж остави на земята кошчето, в което бебето сладко спеше. Луис Дюбалшан се усмихна, когато го погледна, но Мари Анж забеляза, че очите и кратко са пълни с мъка. Не виждам често бебета, обясни жената. Всъщност от оня злощастен ден, в който умря синът ми, не съм зървала нито едно. Предложи и кратко нещо за пиене, но Мари Анж учтиво отказа. Желанието и кратко бе само да чуе какво ще и кратко кажат. Знам, че ще ви бъде тежко, започна с ясен, звънък глас Луис, сякаш се опитваше да вдъхне сила както на себе си, така и на младата жена, която седеше срещу нея. Вие не ме познавате. Нямате причини да ми вярвате, но се надявам, заради вас и в името на вашите деца, да ми слушате и от сега нататък много да внимавате. Поеси дълбоко дъх, като отново извърна обезобразената страна на лицето си, а Мари Анжа гледаше стревожни и оплашени очи. Тази жена не изглеждаше луда и, макар да бе обгърната и пропита от скръп, нямаше вид на побъркана. И освен това беше ледено спокойна. Когато започна да разказва своята история. Срещнахме се на едно празненство в Сан-Тропе. Сега съм сигурна, че Бернар много добре е знаел коя съм. Баща ми беше известен човек, имаше много недвижими имоти в цяла Европа и беше свързан с петролния бизнес в Бахрейн. Бернар явно бе проучил всичко за мен, както и че баща ми е безнадежно болен и умира. Майка ми почина още когато бях дете. Нямах родни. Бях сама, бях млада, макар и не толкова, колкото сте вие сега. Той ме охажваше. Пламенно и страстно и ме увери, че единственото, което иска, е да се ожени за мен и да има дете. Вече имах моето момченце от първия ми брак. То бе на две годинки, когато срещнах Бернар. Шарл, така се казваше малкото ми синче, просто се влюби в него. Направо го обожаваше. Бернар се държеше великолепно с него, беше щедър и добър и аз си помислих, че съм намерила идеалния баща и съпруг. Предишният ми брак приключи нещастно, а съпругът ми така и не пожела да види повече детето. Мислех си, че най-сетне Шарл е намерил любящ баща, а и аз бях много влюбена. Толкова много, че след като се оженихме, го включих в завещанието си наравно с Шарл. Струваше ми се, че това е най-малкото което мога да направя за любимия си, пък и нямах намерение да умирам скоро. Но бях достатъчно глупава да му го покажа. Имахме къща в провинцията. Един замък в Дордон, който баща ми бе завещал на мен и където прекарвахме по-голямата част от времето си. Бернар ме засипваше с скамари от сметки, но това е друга история. Сигурно щеше да ме разори, ако му бях позволила. За щастие, адвокатите на Татко упражняваха контрол. Под тяхно влияние и настояване, аз му заявих, че повече няма да плащам сметките му. Това много го ядоса. Покъсно открих, че дълговете му са повече от няколко милиона долара, и за да предпазя и два мъни от скандал, бях принудена да ги сплатя. Онова лято бяхме в Дордон. Луиз млъкна за миг. Очевидно се бореше с мъката си и се опитваше да събере сили за онова, което и кратко предстояше да разкаже. Шарл беше с нас, гласът и кратко сяка се прекърши и затихна. После тя събра сили и продължи, беше на четири години, красиво, русо ангелче. Все още обожаваше Бернар, въпреки че аз вече не бях така очарована и умаяна от него, пък и бях доста притеснена от всички негови дългове. Всичко дотук звучеше толкова познато, помисли се оплашено и объркано марианш. Сякаш ставаше дума за нея самата. Думите на непознатата жена докоснаха чувствителна струна в душата и кратко, и тя почувства жали симпатия към нея и детенцето, което бе загубила. Една нощ в замъка избухна пожар. Ужасен, бързо разразяващ се пожар. Преди да се опомня... Половината къща бе обхваната от огъня и аз изтичах, за да взема детето. То спеше в стаята си над нашата, а детегледачката бе в отпуск. Когато стигнах, видях Бернар, гласът. И кратко се стопи и премина стенание. Той заключваше вратата на Шарл отвън. Започнах да се боря с него, за да взема ключа. Блъснах го и успях да го изтръгна от ръката му. Влязох и грабна в Шарло от леглото, но се оказа, че не можем да излезем от стаята. Вратата беше затисната с нещо отвън, някаква мебел, стол, може би, или нещо друго. Не можех да изляза. О, господи, прошепна Марианш, а сълзите се търкаляха по лицето и кратко. Тя инстинктивно придърпа кощето на Робер поблизо до себе си. И какво стана? Дойдоха пожарникарите и опънаха мрежа под прозореца. Трябваше да хвърля Шарл в нея. Страхувах се до смърт и го стисках в прегръдките си. Не смеех да хвърля детенцето си. Стоях така дълго време. Самата аз се борях да скоча. Луи се разрида, но в очите и кратко съчетаеше решимост да разкаже всичко, цялата истина на Марианш, без значение колко мъка ще и кратко струва това. Чаках прекалено дълго, продължи пресълзи тя. Синът ми се задуши от дима и умря в ръцете ми. Все още го притисках към гърдите си, когато скочих. Те се опитаха да го съживят, но вече беше много късно. А Бернар бе свален от покрива. Крещеше истерично, че се бил опитвал да ни спаси, което бе чиста лъжа. Аз разказах на полицията какво бе направил и те, разбира се, провериха, но не намериха нищо което да блокира вратата на стаята. Каквото и да е било, той го е преместил, след като аз скочих и преди да се качи на покрива. Каза на всички, че не съм в състояние да понеса скръпта от загубата на детето и за това търся да обвиня някого, в случая него, за да не виня самата себе си. Не спираше да плаче и всички му повярваха. Твърдеше, че съм била психически нестабилна, слабилна нервна система и прекомерно, до безумие привързана към детето. Те повярваха и на това. Повярваха на всичко, което им каза. Нямаше свидетели, които да потвърдят моя разказ, но ако ни беше убил, той щеше да наследи цялото имущество, оставено от баща ми, и щеше да стане много богат. Страшно богат. Покъсно пожарникарите откриха, че пожарът е започнал от тавана, вероятно вследствие на късосъединение. Една от жиците, които минавали оттам, била силно износена. Сигурна съм, че Бернар бе инсценирал всичко това, но не можех да го докажа. Все пак не можех да не вярвам на очите си. Видях го как заключва вратата на стаята на Шарл, знам, че след това я е затиснал с нещо, за да не можем да излезем. Всичко, което зная, графиньо, е, че синът ми загина по негова вина. Очите й кратко не се откъсваха от Марианж и сякаш пронизваха сърцето и кратко. Би било полезно и по безболезнено да повярва, че тази жена е луда, че иска да обвини някого, както Бернар бе изтъкнал при разследването. Но нещо в историята и в начина, по който я разказа, я караше да трепери от ужас. И въпреки че не искаше да й кратко повярва, не можеше да отрече, че ако жената бе казала истината, то. Бернар беше чудовище и убиец. Това бе толкова сигурно, колкото ако бе убил детето със собствените си ръце. Не знам какво е вашето положение, продължи Луис, без да сваля поглед от младата жена, която бе грабнала бебето си в ръце и трепереше изплашена до смърт и объркана от зловещата история, което току-що бе чула. Но разбрах, че имате много пари и нямате близък, който да ви защити или да ви помогне. Вие сте твърде млада, но вероятно имате добри адвокати, слушайте се в съветите им. Дано да сте по-мъдра от мен. Не му оставайте парите си в завещание, ако вече не сте го направили. Вземете мерки той да не наследи автоматично всичко, ако, не дай, Боже, внезапно умрете. В противен случай трябва да знаете, че вие и вашите деца се намирате в голяма опасност. ако той отново е затънал до гуша в дългове, опасността е по-голяма. Ако бяхте моя дъщеря или сестра... Очите и кратко отново се напълниха със сълзи. Щях да ви моля най-настойчиво веднага да вземете децата си и да избягате. Трябва да спасите живота си. Не мога да направя това, отвърна Марианш с пресекнат шепот. Бе изплашена до смърт. Гледаше Луис и искаше да вярва, че е луда, но знаеше, че не е така. Беше напълно объркана от историята, която чу. Звучеше и кратко на лудничаво. Но в същото време съвсем истински. Аз го обичам, той е баща на децата ми. Вярно, че е задлъжнял, но аз имам достатъчно пари и мога да платя сметките му. Няма причини да ни убива, нито да ни наранява. Та той може да получи всичко, което иска. Щеше и кратко се да вярва, че онова, което бе чула, е лъжа. Но бе невъзможно. Всяко богатство се изчерпва и свършва. Отговори просто Луис. Когато вашето пресъхне, той ще ви изостави. Но преди да го направи, ще вземе всичко, което може. А ако има нещо, което може да получи след вашата смърт, той ще намери начин да го получи. Бернар е невероятно алчен и зъл човек. Всъщност, той беше нещо много по-страшно. Беше убиец. Дойде на погребението на Шарл и плака повече от всички останали. Но вече не можеше да ме заблуди. Той го уби, все едно го направи със собствените си ръце. Така и не успях да докажа това. Вие обаче трябва да направите всичко възможно, за да защитите децата си. Бернард Дюбалшан е опасен престъпник. В стаята настъпи дълга и мъчителна тишина, тежка като агония. Дълго време двете жени се гледаха, без да проговорят. За Мари Анш беше много трудно да повярва, че Бернар е толкова лош, колкото го описа Луис. Все още не знаеше какво да мисли за историята, която чу. Горката жена. Може би в паниката си наистина си бе въобразила, че вратата е блокирана, но пък нямаше никакво обяснение, защо Бернар се опитвал да заключи стаята на детето отвън. Дали е искал да го предпази от дима и огъня? Не. Дори и това не и кратко изглеждаше особено правдоподобно обяснение. Или може би бе демоничен и зъл, и целта му е била да ги убие, както бе казала Луис. Мари Анж не знаеше нито какво да мисли, нито какво да каже. Гърлото и кратко бе свито от ужас, изненада и страх. Съжалявам за това, което се случило. Нямаше думи, с които да изрази колко и кратко е мъчно за загубата на детето. Погледна тъжно нещастната майка и реши, че е длъжна да и кратко преда версията, която Бернар и кратко бе представил. Той ми обясни, че сте умряла заедно с сина Преди 10 години. Всъщност всичко бе станало преди 5 години, а от развода им бяха минали само 3. Каза ми още, че Шарл е бил негов син. Беше много тъжен и изглеждаше искрен. Луис се усмихна. Разбира се, Бернар е невероятен артист, при това неустоим чаровник и сърцевет. Ще ти извади душата с памук, преди да си се усетил. Ще те накара да се влюбиш, преди да си мигнал. Ще ти донесе от десет кладенци вода и ще ти сваля звезди от небето, докато паднеш в ръцете му. Изпитала съм всичко това на гърба си. Вие не сте първата му жертва. А ви е разказал историята така, защото му е поизгодно. Ще му се да съм умряла. Все пак има голям късмет. Аз въобще не излизам и се виждам само с наколци на близки приятели. След следствието не се срещах абсолютно с никого. Стоях затворена месеци наред. За всички от неговото обкръжение аз наистина съм мъртва. Освен това няма смисъл да се опитвам да убедя хората във верността на онова, което казвам. Знам какво се случи. Бернар също го знае, няма значение какво твърди. Бъдете внимателна, предупреди я отново тя и стана. Изглеждаше изтощена, а в очите ѝ кратко все още блестяха сълзи. Ако нещо се случи с вас, ще свидетелствам срещу него. Думите ми сега може да не означават нищо, но вероятно някой ден ще означават. Надявам се да нямате нужда от мен тогава. Аз също, рече Марианш... Докато вървяха към вратата на Апартамента. Бебето заплака. Пазете се от него, отново и кратко напомни Луис, като си стиснаха ръцете. Благодаря ви, че ме приехте, кимна учтиво Марианш. Вмига, в който заслиза по стълбите, осъзна, че краката и кратко траперят и че плаче за Луис и за нейния син, а също и за самата себе си. Искаше да се обади на Били и да му разкаже всичко. Но той какво ли би могъл да направи? Може би наистина трябваше да послуша Луис и да избяга някъде, поне да размисли на спокойствие. Беше почти 7 часа, когато си тръгна от Авеню, Фош, и бе станало прекалено късно да пътува обратно за Емармутун. Затова реши да остане да нощува в апартамента в Париж, макар да знаеше, че Бернар е там. Направо се страхуваше да го види и се надяваше той да не усети промяната, която бе настъпила в нея. Когато влезе в апартамента, Бернартък му се бе върнал среща с архитекта на улица, Варен. Къщата била почти готова, щяла да бъде напълно завършена преди нова година. Мъжът и кратко изглеждаше щастлив и приятно изненадан да я види. Цело на бебето, но докато го наблюдаваше, Мариан си мислеше единствено за датенцето, което бе умряло в пожара, и за жената с обезобразеното лице. Какво правиш в Париж, любов моя? Каква прекрасна изненада! Възклик на Бернар. Изглеждаше искрено поласкан и щастлив да я види, и тя неочаквано се почувства виновна за срещата си с Луис. Беше ли тази жена луда? Ами ако нищо от онова, което чу, не беше истина? Ако се е побъркала от скръп и е решила да обвини някой друг за смъртта на сина си? Ако сама беше виновна за всичко? ако тя самата го бе убила със своята нерешителност и колебание. Мисълта за това е накара да се разтрепери и когато Бернара прегърна, Марианж бе обзета от тъга и любов. Не искаше да повярва на обвиненията. Не искаше да мисли, че съпругът и кратко е зъл, коварен и жесток, какъвто го бе описала Луис. Може би и кратко беше казал, че бившата му жена е мъртва, защото не бе искал да си спомня отново ужаса на разследването и нейните обвинения към него. Може би, не, сигурно имаше някаква причина да излъже, било и само заради страха да не я загуби или нарани. В края на краищата той беше човек. Хайде да излезем да вечеряме навън. Ще вземем и бебето с нас и ще хапнем в някое бистро. Все още не си ми казала защо си тук, рече Бернар, като я гледаше с влюбени очи. Мари. Анж усети как се разкъсва на две. Едната половина го обожаваше, другата се страхуваше от него. Липсваше ми, отвърна тя, а той се усмихна и я е целуна нежно. Беше толкова мил и внимателен, толкова добър и нежен с бебето, че тя все повече се усъмняваше в разказа на Луис. Единственото нещо, което не можеше да отрече и за което не можеше да си затвори очите, бяха огромните сметки и дългове, които наистина съществуваха. Но това не бе чак толкова фатално и може би с времето щеше тактично да го помоли да не харчи толкова и да държи в течение на сделките си. И най-вероятно я бе лъгал от страх. Почувства се доста по-сигурна и спокойна, когато излязоха да вечерят. През цялото време и кратко разказваше разни весели истории и я размиваше. Много артистично пресъздаваше смешните слухови клюки, които бе научил за някои от техните приятели. Беше толкова мил и така я обичаше. Когато си легнаха, Марианж бе сигурна, че Луис Дю Балшан бе лъгала, вероятно за да му отмъсти. Същност, жената може би имаше основателна причина. Нали я бе изоставил. Сигурно го ревнуваше. Все пак премълча за срещата. Изпитваше негняв, а съжаление към жената... Макар вече да ни кратко вярваше. Та нали беше живяла цели две години с Бернар и имаше две деца от него. Той не беше човек, който би могъл да убие жена или дете. Та той бе неспособен да нарани някого. Единственият му грях или порок, ако изобщо можеше да се нарече така, реши Марианш, заспивайки в прегръдките му, бе, че бе направил малко дългове. Това, че бе излъгал, че е вдовец, тя можеше да прости. Сигурно като католик и джентлмен за него бе изглеждало прекалено голям грях да и кратко признае, че е разведен. Каквито и да бяха причините, Мари Анж го обичаше и не вярваше нито за миг, че убил сина на Луис. Глава 11. Когато се върнаха в да е Мармутон, Мари Анж се чувстваше виновна и за това беше два пъти помила с Бернар. Скоро обаче откри, че са дошли нови сметки. Той най-безгрижно и кратко обясни, че бил забравил да плати найема за вилата и яхтата миналото лято, така че се налагаше тя отново да покрие разходите със своите пари. Но това вече и кратко изглеждаше нещо съвсем дребно и простимо. Къщата на улица Варем беше почти завършена и понеже се бе натрупала цяла камара от неплатени сметки, младата жена реши да вземе заем, за да ги сплати. Инвестициите на Бернар, които тяха да се възвърнат, така и не се появиха. И тя престана да пита за тях. Нямаше смисъл. Дори вече не вярваше особено, че изобщо съществуват. Вероятно бе загубил парите или имаше помалко, отколкото казваше. Но за нея това нямаше никакво значение. Тя не искаше да го затруднява излишно. Имаха две прекрасни къщи и две чудесни дечица. И макар да се сещаше от време на време за срещата си с Луис Дюбошан, Мари Анж се стараеше да не мисли за нея и не спомена нито дума на съпруга си. Беше сигурна, че жената озлобена и за това го клевети и обвинява безпричинно. Същност твърденията, че той е убил детето и кратко, бяха ужасни. Но Мари Анжи кратко прощаваше обвиненията към съпруга и кратко, защото бе сигурна, че ако тя загуби някой от децата си, сигурно също ще се побърка. Бернари и бебетата бяха всичко, което имаше на този свят и заради което живееше. Очевидно бе, че Луис Дюбелшан се бе побъркала от мъка. Когато Бернари кратко заговори за купуването на един дворец във Венеция или на къща в Лондон, тя му се скара като на малко момче, което иска още и още бомбони, и му каза, че вече си имат достатъчно къщи. Той възнамеряваше да пътува до Италия, за да огледа и една яхта. Имаше ненаситен апетит за скъпи и луксозни вещи, къщи, коли, но младата жена вече бе твърдо решила да го наглежда и да не му позволява повече екстравагантности. Когато Роберна навърши три месеца, Бернар започна да говори за още едно дете. Идеята допадна на Марианш, но този път тя искаше да изчака още няколко месеца, макар че вече си бе възвърнала предишната форма и фигурата й кратко бе покрасива и съблазнителна от всякога. Но искаше да се наслаждава още известно време на компанията на мъжа си, а на отново да носи бебе. Тази зима планираха да пътуват до Африка и тя смяташе, че там ще бъде много забавно и интересно. А за коледа щеяха да направят голямо тържество в замъка и друго едно, още по-голямо, на нова година, когато щяха да отидат в къщата на улица, варени да направят официалното и кратко откриване. Мари Анж беше заета с децата. Затова се обади на Били няколко седмици преди Коледа, за да го попита за плановете му за сватбата. Щеше и кратко се да отида до Йова, за да го види, но Америка бе толкова далеч и все нямаше време. Той я попита закачливо дали не е отново бременна. В края на разговора им. Били най неочаквано и кратко зададе въпроса дали всичко е наред. Да. Добре съм. Защо ме питаш? Винаги бе имал силно развито шесто чувство по отношение на Мари Анж и предусещаше, когато нещо не е наред, но тя настоя, че е добре. Не му каза за срещата си с Луис Дюбелшан от лоялност и преданост към Бернар. Пък и знаеше, че ще и кратко бъде много трудно да обясни ситуацията, на когато и да е, особено на Били, който винаги бе хранел подозрения към съпруга и кратко. Просто се тревожа за теб. Това е всичко. Не забравяй, че никога не съм виждал съпруга ти. Как мога да знам, дали наистина е стабилен? Вярвай ми, усмихна се Марианш, пред очите и кратко изникнаха червената му коса и луничките по лицето му. Той наистина е най-стабилният мъж на света. Стана и кратко тъжно, че не бе виждала били от толкова дълго време. Но той бе щастлив за нея, защото тя отново живееше в шато де Мармутун и бе създала чудесно семейство. Всичко изглеждаше като справедлив обрат на съдбата. След лошото идва хубаво, това беше стара поговорка. Чула ли си нещо за Лелеси? Карол вече бе над 80 години и Мари Анж знаеше, че не е добре. Беше и кратко изпратила картичка за коледа заедно с снимка на Елоизи Робер, но за и кратко това едва ли щеше да има някакво значение. Карол винаги и кратко пишеше около коледа по една кратка лаконична бележка. Веднъж в годината. Единственото, което казваше в нея, бе, че се надява Мари Анж и съпруга и кратко да са добре. Нищо повече. Ще дойдеш ли за сватбата през юни? Попита я, били. Ще се опитам. Мама поръча да вземеш и децата. Но това едва ли щеше да стане, защото пътуването бе прекалено дълго за тях и ако Бернар изпълнеше намеренията си. Тя отново щеше да бъде бременна. Те побъбриха още малко за незначителни неща и когато чу, че Бернар се прибира, Мари Анж затвори телефона и отиде да го посрещна с целувка. С кого говореше? Той винаги беше много любопитен и искаше да знае какво е правила, кого е видяла и с кого е говорила. Сякаш през цялото време се стремеше да бъде част от нейния живот, да знае всичко за нея. Макар, че по отношение на своя бе потаен и Мари Анж не знаеше почти нищо. Сбили от Айова. Все още иска да отидам за сватбата му през юни. Много време има до тогава, пък е и много далеч, усмихна се Бернар. За него щатите бяха само Лос-Анджелис и Ню йорк Беше ходил няколко пъти до Палм-Бич, но някаква си ферма в Айова бе под нивото му и определено не отговаряше на стила му. Току-що си бе купил комплект кафяви куфари от кожа на лигатор и Мари Анш трудно можеше да си ги представи хвърлени в карусерията на очуканото старо камионче. Беше се опитала да убеди Били да дойде с младата си булка на меден месец в шато да е мармутун, а после да отидат в Париж, но той само се бе изсмял на предложението и кратко. Двамата с Деби бяха пресметнали, че дори една седмица в големия каньон ще им излезе прекалено скъпо, дори един уикенд в Чикаго не е по джоба им. А Франция. Боже мили, това бе съвсем друг свят, друг живот, просто една мечта. Двамата спестяваха всяко пени и го влагаха във фермата. Какво прави днес, любов моя? Попита я Бернар след вечеря. Бяха си наели готвачка от града и сега имаха повече свободно време за себе си и за децата, което беше чудесно. Но Мари Анж съжаляваше, че не готви сама за Бернар. Суетнята в кухнята и кратко липсваше. Нищо особено. Приготвих някои неща за тържеството за коледа и пазарувах. Играх си с децата. Елоис е настинала. А ти? Той се усмихна тайнствено. Купих петролен кладенец, произнесе така тържествено, сякаш очакваше да забият барабани. Изглеждаше ужасно доволен, но Мари Анж се намръщи. Какво си направил? Надяваше се, че се шегува, но мъжът и кратко изглеждаше искрено вълдушевен, което направо я плашеше. Купих един петролен кладенец. В Тексас. Казаха ми, че едни хора продавали акции и аз направо извадих голям късмет. Преди това те са направили голям удар в Оклахома. Той целият сиеше, беше безкрайно доволен и щастлив от сделката. И как го купи? Марианш почувства, как паниката разте в нея и я хваща за гърлото. Почти не можеше да говори. Сполица. Познавам тези хора много добре. И колко струва? Беше нервна, а той изглеждаше весел. Колко струва твоят дял? Беше страхотна сделка. Те ми позволиха да платя половината сега, сполица, за 800 000 долара. Няма да плащам другата половина чак до следващата година. Но тя още от сега знаеше, че Бернар никога няма да плати. Това щеше да стори тя, като вземе още пари на заем срещу нейния попечителски фонд. Преди две години 10 милиона долара и кратко изглеждаха огромно богатство. Сега постоянно се страхуваше, че те и така един ден ще се изпарят и ще свършат. В ръцете на Бернар 10 милиона долара можеха да се разсеят като прах за един миг. Скъпи, не можем да си го позволим. Так му приключихме сплащането на къщата. Мила моя, усмихна се той на нейната наивност и се наведе да е целуне. Ти си една много, много богата дама. Имаш достатъчно пари до края на живота си и трябва да накараме късметът да работи за нас. Вярвай ми! Познавам тези хора. Те са го правили и преди. Кога трябва да покриеш полицата? До края на годината отвърна безгрижно Бернар. Значи след две седмици. Мари Анж направо без Маяна от онова, което чу. Повярвай ми, ако можех, щях веднага да покрия аз. Твоите съветници в банката би трябвало да ми благодарят, че ти прави услуга, рече Бернар, без да му мигне окото. Мари Анж си легна и остана будна почти цялата нощ, мислейки за безразсъдното поведение на мъжа си. На сутринта, когато се обади в банката и съобщи новината, съветниците й кратко нямаха никакво. Намерение да благодарят на Бернар и категорично отказаха да й кратко отпуснат пари. Младата жена нямаше избор, трябваше да го съобщи на Бернар, който буквално побесня. Господи! Как може да бъдат толкова глупави? И сега ти какво очакваш от мен да направя? Моята честна дума е поставена под съмнение. Дори моята чест. Те ще си помислят, че съм някакъв гносен лъжец, може дори да ме дадат под съд. Преди два дни подписах документите. Знаеш това, Марианш. Трябва да наредиш на банкерите си да платят. Направих го, отвърна сърдито от тя но може би трябваше да ги попитаме, преди да подписваш каквото и да е. Та ти не си бедна. Що за глупости? им се обади утре, приключи разговора Бернар, намеквайки по този начин, че тя не се е справила както трябва. Но когато се обади в банката, оттам бяха дори още по категорични и му заявиха направо, че няма да отпуснат никакви пари. Мандалото падна, отрязаха го банкерите. Бернар беше ядосен, както никога досега. Ти ли си им казала да се държат така с мен? Попита, а подозрително той. Разбира се, че не. Но ние в действителност изхарчихме страшно много пари за двете къщи цяло богатство. Каза ние, но всъщност той не беше дал нито стотинка. И освен това беше пропилял още един милион долара, че и повече за картини и по други сделки. Нейните банкерия бяха уверили, че ще защитават интересите и кратко, и онова, което бе останало от богатството и кратко. За нейно добро. Тя би трябвало да мисли за бъдещето си и за децата си. И ако не можела да спре и да обоздае съпруга си, то те ще ли да го сторят? Бернар вилнеше като животно в клетка. Непрекъснато викаше, гневеше се и се караше. Държеше се като сърдито дете на което са отнели любимата играчка. Обаче нищо не можеше да направи. Сядаха да се хранят в пълно мълчание, а когато в края на седмицата Бернар се върна от кратко пътуване до Париж, той извика Марианш в кабинета си и кратко съобщи, че в банката и кратко го третирали като жиголо. Очевидно тя била виновна за това положение. Не можел повече да търпи подобно отношение и смятал да напусне. Нямал намерение да позволи да се отнасят така с него. Или ще ли да живеят и да си имат доверие, или... Нямало да продължи да живее в брак, в който го смятат за дете и не му вярват. Откакто съм те срещнал, работя само и единствено за твоите интереси. Заключи той. Изглеждаше наранен. Господи! Като си помисля само. Позволих ти да останеш тук. Макар, че въобще не те познавах, защото чувствах колко много означаваш за мен. Изхарчих цяло състояние, за да ремонтирам и реставрирам този замък, защото спомен от твоето детство. Купих къщата в Париж, защото мислех, че заслужаваш да блестиш в обществото. Единственото, което съм правил, е било да работя само за теб и за нашите деца от деня, в който те срещнах. И сега откривам, че ти не ми вярваш. Не мога да живея повече така. Мари Анж бе истински ужасена от думите му. А като си помисли, че ще го загуби, направо изгуби ума и дума. Имаше две малки невръстни деца и може би отново беше бременна. Идеята Бернарда изостави да си отиде, а изпълни с такъв ужас, че реши да му даде всичко. Всичко, което той поиска, и кратко празумна и кратко мина, че реставрацията на замъка, за която говореше той, всъщност беше платена с нейните пари. Трябваше да плати и къщата в Париж, която бе купил, без дори да попита, така както бе подписал полицата на стойност милион и шестотин долара за петролния кладенец, отново, без да и кратко каже предварително. Съжалявам, Бернар. Съжалявам, отвърна нещастно Марианш. Не е моя грешка. Банката не ми дава парите. Не ти вярвам. Ти дори не си се опитала. И съм абсолютно сигурен, че грешката е твоя, отвърна сърдито Бернар. Тези хора работят за теб, Марианш. Парите са си твои, те са длъжни да ти се подчиняват. Кажи им какво искаш, те трябва да го изпълнят. Освен, разбира се, ако не искаш да ме злепоставиш публично, като откажеш да покриеш един дълг, който съм направил заради теб. Ти ще получиш печалбата от тази инвестиция. Ти, Робер и Елуис. Беше така искрен и благороден. Мари Анжи имаше чувството, че го е ранила право в сърцето. И се почувства двойно по Те не са ми подчинени, Бернар. Те са мои попечители, знаеш това. Те вземат решенията, аз не мога да се меся. Очите и кратко го молеха за прошка и разбиране. Аз пък знам, че би могла да ги дадеш под съд, за да си вземеш онова, което си е твое, ако искаш. Ти това ли искаш да направя? Попита го с на Марианш. Ако ме обичаш, ще го направиш. Всичко беше ясно. На следващия ден Марианж отново говори с попечителите и те отново категорично и кратко отказаха. Когато ги заплаши с... Съд? Оттам недвусмислено и кратко отговориха въобще да не прави опити, защото ще загуби делото. Обясниха и кратко, че предсъдията ще бъде посочено съвсем точно и ясно колко безразсъдно са били изхарчени парите, и увериха, че на този свят няма да се намери нито един съд, който да отвори фонда при тези обстоятелства за момиче на нейната възраст. Тя все още бе само на 23 години и банкерите и кратко знаеха колко алчен е Бернар и колко подозрителен е за съда. Но не и кратко го казаха. Когато разказа на съпруга си за разговора, той студено и кратко заяви, че допълнително ще извести какво е решил да прави. Но тя вече знаеше. Нали я бе заплашил, че ще я напусне, ако не покрие дълга му. Оставаха по малко от две седмици до деня, в който трябваше да плати. Настъпи вечерта на коледното тържество. От няколко дни Бернар не и кратко говореше. Държеше се като предаден, несправедливо обвинен, нещастен човек и я караше да си плати за това. Мари Анж беше нервна. Посрещаше и поздравяваше гостите вяло и с отнесен поглед. Бернар както винаги беше елегантен, величествен, но хладен. Носеше ново вечерно сако, ушито в Лондон и уникални кожени обувки по специална поръчка. Както винаги дрехите му бяха изключително скъпи. Мари Анж бе облякла дълга рокля от червена коприна, която Бернари кратко бе купил от Кристиан Диор. Но въобще не се чувстваше празнично и се тревожеше до смърт, че мъжът и кратко до края на годината ще напусне, тъй като не ще успее да изплати полицата. Явно беше дълбоко засегнат, задето тя не бе направила нищо за него. Не кратко каза нито дума, когато въведоха гостите си в трапезарията за вечеря, а след това, когато засвири музиката. Танцува с всяка друга жена в салона, но не и със своята собствена. За Мари Анш това бе една много мъчителна вечер. Минаваше полунощ, когато някой в кухнята каза, че му мирише на дим. Ален Фурния миеше чини и помагаше на сервикьорите да почистят. Той реши да отиде и да провери какво става. Първоначално сервикьорите смятаха, че мирише от фурната, която бяха почистили, някой предположи, че може да е запалени из цялата къща или от някоя незагасена цигара. Но за да бъде сигурен, Ален се си изкачи по стълбите, за да огледа. На втория етаж откри една свещ, която се бе наклонила прекалено близо до тежките нови завеси. Пистюлите им бяха подхванали. Огъня и едната завеса вече гореше. Алена откъсна от корниза, хвърля на земята и започна да тъпче. Едва тогава забеляза, че ресните в горния край също бяха обхванати от пламъци. Той започна да вика, но никой не го чу. Опита се безрезултатно да потуши пожара, преди да се е разпространил още повече, но музиката от долния етаж беше твърде силна и виковете за помощ не се чуваха. Като в някакъв кошмар пламъците танцуваха по завесите и се прехвърляха от една към друга, и сякаш за секунди коридорът на целия втори етаж бе обхванат от пламъци, които вече пълзеха към стълбите. Без да знае какво да направи, Ален се втурна обратно към кухнята и извика да донесат вода, кофи, ведра и да се качат горе, след което изпрати един от сервикьорите да повика пожарната. После изтича в салона, за да предупреди малкото останали гости. В мига, в който мари Аншчо за пожара, тя хукна към втория етаж, където Ален вече хвърляше вода. Пламъците бяха успели да тръгнат по тапетите, с които бяха покрити стените към третия етаж и образуваха нещо като огнен тунел. Но Мари Анш трябваше да премине през него, защото децата и кратко спяха на горния етаж. В мига, в който понече да пристъпи през пламъците, няколко силни ръце адръпнаха назад. Мъжете, които бяха дошли от кухнята, за да се борят с пожара, знаеха, че със своята дълга червена роклетя за секунди ще се превърне в жива факла. Оставете ме! Извика тя и се опита да се освободи. Но преди да успее да се изтръгне от ръцете им, тя видя как Бернар премина и бързо се изкачи на площадката. Тя също успя да се отскубне и бързо се втурна след него. Виждаше вратата на детската стая точно пред себе си. Коридорът беше пълен с дим. Зърна мъжа си, който грабна бебето, след което изтича стаята, където Елоис спеше своето креватче. Момиченцето се събуди веднага, щом чу гласовете на родителите си. Мари Анж се наведе и я взе на ръце. От етажа под тях се чуваше ревът на пламъците, примесен с виковете на хората. Когато погледна назад, младата жена видя, че стълбите горят, а знаеше, че прозорците тук са много тесни. Не можеха да слязат надолу, но не можеха да се измъкнат и през прозорците. Тя загледа отчаяно и безпомощно Бернар. Ще отида за помощ, извика в паника той. Ти стой тук с децата. Пожарникарите ще дойдат всеки момент. Ако? Искаш, качи се на покрива и чакай там. След което и кратко подаде Робер и затича, прескачайки стъпалата. Мари Анш го гледаше със страх и ужас. Бернар спря само за миг пред вратата, която водеше към покрива, и доколкото тя успя да види, Пъхна ключа от нея в джоба си. Младата жена извика след него да и кратко го хвърли, но той само и кратко махна от площадката на стълбището и изчезна. Отида да доведе помощ. Мари Анж беше сигурна в това. Бе останала сама на третия етаж с двете деца сред море от пламъци. Бернари кратко бе казал да не се тревожи, а да се опита да се промъкне през пламъците до покрива. Ще бъде в безопасност, ако чака горе. Но като гледаше как пожарът се разпространява и пълзи към тях, Марианжо съзна, че положението е много сериозно. Когато чу сирените на пожарната, въздъхна с облегчение. И тя, и децата плачеха, а бебето започна да се задушава от гъстия дим. Това много изплаши. Очакваше всеки момент да види пожарникарите или Бернар, качен на стълбата, да идва и да ги спаси. Вече не долавяше никакви гласове от долния етаж. Звукът на бушуващите пламъци беше толкова силен, че нищо друго не се чуваше. В следващия миг е стресна страшен грохот и когато погледна, видя, че една града е паднала и е запречила стълбището. А от Бернар все още нямаше никаква следа. Тя стоеше обградена от дим, прегръщаше отчаяно децата си и плачеше. За секунда я Луиз до кощето на Робер и изтича да провери вратата към покрива, но тя бе заключена, а много добре видя как Бернар взе ключа със себе си. И тогава неочаквано си спомни един глас, едно обезобразено лице и една страшна история. Спомни си всичко, което Луиз Дюбелшани кратко бе казала. И осъзна, че то беше самата истина. Той наистина се бе опитал да ги заключи в стаята на сина и кратко. Както сега е бе оставил тук, с децата, без да има достъп до покрива и без никакъв начин да избяга и да спаси рожбите си. Всичко е наред, милички. Всичко е наред, промърмори, без да мисли марианш и започна да обикаля тичешком малките кръгли прозорчета, успя да отвори едно от тях и видя мъжа си да стои долу, да плаче истерично и да маха с ръце във всички посоки. Обясняваше нещо на хората, които го бяха наобиколили. Клатеше неистово глава и тя можеше да си представи какво точно им казва. Вероятно, че е видял мъртва или че е нямало начин да стигне до тях и да ги вземе с децата, което сега вече беше самата истина. Но когато уж тръгна да доведе помощ, нещата въобще не стояха така, а той бе взел и скрил ключа към покрива в джоба си. Мари Анжо твори всички прозорци, така че да могат да си поемат свеж въздух, след което започна да тича от стая-стая, а около нея падаха въглени и парчета от горящи гради и ламперия. Изведнъж се сети за малката баня, която никога не използваха. Беше единствената стая на третия етаж с малко по-голям прозорец, и когато отида там, видя, че може да бъде отворен. Върна се моментално стаята на Луис, грабна двете деца и ги отнесе в банята. Отвори прозореца и започна да вика. Тук съм. Погледнете нагоре. Ето тук. Горе. Децата са при мен. Викаше, колкото и кратко глас държи, беше извадила едната си ръка навън и махаше през Дима с нея. Първоначално никой не е забеляза, но наочаквано един от пожарникарите е зърна и затича със стълбата. Тогава тя погледна Бернар. На лицето му се изписа такъв израз, какъвто никога преди не бе виждала. Беше нещо смесено между ревност, злоба и омраза и Мари Анж разбра, че всичко, което се случваше, беше негово дело. Вероятно нарочно и със собствените си ръце бе предизвикал пожара на втория етаж, където никой от присъстващите гости нямаше да го забележи на време, но бе предвидил огънят да пламне достатъчно близо. До стълбите, които водеха към третия етаж, където спяха децата. Знаеше отлично че тя няма да се поколебае нито за секунда и ще се качи да ги спасява. Така щеше да попадне в капана. Това, че вратата към покрива бе заключена, не беше случайност. Всъщност, той я бе заключил предварително и след това само бе взял ключа със себе си. Бернар искаше те да умрат. Искаше да ги убие. И както се развиваха нещата, беше много вероятно да стане точно така. Пожарникарите опънаха и подпреха стълбите си към външните стени на замъка, но откриха, че не могат да стигнат до третия етаж, за да ги спасят. А Бернар, който до този момент мълчаливо наблюдаваше действията им, започна отново да плаче и да крещи истерично, точно както Луизи кратко бе описала, че е правил в нощта, когато бе умрял сина ти кратко. Марианш почувства как обземат непреодолим ужас и страх, а също и отчаяние. Не виждаше как може да спаси децата си. След тяхната смърт Бернар щеше да наследи всичко. Ако децата останеха живи, а само Марий Анж загинеше, той щеше да подели наследството с тях. Мотивите му да убие всички бяха толкова гнусни и отвратителни, че на младата жена и кратко се стори, че някой разрязва гърдите и кратко и изтръгва сърцето и кратко. Той се опитваше да убие не само нея, опитваше се да убие собствените си деца. Тя отново погледна надолу и го видя как плаче и си скубе косите. Придърпа децата към себе си и поблизо до прозореца, за да могат да дишат. Зад тях вратата на малката баня бе затворена, но жасяващия тътен на пожара приближаваше. Той заглушаваше всички други звуци и тя не можеше да чуе нищо. Видя, че бяха опънали мрежа под прозореца и викаха нещо, тя не можеше да разбере какво и кратко казват. Гледаше ги в устата, за да отгатне по устните им думите, но напразно. Накрая единият от мъжете се сети и вдигна един пръст. Значи един, това искаше да и кратко каже. Само един трябва да бъде хвърлен. Един от всичките трима. Тя остави ело изна земята, а детето се вкопчи в роклята и кратко, като ревеше истерично. Мари Анш целуна малкото личице на Робер и протегна бебето навън. Толкова колкото бе възможно. Видя пожарникарите под нея да държат здраво опънатата мрежата. Беше ужасен момент, най-страшният в живота и кратко. Никога не бе изпитвала подобна мъка, страх, отчаяние и безпомощност. Трябваше да го направи, а се страхуваше до смърт. Да хвърли. Сама детенцето си в бездната. Това бе равносилно на самоубийство. Мари Анж стисна зъби, затвори очи и хвърли детето. И докато гледаше как малкото телце лети във въздуха като малка гумена кукла, сърцето и кратко сяка се късаше от болка. Не можеше да повярва, че го стори. След един безкраен миг видя как един от пожарникарите взесина и кратко в ръце. Но детето не мърдаше. Едва след това размаха ръчички и крачета. Бернар го грабна и го притисна в прегръдките си. Мари Анж гледаше през малкото прозорче с отвращение и ужас. След това трябваше да направи същото и с Луис, която риташе, пищеше и се бореше с нея. С момиченцето беше по-трудно, защото бе по-голямо и ужасно се страхуваше. Мари Анжи кратко извика да спре, след което я е целуна и хвърли. И тя като брат си падна в мрежата като кукла... Беше сгръбчена от един пожарникар и сетне неприютена в прегръдките на баща си. Сега всички гледаха към младата жена. Тя стоеше на прозорчето и не помръдваше. Едно беше да хвърли децата, а съвсем друго да скочи сама. Пътят на летене надолу и кратко изглеждаше ужасно дълъг, агонизиращо безкраен, а прозорчето бе толкова малко. Беше и кратко ясно, че ще бъде много трудно да се отласне и скочи от него. Но докато стоеше в нерешителност, погледна надолу и видя Бернар. И изведнъж осъзна, че ако не го направи, децата и кратко ще останат сами с него и само един Господ знаеше какво щеше им стори, за да присвои и украде и тяхната част от наследството. Бе абсолютно уверена, че от този ден нататък те никога няма да бъдат в безопасност, ако останат да живеят с него. Затова се покатери наперваза и седна на него свита на две. Чуваше експлозиите от долния етаж, всички прозорци на замъка бълваха червени пламъци в нощта и беше само въпрос на време подът под нея да се срути, стените да рухнат и да повлекат със себе си. Скачай! Извика и кратко пожарникаря. Скачай! Но тя стоеше като замръзнала, небеспособна да го направи. Нищо не бе в състояние да изкара отцепенението. Нямаше кой да й кратко помогне. Нямаше кой да бутне. Сама трябваше да си даде кураж, да си вдъхне смелост, да преодолее страха и да направи онова, което вече бе сторила с децата си. Докато седеше върху перваза на прозорчето, Марианж виждаше пред себе си лицето на Луис Дюбошен и разбираше какво бе чувствала нещастната жена в онази нощ, когато бе. Загубила сина си. Вече бе сигурна, че Бернар бе убил датенцето и кратко, толкова сигурна. Както ако го бе видяла с пушка в ръката да го застрелва. Ако не за друго, трябваше да скочи, за да спаси собствените си деца от него. И да го спре. Но бе толкова оплашена, че не можеше да помръдне дори пръстите на ръката си. Беше направо парализирана от ужас. Виждаше Бернар като в сън. Той крещеше нещо и ръкомахаше. Виждаше и децата си, първо в неговите ръце, след ги поеха други. Всички гледаха към нея. Главите им бяха обърнати нагоре, очите им вперени в нея. И тогава, знаеки, че никой не го гледа, Бернар се отдалечи от тълпата, погледна я и се усмихна. Очевидно беше сигурен, че няма да скочи. Беше прекалено страхлива да го направи. Така че след нейната смърт той щеше да получи лъвския пай от наследството. Беше се провалил в опита си да убие първата си съпруга. Но бе убил сина и кратко. Този път трябваше да спечели. Сигурно щеше да има повече успех. А следващия път, помисли си, Мари Анж отвлечено. Кого ли щеше да убие? Е Луис. Или маничкия Рубер? Или и двамата? Колко души трябваше да умрат, преди да бъде спряно това чудовище? И изведнъж Мари Анж гласна глас на Луис. Сякаш седеше до нея на напърваза. Чуя как разказва за Шаров нощта, когато бе умрял в ръцете и кратко, в техния замък в провинцията и имаше чувството, че наистина седи до нея и кратко говори ясно, високо и отчетливо. Скачай, Марианш! Сега! Веднага! Когато осъзна думите с разума си, тя се отласна от прозореца и скочи. Полетя като птица и започна да пада. Прекрасната червена пола на роклята и кратко се разтвори като парашут. Въздухът излезе рязко и болезнено от гърдите и кратко, когато се приземи в мрежата. Първото лице, което видя надвесено над себе си, бе това на Бернар. Той плачеше и я прегръщаше. Но младата жена го отблъсна с отвращение. Беше видяла всичко в очите му преди миг и бе разбрала. Той наистина беше чудовище както и кратко го бе описала Луис. Бе човек, способен да убие детето на Луис, готов да убие нейните две деца и тях двете. Докато го гледаше, без да трепне, Марианш проговори съвсем ясно и отчетливо. Мъжът ми се опита да ни убие, произнесе спокойно тя, удивена от твърдостта на глас си и думите, които изрече. Взе ключа от вратата, която води към покрива, със себе си, след като я заключи, така че да не можем да излезем. Остави ни нарочно там, за да умрем. Бернар отстъпи назад, сякаш го бе ударила. Но това не му е за пръв път. Вече го е правили преди, говореше високо Мари в настъпилата тишина. Всички я слушаха, унемели. Беше обичала този мъж, но сега той се бе опитал да и кратко отнеме всичко най-скъпо на сърцето и кратко и не можеше да му прости. Преди пет години е предизвикал пожар и я е убил сина на първата си съпруга. Продължи тя, докато очите му се изпълниха с злост и ненавист. Заключил ги в стаята, така както направи с нас, и момченцето умряло, но жена му останала жива, макар да казва на всички, че е мъртва. Ти си обиец. Опита се да убиеш и нас. Обърна се към него, а той вдигна ръка, сякаш да удари, след което се осъзна и се спря, борейки се със себе си. Лъже. Тя не е нормална. Не е на себе си. Не виждате ли? Винаги е била с нестабилна психика, опита се да обясни уж спокойно Бернар, но гласът му трепереше. Началникът на пожарната се приближи, без да откъсва поглед от него. След това изгледа Марианш. Тя изобщо не му изглеждаше нестабилна, нито луда. Беше оплашена, но напълно сума си. Очевидно се е побъркала от шока, като е видяла че децата са в опасност. Ти запали пожара, Бернар, обвини го отново следен глас Марианж. Марианш. Ти ни изостави сами. Ти взе ключа. Искаше да умрем, за да вземеш парите, не само моите, но и техните, на децата. Ти заслужаваше да умреш в този пожар и вероятно следващия път ще стане точно това, предрече зловещо тя, в нея се надигаше ярост. Местният полицай дискретно се промъкна към Бернар. Началникът на пожарникарите му пошушна нещо и двамата помолиха Бернар да ги придружи, за да отговори на въпросите им. Но той отказа да тръгне с тях, възмутен от поведението им. Как смеете? Изобщо какво си мислите, Вие? И защо я слушате? Не виждате ли, че е луда? Лунатичка! Такава си е, откакто са умрели родителите и кратко. Изобщо няма представа какво говори. И Луис ли няма представа какво говори? И тя ли е луда и лунатичка? А какво ще кажеш за Шарл? Била само на 4 годинки, когато си го убил. Не издържайки повече, мари анж заплака. Съдеше без сили на студената земя и зъзнаше, докато един пожарникара наметна с едно одеяло през раменете. Пожарът беше почти загасен, но цялата мебелировка и вътрешността на къщата бяха напълно унищожени. Господин графе, каза полицаят, ако не дойдете по свое желание, което се надявам да направите, ще се наложи да ви арестувам и отведа с белезници. За което ще се погрижа да бъдете уволнен. Това е възмутително. Извика Бернар, но тръгна с него. Приятелите и гостите отдавна си бяха отишли и Мари Анжо Стана сама с, Ален, с мъжете, които бяха дошли от близките ферми, за да помагат с пожарникарите и децата си. Сложиха кислородна маска на Робер и той се по успокои, макар че продължаваше да трепери, а Елуис заспа мигновено в ръцете на един пожарникар, сякаш нищо не беше се случило. Ален им предложи да отидат от тях тази нощ и докато гледаше догарещия пожар, Мари Анжо съзна че всичко бе свършило и че отново трябва да започне от начало. Но нали беше жива, а също и децата и кратко. Това бе най-важното, единственото, което имаше значение. Тя остана пред замъка още дълго време, загледана как пожарникарите гасят последните пламъци. Те стяха да останат цяла нощ, за да наблюдават въглените. Младата жена взе децата си и се отправи към къщичката на Ален. На сутринта пристигнаха двама полицаи и поискаха да се срещнат с нея. Майката на Ален бе дошла рано-рано, за да й кратко помогне за децата. «Може ли да говорим с вас, госпожо Графиньо?» Попитаха представителите на закона учтиво, и тя излезе с тях навън. Не искаше Ален да чуе какво ще им разкаже за мъжа си. Те разпитаха доста подробно, а накрая и кратко съобщиха, че пожарникарите са открили следи от керосин в коридора на втория етаж и по стълбите, които водеха към стаите на децата. Щеше да бъде направено пълно разследване, разбира се, но както се очертаваха нещата за сега, имаше основание да се повдигна обвинение срещу Бернар за опит за предумишлено убийство. Тогава младата жена им разказа за Луиз Дюбошен, съобщи им адреса и телефона и кратко. Полицайите и кратко благодариха за съдействието. Мари Анж не е стая в хотела на градчето за следващата нощ. Освен легло за нея, поставиха и две люлки за децата, а мадам Фурния идваше всеки ден да й кратко помага. Мари Анж остана една седмица там и почти непрестанно се срещаше с полицаите и пожарникарите и отговаряше на въпросите им, а след като пожарът бе окончателно потушен, се върна в замъка, за да види какво може да бъде спасено. Малко сребърни прибори, някои статуи, Играчки и инструменти. Всичко друго бе унищожено или затрупано под руините, но сътрудниците на застрахователната компания вече бяха идвали и огледали щетите. Съществуваха немалко въпросителни относно обещетението дали изобщо компанията би го изплатила, ако се докажеше, че Бърнар сам е запалил пожара. Макар и неведнага, Марианш се обади на Луис Тюбошен. Трябваше и кратко известно време за да се успокои от преживяното. Последствията от шока и кратко се сториха дори още по от нова, което бе изпитала в нощта на пожара. Бе загубила дома си и за малко не бе загубила децата си. Беше загубила надеждите, мечтите си, съпруга си, вярата и любовта си към него. Той бе затворен в местния затвор и Мари Анж не бе го виждала. Но и не искаше да го види. Единственото което би могла да го попита, без защо го бе направил. Нима ам толкова силно, че да пожелае да убие децата им. Едва ли можеше да разбере, да проумее причините. Макар, че мотивите му и кратко бяха съвършено ясни. Беше го направил заради парите. Когато разговаряха с Луис по телефона, Марианжи кратко благодари за предупреждението. Ако не знаеше предварително, Сигурно щеше да разчита на Бернарда да се върне за нея и никога нямаше да потърси начин, как да си измъкне. И със сигурност щеше да повярва на комедийните му изпълнения. Но сега никога нямаше да забрави изражението му през онази нощ, погледа в очите му, изпълнен с омраза, докато е наблюдаваше как стои на прозорец с децата. Сигурно се бе молил да не посмеят да скочат, за да се спасят. Струва ми се, че чух вашия глас онази нощ. Вие ми извикахте да скоча, каза тъжно Марианш. Бях толкова оплашена, почти нямах сили. Но си спомних какво бе направил вече веднъж Бернар и изведнъж ми стана ясно какво ще сполети децата ми, ако аз умра. Тогава чух вашия глас в сърцето си. Вие ми казахте, скачай и аз го направих. Радвам се, че сте ме послушала, въздъхно облегчено Луис и напомни на Марианш, че ще бъде на разположение, ако се наложи да свидетелства. Мари Анжи кратко съобщи, че полицията най-вероятно ще и кратко се обади скоро време. При вас сега всичко ще бъде наред, уверия Луис. Много по-добре, отколкото при мен. Бедният Шарл беше пожертван заради ялчността на този безсърдечен негодник. Колко ужасно, нали? Да умреш заради подобно нещо. Толкова съжалявам, почти проплака Мари. Те поговориха още малко, изричайки думи на успокоение и отеха. Луис, разбира се, отново и кратко напомни да се пази. Марианж знаеше, че тъкмо нейното предупреждение я е безпасило, така както пожарникарите и мрежата им, опъната отдолу под прозореца. Младата жена прекара коледа заедно с децата в един хотел, а ден след това заминаха за Париж. Вече бе решила да продаде къщата на улица, варени всичко, което се намираше в нея. Мисълта да остане в апартамента на Бернар и кратко беше непоносима, но всичките им вещи бяха там. Всичко, което им беше останало. Пък и Бернар повече не можеше да я засегне или нарани. Той се бе опитал да и кратко се обади веднъж в хотела, но тя не прие разговора. Не искаше никога повече да го вижда, освен може би в сада. И се надяваше, че ще остане в затвора завинаги. Това заслужаваше заради онова, което бе сторил на Шарл, и заради опита му да убие нея и децата. Но трагедията на Марианж се състоеше не само във факта, че му бе вярвала и се бе на него. Тя. Го обичаше. най сетне на вечерието на нова година тя се обади на Били. Беше си вкъщи с бебетата и мислеше за него. Имаше толкова много неща за просмислене, имаше толкова ценности и идеали, които трябваше да бъдат претеглени на везните и разгледани от другъгъл, мечти, които се бяха разбили като морска пяна в скалите, взаимност и обич, които всъщност никога не бяха съществували. Също като Луизи Мари Анжу съзна, че за Бернар не била нищо друго, освен една мишена, ясно поставена цел от първия ден на познанството им. Просто източник на пари. Богатство, средства, милиони, които той щеше да смуче, докато пресъхнат. Беше безкрайно благодарна на попечителите, попречили и кратко да му даде всичко, което имаше, те бяха много повнимателни от нея. Надяваше се поне продажбата на къщата в Париж да възстанови малко финансовото равновесие. Какво правиш в къщи точно тази вечер? Попитая били, когато му позвани. Защо не празнуваш някъде? В Париж сигурно е минало полунощ. Почти. Действително беше малко след полунощ, а при него бе все още пет следобед. Той смяташе да прекара една спокойна вечер у дома със семейството и годеницата си. Нямаше ли намерение да организираш огромно тържество в новия си дом, графиньо? Подхвърли закачливо били, но тя дори не се усмихна. Не беше се усмихвала от цели две седмици. Разказа му за пожара, какво бе сторил Бернар, или поне какво се бе опитал да направи. Не спести историята на Луизи Шарл, сподели за парите, които мъжът и кратко бе взел от нея. Но най-много му говори за това как се чувства, какво бе изпитала по време на пожара, затворена в малката баня с двете си деца, и за ужаса, който все още живееше в нея. Докато говореше, го чу да плаче. Господи, Марианш! Надявам се да изпратят този кучесин в затвора до края на живота му. Били от самото начало го подозираше. Смяташе, че нещата се бяха развили прекалено бързо. Съмнително бързо. А Мари Анж винаги бе настоявала, че бракът им е идеален, и го бе успокоявала, че няма за какво да се притеснява или тревожи. Но сега, като се обръщаше и гледаше назад, разбираше, че всъщност не била права. Дори се чудеше дали децата, които Бърнар искаше, не са били само начин да я привърже завинаги и неумолимо към себе си. Беше благодарна на Бога, че не е отново бременна за трети път. След пожара беше установила със сигурност, че не е. И какво смяташ да правиш сега? Попита я били. Бе много по отколкото и кратко показа. Не знам. Първото дело ще бъде този месец. Аз и Луис ще трябва да отидам. Явно съм по-голяма късметлика от нея, защото успях да запазя децата си живи. Ще останем в Париж, докато реша какво да правя. От шато да е мърмото не остана нищо. Предполагам, че ще трябва да го продам, натъжи се тя. Но ти можеш да го възстановиш, ако искаш. Възрази и кратко били все още опитвайки се да възприеме и осъзнае ужаса, който бе преживяла. От все сърце искаше да е до нея, за да може да я прегърне и утеши. Майка му го видя, че плаче на телефона и изгони всички от кухнята, в това число и годеницата му. Все още не съм съвсем сигурна какво ще предприема, призна честно Марианш. В любимия и кратко дом се бяха случили толкова много трагедии, че вече не бе сигурна дали иска да го задържи. Толкова ужасни неща съм преживяла тук, били. Но също и хубави. Може би ти трябва малко време, за да помислиш. Какво ще кажеш да дойдеш тук, за да си поемеш глътка въздух, а? За мъничко. Идеята изплува неочаквано. И на Мари Анжи кратко се стори страшно привлекателна, макар че не можеше да си представи, как ще се натреса с двете си малки деца у майка му. Всеки в тяхната ферма имаше прекалено много работа. Ръцете на всички бяха непрекъснато заети, нямаше място за нея и децата. Може би. Но няма да мога да дойда за сватбата ти през юни. Трябва да остана тук. Адвокатите казаха, че Бернар почти сигурно ще отида в затвора. Но ще научим това по-късно. Тогава аз ще дойда, предложи Били. Прозвуча и кратко момчешки. Също както в онези далечни години. Всъщност не беше чак толкова отдавна. Марианж беше само на 23, а били на 24. Как ще го направиш? Нали имаш ангажименти? Попита тя. Не се безпокой. С деби се разбрахме да отложим сватбата с една година. Наистина се познаваме много добре, но има неща, за които все още не съм сигурен. Чудя се. Да се свържеш с някого за завинаги е много отговорно нещо. Пък и трябва да е наистина завинаги, а това е много дълго време. Мама ме съветва да не бързам. Деби ми се вижда малко нервна. Продължава да повтаря, че иска да живее в Чикаго. Ти знаеш какво е тук, на село. Няма много забавления, нали? Трябва. Да доведеш Париж, подхвърли Марианж. Надявайки се все още да го убеди. Той беше добър човек и заслужаваше да бъде щастлив. Тя се бе втурнала през глава в любовта, но се оказа, че е загубила. Сега всичко, което искаше, бе мир, спокойствие и свободно време, за да бъде с децата си. Не можеше да си представи, че е възможно да повярва на някой друг мъж след Бернар. Но поне имаше били, познаваше го и го обичаше като брат. Нуждаеше се от такъв приятел. И и кратко хрумна идея, която веднага му предложи. Защо ти не дойдеш в Париж? Можеш да отседнеш при мен. Ще се радвам да те видя. Говореше искрено. Той всъщност бе единственият човек на света, на когото вярваше в момента. Ще се радвам да видя децата ти, съгласи се били. Как си с Френския? Забравям го вече. Няма с кого да говоря. Трябваше да ти звъня по-често, тя не смееше да го попита дали може да си позволи пътуването, нито да му предложи да плати пътните разноски, но много искаше да го види. За сега нещата са доста спокойни. Тук имам предвид. Ще говоря с татко. Може би ще успее да се оправи без мен за седмица две. Ще видим. Ще помисля за предложението ти и ще видя какво може да излезе от тази работа. Благодаря ти. Благодаря, че ще го направиш заради мен, възкликна Марианш Усмивка, която той веднага си представи. Спомняше си отлично от дните на тяхното детство. Нали за това са приятелите, Марианш? Винаги ще бъда до теб, надявам се, че го знаеш. Вярвам също, че няма да ме лъжеш повече за съпруга си. Често имах чувството, че нещо не е наред, но ти се ма убеждаваше, че всичко е прекрасно и сте много щастливи. През повечето време бях щастлива, наистина. И децата ми са много сладки. Но той ужасно ме изплаши и обърка с постъпката си, пък и изхарчи парите ми. Сега всичко ще си дойде на мястото, уверя били. Важното е, че ти и децата сте добре. Знам. Какво ще кажеш да ти пратя малко пари за билет? Попита все пак накрая тя, притеснена, че може да го обиди. Но умираше от желание да го види. Неочаквано се почувства толкова самотна и наранена, така отчаяна и нещастна, сякаш от стотици години не бе виждала близко лице. Бяха минали само две, но и кратко се струваше сякаш са минали десетилетия. Пък и толкова много неща се бяха случили през това време. Беше се омъжила, бе родила две. Деца и едва не бе убита от мъжа, когато обичаше. Ако ти позволя да ми дадеш пари за билет, как ще можеш да се възмущаваш от съпруга си? Та нали той е правил същото? Били говореше съвсем сериозно. Не искаше да постъпва като Бернар, но дори не можеше да си представи разликата в мащабите. Не се тревожи за това, засме се Мари Анш в отговор. Само не купувай нефтени кладенци с тези пари. Е, това вече е предложение, засмя си той, защото си мислеше, че тя просто се шегува. Ще видя какво ще направя и ще ти се обадя. Тук самите чакам, отвърна Марианш с топлота и изведнъж изпомни. Ами! Честита нова година! На теб също! Ще ми направиш ли една услуга, момиче? Казвай! Нямаш проблеми. Опитай се да не се забъркваш в разни неприятности, докато дойда. Това означава ли, че ще дойдеш? Това означава, че ще се опитам. Просто се пази себе си и децата. А ако е тип го пуснат от затвора, искам веднага да излетиш от Франция, още същия ден. Не мисля, че има такава опасност. Поне не в скоро време. Но предложението бе разумно и тя изпита благодарност за загрижеността му. След като затвори телефона, Мари Анж си легна. Елоис спеше в съседното легло, а Робер беше в люлката си в съседната стая. Тя се усмихна, мислейки забили. По същото време той говореше с баща си. Том Паркър бе доста изненадан, но каза, че ще се справи сам с работата във фермата, докато синът му се върне, а младият мъж обеща да не се бави много. Беше спестил достатъчно пари за медения си месец повече от 400 долара. Но когато се върна отново в трапезарията, сестрите му забелязаха, че е умислен. Една от тях го попита каква е причината, но той дори не и кратко отговори. Какво ти става? Настоя по-голямата му сестра, като подаде бебето си на съпруга си. Нищо. След което, без да мисли повече, им разказа всичко случило се на Марианш и те бяха ужасени. Годеницата му деби и слуша цялата история с интерес, но не каза нищо. Е, това е «Заминавам в Париж», рече накрая били. Тя е съвсем самотна там и това е най-малкото, което мога да направя в името на добрите стари времена. Никой от присъстващите не бе забравил, че му бе подарила онова – Пурше. А аз отивам в Чикаго. Неочаквано произнесе деби в настъпилата тишина и всички я загледаха недоумяващо. От. Къде на къде? Изуми се били, а тя го изгледа предизвикателно. Ами и цяла седмица се чудех как да ти го кажа. Намерих си работа и ще се преместя да живея там. И какво ще стане с нас? Попита той, чувствайки странно свиване стомаха. Не беше все още сигурен дали се радва. Или е тъжен. Чувстваше се изненадан и объркан, но само за малко. Очевидно предстоящата им сватба щеше да се отложи. И аз все още не знам, отвърна честно Деби, а цялото семейство стоеше и я слушаше със затаен дъх. Не мисля, че трябва да се женим. После добави почти шепнешком, не искам да живея във ферма през целия си живот. Мразя фермите. Но аз само това мога, каза Били. И съм си такъв. Прост фермер. Ти можеш да правиш много други неща, ако поискаш, отвърна му деби, след което взе пълтото си и излезе от стаята. Цялото семейство остана за миг като вцепенено, след което всички започнаха да говорят едновременно и един през друг. Все още не можеха да повярват и да проумеят трагедията, сполетяла Марианш. Мамо, ти вярвала ли си, че те някога ще се оженят? Попита най-голямата сестра. Кого ли имаше предвид? Дали били и Деби? Или може би били и Марианш? Един Господ знае, отвърна майка и кратко, като свира мене. Никой не знае, защо хората правят разни неща. Онези, които не трябва, нямат търпение да се съберат. Повечето хора забъркват такива каши, стига да им дадеш възможност. Е, някой все пак не вършат чтороти като баща ти, например, добави тя и се обърна към съпруга си, който все още не можеше да проумее какво става. След като деби си отиде, били се качи стаята си, без да каже нито дума на никого. Нито на родителите, нито на братята и сестрите си. Не каза нищо. Според него всичко беше както трябва. Глава 12 когато самолетът от Чикаго кацна на летище Шарл Дюгол, Марианш чакаше с Рубер на ръце и Елоис в количката. Беше облечена с панталони, дебело пълто и полувер, а бебетата бяха увити с малки червени пълтенца, които и кратко напомняха за нейното детство. В ръцете си държеше една роза за били. Видя го в мига, в който слеза от самолета. Изглеждаше все така мил, такъв, какъвто си го спомняше от времето когато пътуваха към училище със селски автобус. Сега не носеше работни дрехи, а джинси, бяла риза, дебело сако и нови мукасини – подарък от майка му. Вървеше. Към нея с небрежната си походка, същата, с която крачеше по техните места. Тайните места, които използваха, за да се срещат през лятото без знанието на леля и кратко. В мига, в който я зърна, били широко се усмихна. Без да каже нито дума, тя му подаде розата, а той я взе, загледан дълго очите и кратко, след което я е грабна в прегръдките си и я притисна силно към себе си. Почувства допира на копринената и кратко коса до лицето си и радост изпълни сърцето му, толкова бе копнял за нея. Беше като първа среща и за двамата. Бяха стари и добри приятели от много време, почти откакто се помняха. Бяха се разделили само за две години и сега срещата им бе вълнуваща. Нищо не беше се променило, те все така знаеха, че се обичат. Понякога така стават нещата в живота. След прегръдката той я е пусна и погледна децата и кратко, бяха красиви и според него приличаха на нея. Докато чакаха багажа, тя му обясни как е минало първото дело. Бяха обвинили Бернар в три опита за убийство и бяха подновили отново следствието за смъртта на Шарл, сина на Луис. Прокурорът бе заявил, че повдига ново обвинение, защото има нови доказателства, и че много вероятно обвиняемият да бъде подведен под отговорност за предомишлено убийство. Надявам се, че ще го обесят, рече безмилостно били. Тази черта в характера му Мари Анш не бе забелязала в детството. Не го помнеше такъв. Но той не представяше да мисли за ужаса, който тя бе изживела. Бе си измъчвал за болката и кратко по време на дългия полет от Америка, а и преди, когато Деби замина за Чикаго. Двамата взеха взаимно решение да развалят годежа си, но били все още не бе съобщил тази новина на Марианш. Не искаше да притеснява излишно. Тя може би щеше да се почувства виновна, ако си помислеше, че е развалил годежа си с Деби заради нея. Той беше решил да остане в Париж две седмици и Марианж искаше да му покаже всички забележителности на този прекрасен град. Беше планирала да посетят Лувара, Айфеловата кула, Болонския лес, Тюйлери и двореца Версай. Имаше хиляди и хиляди места, на които искаше да го заведе. А след това щяха да отидат душато да е Мармутон, просто за да види родния и кратко дом, макар че в момента той беше в руини и не можеха да отседнат в него. Щяха да преспят в хотел в градчето и на следващия ден да се върнат в Париж. Но мари Анж искаше да се разходят за малко из поляните и нивите, да му покаже овощните градини, както и да го помоли за съвет, какво да прави с замъка. Дали да го продаде или да го ремонтира? Ако вземеше решение да го поправи и реконструира, нямаше никакво намерение да възстановява у нези снопски екстри и скъпо обзавеждане, които бе направил Бернар. Желайше замъка да стане такъв, какъвто бе в детските и краткогодини, в онези прекрасни дни, когато близките и кратко все още бяха живи. И може би в края на краищата той би бил подходящото място да отгледа децата си. Поне така си мислеше. Когато били взе малката си чанта от въртящата селента, тя го погледна отстрани и видя, че е различен. Беше сякаш пораснал, поуверен и посериозен. Беше станал мъж. Тя също се бе променила. Беше мислила много, беше преживяла много и вече имаше две деца. Беше преминала през зада една безмилостна война с Бернар и бе успяла да излезе невредима и да спаси децата си. А сега били беше тук и това бе най-хубавото нещо на света. Сякаш нищо не беше се променило. Той я е погледна и кратко се усмихна, след което взе Робер от ръцете и кратко, а тя забута количката на Луис. Сякаш се завръщаш от дома, нали? Погледна го с усмивка Марианш и той кратко се усмихна в отговор. Видя как нещо проблесна в очите му и го попита за какво мисли. Двамата винаги бяха отгатвали мислите и настроенията си. Мисля си колко съм щастлив, че си успяла да скочиш от онзи прозорец в банята. А също така, че бих удушил негодника със собствените си ръце, ако можех. Да, аз също. И аз се радвам, че скочих. Докато вървяха, Мари Анж не преставаше да се усмихва. Ако човек ги погледнеше отстрани, би ги взел за задружно, щастливо семейство. Просто изглеждаха така, сплутени, любещи, истинско семейство. Всичко, което Мари Анж искаше, бе да бъде сбили през следващите две седмици, да сподели с него онова, което е тревожеше, така както винаги го бе правила. Това бе единственото, което имаше значение за нея. Съществуваха чувства, мечти и тайни, които бяха общи за двамата. Чувства, за които трябваше да говорят и да обсъдят. А пред тях се простираше Париж и чакаше да го открият. Сяка стояха пред врата, която дълго е била затворена, но неочаквано някой отново е отворил. Врата, който водеше към един нов свят. Издание. Даниел Стил. Изгубените надежди. Ик Барт. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP-двойточият на черта Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.